أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الزكر وله الأنسى دل کا اذن قسمتن زویزا سورۃ النجم باندې سورات کې رادو د شرک بل او رادو د شرک بل ملائکه اورادو د شرک بل کواکب سورۃ بابونو اول باب شروع پغی کی اول صدقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شو داغه معجزہ چې د جبرئیل علیہ السلام سره په Sidratul Muntaha کې ملاقاتوم شو او باراس مانونو کی سیرم کھړو تاسو تمام وخت ویلو چې د نبی اسلام د معراج دوی سیوی یو هی سوا چې د بیت المقدس نا د بیت الله نا تربت المقدس په روا هغه ته اشاره سورای بنی اسرائیل پاول کې سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى نَدَو مَشری الحرام نتر مسجد اقصا دغی حالات تو ذکر التشریو یا د مسجد اقصا نا تر سیدرت المنتها پر ذکر ولقد راهوه نزله طخرار عند الصدرة المنتهى عندها جنۃ المأوا یغشى الصدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر و ما طغا لقد را من آیات ربہل کبرہ دیکه غتول لدل مرادو چکم نبی علیہ السلام د معراج په شفلی دلی او احادیثو کې داغه تشکرہ اگر او ما تاسو ته سوراي بني استائيل کې راغي صحیح سوي له اوس د ځای رد شرک اي افر ايتم اللاتا والعزا تاسو سوچ کړه دې بلات او عزا او پمنا درمبل یا ایتھا خبری خبر دلات نا او د عزانا او د منات ریمبل نا دادرے والا چھے ماعبودانو د مشرکانو او دل باغي عبادتون کول لات سوکو عزا سوکو او منات سوکو حافظ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کې لیکلي دي الله صنم سقیفن لا چدې نو داد سقیف قبیله بوتو خدا بوت نو اولنا ابن عباس رضی الله عنهما ویلي دي الله رجلن یلوت السویقه للحجاج لا یسړیو چه اغا با ستوان لمدول و ببای پاکی میکس کولی چې خلکو پا وچه مرهی نورجی دوده نکن دا حاجیانو دا پارا فلم ما ماتا عکفو علا قبرهی عبدونهو اغا چه کل مرشو نو دی خلکو دا اغا پا قبر مینجوری شروکلا چه دا اغا عبادتی بیا نو دا لات دی سړی سری دربارو قبرو او د بهاجانو لچدې کنا ستوان لمندول ورکول به قرطبي لیکلې دي چې کله دا مر مرشوت نو مشرکانو داغه د قبر عبادت شروع او پکما ګټه چې بده ناستو ستوان به ورکول او بیا به لمدول نو سقيف قبلر علان دا غټه عبادت شروع کوه دام ډیر مبارک غټه رزق دا غټ سړې په دې ناشته کړو او دا غټه د پاره یو کوټه بیا جوړه کړو دا غې نه بل کله خانقاه به غیر چا پیر تواپونه کول او د خانقاه کابه په شان غلافونه به چولی چولي و وغه په پای غلافونه باندې پټو و کلچې مکا کله چې توائف فتح شوتوائف بعد فتح المکه توائف فتح شوه نبی علیہ السلام ابو سفیان رضی الله عنه لېګلو ابو سفیان هغه صحابي او چاول کافرو نو د مسلمانانو سخت مخالفو او بیا چې مسلمان شو نبی اخلک نک ولاړم دا ابو سفیان یې ولېګ او هغه کوټه ورانه ویس وېسو او هغه درګه داریه غې ختم کړا نو لات دا دلات خل نمو عامر ابن زورب او سو کوئی سرما ابن غنم او غزا چوا نو دا امد یو درگا نمو اصل که غزا یو ونا وان او غیتفان قبیلی بد دیونی عبادت کوا او داونه حضرت خالد رضی اللہ عنہ بیا نبی علیہ السلام لگیلو د فتح مکہ نه بعد او داونه اغه چ دینو کټ کړي وا کله <تصفح> چې <تصفح> خالد رضی اللہ عنہ راته او د یونی طریقه داوا چې دامیانس کې داډا و او داونه دیکې په پیري وردن دنشوي وا او اغا چی چا با نظرانه راوڑا را شکرانه راوڑا را نو آغی ونی نبا آغی پیره ور توازو که چی قبول دی بڑیر خوشحال شوی زمان نی قبولو صدقه قبولک را که نا شکرانه قبولک را نو داونا چی وا نبی علیه سلام حضرت خالد رضوی الله تعالی نهو ولیگا او رتوی ورشا داونا چی د نو ختمکا خالد رضی اللہ عنہ چراروان شو ناگی کی من جوران بناس تو اگی پوی شو مگر من جوار زر زر عزالا راگی او اگی توئی چ عزہ خالد دی ختمائنن نن خپل کوششو کچ خالد دی ختم نہ کیو خالد ختم کی نوی وی وی یا عزہ شدی شدتان لا تو کذیبی امین جوار وایھا یا عزا شدي شدا تن لا تكذبي على خالد الخلق مارا و شمري اے عزا سختی او کا سختی تکذيب مکا وا چستا تکذيب و نشي خڅخات سختی بچاو کا په خالد رضوان هو باندي اوځ ننوورتهلو پټو ورځوه او بډې تهوه مټې تهوه چې خاال در نهلوغ روغلا نړ شي. ف نه کې الله تختوللی او ماخالې دا نن طبوې زللی نووااج لن نوته نه سري که نن د او خالد د ختم نه کو ټولو مر د پاه ذلت سره مخشي شاوخ په لمدا د وک حضرت خالد رضی الله تعالی انحرا روان ده ناسه پد دې درګانا د دیونی نا یو تکتو ر زنان راو وتا بابر سر وا سر پیرا بابرو خوره به راغسته په سر به اور غرزه ولی لَف بهراده کاوله په دې سربېره وېشته او حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ ترط او روان شو خالد یو زړور انسان شوجاو بدر حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ او ته یو شیر یا عزا کفرانه کی لا سبحانکی یا عزا کفر نہ کی لا سبحان کی انی رایت اللہ قد احا نہ کی عزا ست نہ شکر دیوشی او ست دی پاک بیان نہ شی ما لا پاک دل رچ تیس پک کڑے او تی بیز تکڑے نہ نفس بستا سوک تاظیم نہ کیں حضرت <حدثت> خالد رضی اللہ تعالی عنہ راغ او چ سنگه په تری گزارو کا کنه تری پکیو مندل پوری تويست نو اگر اپره و تا نو بي عليه السلام تبيار اغه و اجال توها حمما لو بلار او ور زريو درنگا و يدا الله رسول الله صلى الله وسلم سکور مې تزل जोड خست خاصټ کوره ختمه مې او بیا هغه ونی مکاټ کړلې چې کمه ونی کې وور دنه کېدا نبی صلی الله علیه وسلم دقعو زاور د دین آباد د بیا د عزانو م څوک نه یادای منا درمبل امام سیوطی رحمت الله علیه التقان کې لیکلي چې منات چه, چه دنه دام ده یو سړی نوم او مناد دا په مشلل علاقه کې ودکو دیت په خوا کې دما کې ودت واي په مینځ کې او سو خزرج قابلی بد دې په جاهلیت کې عبادت کو ابن کثیر لیکلی دی چې نبی عليه السلام او پسې ابو سفیان رضی الله عنه لېګل او یي خالد رضی الله عنه لېګل او دیروانه کړو اسه تاسو چوکه دي خبره ته اسلامی قوانین کې د شرک اډه وختمه شرک جړې وره وباسي نبی علی سلام دانه دی ویلي چې اوس سمون کوه ما تراه نه دی درگاهونو له بډې عزت ورکاو او دوی باندې به مونږ نوی نوی کپڑے اچو او دوی له باندې به پڼ پاس کوو بیل پاس کوو چې په دی خخر چو بلکه رسول الله سلام دا غدر در غدری وار درگاو ختم کردی مسلمان دیبه شرک ختمی دیبه چی دینو داغی نا حاجت نا گواری اگا بعضی بادشاہان چی حاکمان شنو اول لار شنو اگا درگاو نا تعظیم شروع چی زماده حکومت داغی خیال دیو ساتی دکی سمرا بدا خبرد شرک خبرد اللہ در لوست درک و اللہ در حکومت درکانو تب در شرک آڈی نمزگوطه تب در شرک آڈی ختمی چی شرک در دنیا نختم شی افرائی تم اللہ تا والعوزہ و منا تا سالی ستا الاخرا ایتا سوچ کرده دی پا بارد اللہ تا د در د در عوزہ د و در منا در امبل کی علکم ایا تاسو د پارا نارینه نا ده اولاد دے و دی او لر لره جنه کوي راد دې په مشرکین بیل ملایکا د بوتا نو د ما بوتا نو راد یو کا چې کوم درگاونه آباد نو زداري مشرکان ورت کوي چه پرښتو ته سجدي کوي او له داغې نه حاجت نو غختل الله پر رت کوي چې خستا سوده پارا الکان دین نو د الله د پارا جنه کوي تاسو ستاسو چاله کو شنو خوشاليږي او چې د الله لور ثابتې تل کا ایزان قسمتن ريزا په داغه وخت کې دا تقسیم دي زويزاد ناقص یادتاوان یاد, دا تاوان دا یاد دا دا زلم لکه دا خډیر نا جایزه تقسیم کوي تاسو جزان لا لکا نخله والله الی نه کوي ور کوي نبي اپیرت کوي ان هی الا اسماء سب میں تموها انتم و اباؤکم ندی دا مگر نمونه دی چکی خودی دی دی لرا تاسو مشرانو ما انزل <سؤال> الله <سؤال> بی ها من سلطان ندی را لگل اللہ پا دی بانی سدلی لرا این یا تابعو نای لزودنا دی تابی داری نکی مگر دو گمان وما تحول او داغی چه غاڑی نفسونا والا قد جاہم من ربی هم الہدا او پا تاخی سراغل دی دی تا دا دی دا ربنا تر اپنا هدایت عام لیل انسان ماتا مننا فلللہ الاخرۃ والاولا بل ززر عائشته د انسان د پاره غچ دی امید پی دی غواړی فصلا د پاره ده سمانا دیوی چذابا تل خدایان به زمون شپارست کئ فلللہ الاخرۃ والاولان الله د پاره اخرت او دنیا دواله دی نو ماناد الله نه دواله غواړه په واځي تواله دنیا غواړي یا عمل الانسان ما تمنا عايشتہ دے د انسان لپاره اغچ دے غواړي صرف دنیا ارمان دي نو الله د پاره اخرت دنیا دواله دین دواله ته وواړه وکم مما لکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا پا دیکی مرد دی پا مشرکین بیل ملائکا او خاص کر رد دی پا آغی خلق کو باندی چی آغی وی دا پرشتی بزمانگی بادش پارس که یا دانکان خلق بزمانگ ش پارس که اللہ ویشتا دی دیر دا ملائکو ناس مانونو کی چی پیدا نور که ش پارست آغی, آغی شیلارا مگر پس دا غینه چې اجازه تو کې الله دا غې چا د پاره چې خو خدای دا الله وای ورزو او راضیته الله الله یې خوخې ان الذين یقیننا کسان لا یؤمنون بالآخرة چېږي ایمان, ایمان لري په آخرت لیسمن الملائکه تسمیت الانسا اخا مخاږي د مونږ دی پرېشتو تنه مونږ د زینه کو دای وي چې پرشته د الله نور نهږي و دا دي, دلتا دلتا اللا خا دي تا چاوه لدي جي پرشته دا الله نونه دي. دل تا يو اشخال. اشخال دا دي. دل تا الله وي ان الذين لا يؤمنون بالآخرة. يكينا نهانا كسان چه غي ايمان نلر يبا اخيرات بانده. خامخا نمونك بي پرشته تا نمونه دا جيناكو. دل تا وي لا يؤمنون بالآخرة. چ هغه په اخرت باندې ایمان نه راو نو سوال داري دی چې دې کا پیروخه اخرت م نه کنه څنګه معنا دوی په ویل چې ها اولای شفاعه عند الله دا کسان زمونږ شپارسیان یاندې د الله سره دی په ویل چې اخرت کې به موږ اخلاص یې نو چې اخرت یې نه نو به دوی تر امدد شویل دوی خو دې په خیالو تر شویل چې دی با منگ پا خیرت که خلاسیی بیا خیو منکن. جواب. یو مضبوط عقیده نو مضبوط عقیده دا او یو اسوهم او گمانی نو دی ویلا دا دی دا خبر خلاسه در تزویم. دا دی مضبوط عقیده نوان چه خام خواب اللہ دا مخلوق پینده که دوباره. بلکه دی با ویلا چه اول خوب اللہ منگا نجوان دی او ک جوان دین کی ندا باطل خدایان چھی دی دا بہ زمن سفارش کی او منغ بخلا صحیح ای. ندا ایمانم پیدا نہ ورتے زکہ دا بہ یقین سروے چھے اللہ بہ دا خلق پیدا کی دوباره. سیدا او کتے چھے اول بنے یقین بہ ودا سینو تر سر بیا مومن او تا دا سر قیامت کو نہ مانا اس پہ دی د دیوژن الله کته وی چې دا چا ویلي دي نو قران کيلا <تصفيق> وای دا غي کافر مبارک چا ویلو وما ازن الساعه قائما وما ازن الساعه قائما ولا ارجئ تو ال ربي ان لي عنده للحسنا اول سو وما ازن الساعه قائما سوره حام مسجده 15 استمات زر دست گمان نکوم په قیامت چې دا قائم شي او کزر رب تا واپس شو ما چرتا نو یقیناً ما د پارا با خامخا خیستا بد لئی که چرتا اوم شي واپس هم شما نو ما دا پارا با خیستا بد لئی تا پا دی پوشوی نو زکوی چلای امینو نبیل آخیر مضبوط ایمانی غنو کن دویم یو آخیرت دست منلی چه سنگ قرآن ویلی او سنگ پیغمبران ویلی اخیری پیغمبر محمد رسول اللہ ویلی یو آخیرت دخپل خیال او دخپل گمان مطابق منلی نو دا منل چه دینو بیا پیدا نورکی زکده دا قرآن حدیث خلاف یو خبر آبا منی لکه مثال پتور یو د الله توحید دا سیمنللی څنګه الله ویلی څنګه الله رسول ویلی یو دا سې توحید چې دا مشرکان و هغه ته توحید وایي شرک هم کوي توحید توحید ته همځه اوتایي نو دا خو بیا توحید نشوګنه نو دې قیامت د خپل خواش مطابق مانا د الله او د الله د پیغمبر د وینا مطابق نه نو دا ایمانم د دې پیدا نه ور کینو زکه وی چې لا يؤمنون بالاخره اوس په ان شي په دې باندې و ما لهم نشته د لپاره به په دې باندې ان په دې وینا چې دوی چې دا پرستی جنا کوي من علم انس علم کی یتبعون الا زون د دې نه دي مگر د ګمان گمان <قلع> <متحدث> سوالکه دا مشران و خبری بس و این نزوان لا یغنی من الحق شیعا او یقینا گمان چه ده نو نسابطه دا حق نسشی لرا دا علم نسشی لرا یا د عقیده نسشی لرا دا او گوره دا قرآن دا سیاتون بتا تا دیر رازی چه دا عقیده دا پاره نس خطعی پا کار ده, ده. قطعی ثبوت قطعی دلالت او چکل زوننی دی اخبار دی زوننی دی نداغین عاقیده نسابیتی دا, دا, دا چگه منگو بعض وقتی یاران وی پلانی خوب داسی لی دلی دی بعض وقتی وی یه رجی پلانی وی لی داسی دی پلانی سیب وی دی علاکه دا سیب دی قرآن ده حدیث دی کلا وئی چیزی پلانے کتاب لکھلی ری دیدی کتاب په اصولو د دلائلو د شریعت کې کم نمبر دا کتاب الله <سؤال> ری کدا سنت رسول <سؤال> له کې اجماع او کییاس نو دا ټول زونیه تلانی روایت کې راغلی دی روایت اخبار احادی متواتر او مشور نه نه پاغه عقیدنه ثابت نه احکام ثابتی کې او کېد د پاره نې قطی ز روېدي ځکه و چې ان نوان نه نون نه لا یغنی من الحق ش که داسې په زونیا تو قایت ثابتې دی او د خلکو پاخواالو ثابتې دی نو دا خو ډیرو کاپیران ویل چې دا پریشتې د الله ننوې نو بس دا اللہ بیا مضبوط ه خبره و بیا پله راول دا ټول پهغلتدي ځکه چې دا خبره د س خلاب ده دله د کتاب نه خلاب ده. څেই شوه دا د رسول الله د سنتو نه خلاف فاعرض عمن تولى فاعرض عمن تولى اوس تدې زینا دویم باب د تر اخره په دې کې تسلید نبی صلی الله علیه وسلم تا زجر ده بیا تحویب ده او بیا زیره ده بیا زجر ده په صفته مخصوصه په 33 کې بیا دلائل بذكر کي دا الله دا وحدانيت بیا تخويفي دنياوي پر ذکر دا قوا ۾ ارباع مكذباو ارباع بیا مسئلا دا قيامت او زجر منكرينو دا قيامت تا او اخرت کي نتيجا دا شرك فاعرض من تولان ذکرنا ولم يريد الا الحياه الدنيا بس مخوالو داغي چانا اړو توجو ورته مکوا دا غي چانه چې واوړې د زموند ذکرنا او اراده نه د مغرد ژوند دنیا ینه د قران نو واوړې د دین نو واوړې نو قران او نه په ګه سوچ فکر کوي سراج المنیر وای ولی چې اراده نه د جون ژوند دنیا ولی د دنیا نو وسګار نه لري ذالک مبلغه من العلم دا انتها د د الى منا دوا مطلب دی خان, خان، یودا یعنی صرف د دنیا په ګټه باندې پویږي او په دین بالکل نه پویږي لکه سورته روم ومایا صرف د دنیا په ظاهری ژوند پویږي او د آخرت نه غافل او نه دی دیو جن امامي سجاد رحمت الله عليه اغن زاد المسير نقل کړی دی چی اغوی انما یعلمون ما یحتاجون ایلی فی معایشه هم و قد نبزو امر الاخرہ اصیت تسوچوکا گوری دیتی که تیار زوی مچ دیر ناشناتا که دی او بیانن زمانه که دی خلقو تم سوچوکا ذالک مبلغو هم من العلم سمانا دائی دعلم انتحادا یعنی انما یعلمونا پوئیگی دی پسا ما یحتاجون نه پا آغیسا چه چې تا دی ضرورت لري پسا که فی معایشی هم دا دی جون پا تیراولو کی وقد قد نبزو امر الاخره او دی دا, دا, دا اخیرت کار او حکم رست غرزوالی ری لکا و سو گورا پا زمیدارا بانی زمیدار دوم را پوئیگی چه دوم پوئی را پینجینی اروم خوبيات منځو او روانه منځله نو ورسي ساينس باندې څومره خلک پويږي په ریاضې او انګليش باندې څومره پويږي علمي طب او انجنيري څومره خلک پويږي ځکه دا د دنیا علوم دی او دنیا کې ډېر پکار راځي خداي کې خلکونه د آخرت په اړه کې تپوسو کانو پټې کې نه پويږي او دوي تعلیم سب لپاره تعلیم در ټولو د پاره ده او کلی ده دغه یو نست کالج په دیوالې کې لري تلا بوله علم فریضه على کل مسلمين چې دا علم غره پر مسلمان فرض دی او چې کم فر زعلمونه هغه بلکل شاته کړی دي او قران او د حدیث په کېډو صحیح پیرڑ نهي هغه د استاد لور کړی چې په خپلم په نبی چې هغه ته پوسو کې چې ته خدا ترجمه دی لکانو تکې پوېږي په سر په دې پیګې چمیاش مه برابر شو تنخره لا پکاره بس خو دې کینو کګه به پويي سرکار کې خدا مشکل لې وردن دن نکي دلګران چې وردن دن نشوي پټي کې مپويي غغا تا تنه ګريستا کاغذ ستل ته ګوري کاغذ سپيږي تنه پیږي تر ډېر لوې شيخو الحديثي خو چې تاسو را دغه سند نشته کنه نته پیږي او که او سڑه پتکیم نده پوئی خوچده غشه او سره ده نو بس دابل کو لوی سڑه اغازو نه برابر نه دلتک برابر ساته نو کتب برابر یو که برابر نه نو آغا غیری پیخپل نه پیگی نو شاگر دیسه پوئی شی دیواجه نا چهر سمره تعلیمو کی بیام پا دین بانی پوئی نه حالان کمو ای پکیدا کتابو نه پیگی نو یو مطلب داده چې زديده د علم مقصد صرف د دنیا علم حاصلول دی دویم ذاليك مبلغهم من العلم دا انتها د علم نه یعنی د علم مقصد د دنیا ګټل څوک په کې سبق وې کنا علم کی خو چې لګا پیسې کمې نو د دنکار پری او د دنیا کار پسی شي زکه چې د د علم مقصد سره په دنیا وا. اللہ رضا خونو. و الله راضا کونه حدیث کې راځي نبی عليه السلام مدا دعا ډیره کاوه او دا تم وایا اللهم لا تجال دنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ای الله دا دنیا زمنګ لوي قستو اراده مګرزوا لوي غم مګرزوا چې بس ټول سوچ دا سارن, سارن ترما سوچتا نه پوره د دې په سوچ کې پراتی او یا دا, دا زمنګ د علم انتحام مگر زوا چې مون صرف د دې مقصد د پاره کوشش کوو چې دا زمنګ حاصل شي اخرت مر بانه انکار نه د انتحاد انتها دا د دا دایلم نا او یته نن رستا خپو دے په خپو دے, دے پاره چا چې را اورید سمیلار دې دلانا او دا الله خپو دے به من احتدا پاره چا چې چا موندا بیاں توحید خاص الاده پر د هغه سچې اسمانونو کې ریواچ ازمکه کېري ری دیره پر اچ بدلو ورکې الله کسانو ته عصا او چاغي بدې کړي د به عملو پاه چ دې کماملو نه کړي وي ويجزي الزینا احسنو بالحسنا او بدلو ورکې کسانو ته چ خستا مل کړي ده بالحسنا خستا بدله چې جنت ده الذین یشت نه يبون کبائر الاسم تہ تفسیر د احسنو ده هغه کسان چې ځان بچ کړي کبائر الاسم دلوی گناونه او الفواحش او ده به حایینا کبائر الاسم دلوی گناونونه او الفواحش او ده به حایینا کبائر الاسم هغه گناونه چې شریعت ور تلوي وي او فواحش چې عقل سلیم هغه تن نفرت کوي به حایینا اِلَّا الْلَمَمَ مَگَرْ وَسْوَسِ چِ اغَدْ اِنسان پا وَسْکِ نَدِی اِلَّا الْلَمَمَمْ لَمَمْ نَمُورَابْسَ شَدِه یو <تصحق> مانا دادا اِلَّا الْلَمَمْ مَگَرْ اَغَا وَسْوَسِ خَطَرَاتِ قَلْبِیَا چِ بِا اختیار پزرکِ رازی دیو انسان د الله پا بارا کی رسول بارا کی یا دا دین بارا کی. <تصفيق> لکه اشکشون رازی،, رازی اشکالات رازی, رازی، شبحات رازی, رازی، اللہوی پا دیبانی نیولنشتا ولی ایل اللمم ده دین بچک دل گراندی ده دین بزان سنگ بچک نو دا بچک دل چی دینو ده دین مشکل و نو اللہ پاک چی دینو دا سکڑل انسان تا معاب خدا معاب دی آغی وقته پوری ترسو چی تا پا دی عمل نکی که عمل که نو گوری بیا بنیولی کیگی <تصفح> یا دویم ইলلالمم مگر صغائر و اړو غناونه دا د انسان د پاره د دینه بچکه دلوم ګران دي مچ انسان د لوی غناونه نه نو دا اړو غناونه به الله پنی کو اعماله باندې کی ذک ان الحسنات یذهبن السيئات <تصحكي> <تصحكي> نوبیا بدا استثناء من قطع شيء الا للمم لكن للمم یعنی وړه ګناونه الله الله او یاو لماوی الا للمم مگر لمام لمام څه ته انسان په ځړه کې یو ګناه اراده کاغت صغیره او که کبیره او بیا د دی داغی نتوبو باسی دزلن او رانه کی نپدی ام نیول نشتا ځکه عملی خوبی نرکڑه کن دی کن دی این رب بکواس علماء فیرایتی نن ربستا پراخ بخن والا دی او دال لپاک سپو دی پتاسو باندی از ان من الاروزوی کلی چې پیدا کریوی تاسو لردز مکینا از انتم اجن نام کل چې تاسو اجن بچفی بتونې اومهې کوم پهټ د میدو ستاسو کې انې ماشمان و واړوي غې و نه الله په تاسو پې فلاته پاک پاکمه کوي خپلو افسونه له هو لممو به من ت د الله پاک خپ د پارې چا چې ځانې بچکه دګناونونه افرائته الذي توله قلله قد اوست ده دی زینا زجر ده بیا علماء <تصفح> اولی کلی دی مراد د ولید دی خوار که پیر تی مراد که دیش ولید ابن مغیره و ای ایمان راوڑا ما تا کلیمه ووای یو کس غور فیغور ورک جوابی غیره تا تو مرد دلاشوی چده پلارنی که دین دی پری خوداو نوی نوی خبری اسمانی ده ورطو یرا و سو کور دا پیغمبر علی سلام وای شي دوم را عذاب دی دوم را عذاب دی نو مړه دا غی غذابونه وای ری دمه زکه می ایمان راوړ نا دا سړے ورتيو سړیا دیساندا تو ګور ته اوس دا غی غابونه یې ری دی مړه غذاب ما ترا واړه وا زپو شوستا غذاب خویشه وای مال او پیسه راکه خفه سید سره ډیری مال او دولت را راکه او زبا چی ده نو آغستا پا زیبانی قیامت کی آزاب زبرداش کن نو دو طوله که گوره بیا با تختی وی نه نبس با مای را خرس که آغستا آزاب را خد. نو پیسی وی لور کری وی دا واخل دی. و آزاب بستاشی وی کک بیایی واپس دا کوپر و طرب تا واوڑید اللاوی افرائیت اللذی تولا آیتا سوچ کرده دی غیسریتا چی واوڑید و آتوا قلیلا و آتوا قلیلا, و آتوا قلیلا يه يه وي. وي دي دي اي اطواع قليلن ابن کسی روي تاب داري او قلل لگه غنكي یا و اطواع قليل وره کل لغن او بياس شو اقدى اصل که ده تواهی پا عربه چهو سڑه کو يهو باسی کنا اولان دی روان دی غریب دیر حد پوری کو او کنستا اولان دی پاکیو لوئی گت راش چیز سمسر نکی نو آغه ما طوالے نشین نو دیو یرا دوسدان کی غذا به بند بلځے کی به شروع نو آغه نہ بس د سوکی آغه کوی پری دی سخ زے راګه نو دی توئی اقدا نو اوس عرب دا د هر آغه سری د پاره استعمال ای چیو کار شروع کی او بی نیما کی سکی پری نو دم ایمان رالو گور بیا واپس تک پری خود داغی نو واوڑید و اعطى قليلا و ركل لو غنت کمال یا تابیداری وکړه لغه و اقداو بیا ستړې شو بن شو ایندہ وئ ملغیبی اید سر دل میغف هو ير بس دی وینې خپل ځان لرا یو خدا مانادا دی وینې خپل حالت په اخرت کې جزګری ما با عذاب نه یا دی وینې هغه چې کما عذاب ددن پټ دی ام لم ينبأ ایدی نه ده خبر پاږي چې په صحیفو د موسی عليه السلام کې وی او ابراهيم او د ابراهيم عليه السلام په صحیفو کې وی الذي اغه ابراهيم عليه السلام وفات يغفر والده الله په دین باندې ټول دیني منلو الله تزرو وازرتوم وزره اخرى چې نشي بارول یو بارون کې بوج دو ګنا د بلچا الله بر په دیبه نه ته صبر نه لري چې هیڅ سوګ د چا د بوج نشو چاته واله ار سره به خپل ګنا او چته نو د اس پی سي ور کولې وا الله الا ما سعا او یقینا دا چی نشته د انسان د पारा الا ما سعا مګر بدله د خپل ایمان بدله د هغه چې کم عمل کړي لري الګا توجه کوه الله دلته وی چی انسان لاوا صرف هغه بدلا ميلاويږي چې کم لزان لا کړی د بل عمل پیداورتا نه ميلاويږي دا آیه دی چی امام شافعی رحمت اللہ علیہ د دین استدلال نشي هغه وی د ژوندو خلقو اعمال مړله اس پیدا نور کوي ولی د امر چې ژوندو نه ځان عمل کوو ته نه د ځان لا عمل نه کوو چې فی وغزا ول خلق پورس نور لېږي وی دا نه کیږي او دلیل ایت په الله انسان لیل انسان الا ما سعا دا اهل سنت والجماعت دا جمهور علماء مسلکدار دي دا حنافه مود نورم چې دا ژوندو خلکو د اعمال او ثواب مړو ترسي دو قسم اعمال لي چې انسان ته پیدا د مرگ نه پسره شي یو قسم هغه اعمال چې د انسان پاغه کې یو قسم سبب وو او دې مرشو نو دته ثواب رسی ا حدیثونه ثابت څنګه صاحب لګدا جمعه تا جوړ کړي ده دازمکه دې وقب کړي ده او ته مرشوي نو دا خوستا غ عمل وکنه او دا جاری دي نو دې ثواب تا په مسلسل ده د مرغ نه باد رسی تا په جنبان الله را ایستوا یا کوئی اس تیو، چا غریب مسافر لزمکا ورکڑی د چو پور پکی جوڑ کا، یا دی او طالب لا یو علم لا تبصیر او قرآن آغسته ده، کتاب آغسته ده، چه دا گور از ما بسواب کیگی خلقو تی بیان آوان، چې دینو بل ای کئی داسی او کار کرده ده، چه ستا پلاش شویو، او نن تمڑی او اغسوا اغ عمل لا جاری ده شته ده، و داغی اغنی کی بچالج، اب ما غت چاله چې چا دا عمل کړو دا خو تی پاکي خبره ده چې کوم کې ته سبب وي نو عمل به تاسو ورساواب به تاسو آغا چې هغه عمل بل سو کوي خپاي کې متوسر سبب وي لکه لکه څنګه یې نه چاته د علم خودل نووس چې هغه د علم محنت کې خو هغه طالب به کې چې ملاشه وي د مدرسو کې بناستی ته ومره خود هغه طالب داغه مولانا څخه عمل کې داغم سواب ده استام ثواب ولې شدت د علم تا خو دلار بچرا اوس ترې په مدرسو کې داخل کړي لري لار مر مرشونو دا بچې چې د دین کار کوي نو دا داد دی او د مور د دوالو د پارا یو صدقه جاریه ده ول چې دا بچې پیدا شولې د مور او پلار نه لوي کړه هغه دی علم او تعلیم پکړه هغه نو دا سبب دی کنه نو دا لکه د دې مړی چخلکاری خپل عملي دا څه نو دا له باغه پاره عمل کې ثواب بلکل ملاوی دی کیم د چا شک نشته پات شودا چې یو انسان په خپل باندې عملو مره پایی که سبب نو، باعث نو او دی یو مره تسواب بغی نو دارسی کنا نو پدی که زان پو آکا پدی که ده اخل سنت و الجماعت مسلک داده چه ده دا مره کم اعمال دی نو آغا یو خو آغا دی چه آغا پا آغا او اغنری کردی نه پاره کی اختلاف ده د احناف او مذب ده ده چه پا آغی چه پا ده ده. دا ده چګوره پاره کی چې کم محمد مل په دیمړي باندې فرض نباځه داسې دي چې هغه وارث هغه پورا کولې شی او باځه هغه دي چې هغه نه شي پورا کولې پدېیا به ورته لکه مثال په توور په مړي روزي وی او هغه نه دي نیولی په مړي باندې منځو فرض او هغه نه دې کړې نو وارث د هغه طرف نه منځ نه شي کولې چه ده وی بزبه منز کومه یو یو ده پلار اغا منزونه براه و گرزوما. وارس ده اغا طرف نه روجه نشینه وله. بلکه پدی کې حکم داده چه چې چه ده اغا با ده اغا ده طرف نه د ده منز و ده روجه سکی پی دیا او که ده ملی په غاره بانه زکاعت پاته ور. او زکاعت نو ور کرده. نو وارس ده کوله شی چه پیسی رواخلی و ده پلار اغا زکاعت زکه د کې نیابت شتا حاجم دغه شان مساله ده چې حج پاږې کې چې سړې په خپل ژوندې ده نو بل د أغره طرف نه حج نشي کولای خو چې کله مرشو یا ژوندې ده خودسه بیمار ده چې نشي کړل نو بل کس د أغره طرف نه حج کولای شي نو چې مرهم شي نظاما وارثان راولېږي ته پلار طرف نه یا مور طرف نه حج کینو حج کولای شي داغه اعمال شو پاتشو نیک عمل داغی سواب مڈی تا تب بخلق. تبصیر سراج المنیر، تبصیر جامع البیان، داس نور تفاسیرو، اللوباب فی الجمع بین السنت والکتاب، دیتولو علماء و مفسرینو، دا تقریبا شلپنزیش وجوحات، شل وجه تقریبا اگادر جمع کڑیری دلائل دو قران او د حدیث چې د ژوند او خلق او د اعمال و پیدا مړ ترسی او ما په خوادت دا دین درس کې ویلی خووس مشکل دارې چې دا کوشش کو چې زړه ورسی واخرته کنا هغه وخت کې ورزه دې وي زکل کلری مرګ ورو ته ما درس به مو شو د ما په خین نه بعد به کې خوګت خوب مو شو خچکر به پکې ولاګولای شو ده او اوس خوچمن درس لاس کو نو بس مازیګر باندې مزده شوی پتہ باندې سره په وینش ورزيلند شوی نو هغه په خوانی درسونه اوس نهي اوس بزرب منډي وو کنه ځان برا سو اخرته نو کینی دا او جوحات ما درسونه کی ویلی دي چې کوم سابقه زمون درسونه دي نو پې کې ما دا ویلی دي حضرت اوس خلاصه خلاصه ويم تفسیر میله تیات ځان لګور او کني ما سره ځان لی لیک د یو انسان عمل که بل تنه رسیده نو جنازه ده چا عمل ده؟ د مړی عمل ده که ده جوندی ده جوندی کار ده کنه نو بیا با ده جوندی په جنازه الله اللہ مڑی تبخنه نکوله د یو انسان عمل ثواب که بل تنه رسیده نو دعا خود طول منی چه دعا اگه پیدا مړو ترسی رب نغفر لنا ولی اخواننا لزینا سبقونا بال ایمان نو ګوره دا دعا, دعا عبادت ده کنه رې او دا د چا عبادت شو د مړی کده ژوندۍ د ژوندۍ انسان نو دا دعا پیدا نه ور کول بیا ا مونږه د روزانه د خپل مړو د لپاره دعاګانی ولی غواړو دین دا معلومه شو چې د ژوندۍ عمل مړی لا پیدا ور کوي د قشانا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په بارکه قرطبی نقل کړی دی چې دا غیر او عبدالرحمن ابن ابي بکر رضوی الله تعالیه هو هغه د وفات نه بعد حضرت عائشه اعتکاف تکې ناشتا او دا اعتکاف صرف د خپل رور د لپاره کوم چې له دې ثواب اغېته ورسی تم کولې شي راسخه لار د وفات د مور د وفات د بل او سوګر رشتہ دار وفات د داغه لپاره اعتکاف تکې نه چې ثواب یې رسی کولې شي ګنې عائشه به ولې داسې ځان ستړي حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا د خپل ااا قرور د ترپنا خیرات کړو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ د ترپنا او یو غلامه آزاد کوو د دې ثواب دی, دی الله غا تووره سي نو ګوره خیراتوم چې د یو انسان د عمل په دبل تنه رسی نو نبی عليه السلام دو قرباني کړي وي په اختر کې یو قربانی د خپل طرف نه او دویمه واذا عمل لم يزحيم من امتي دا د هغه چا د طرف نه قرباني شوه چې زموږ امت کې هغه قربانیاں نه نې کړې او حضرت علي رضی الله عنه په دو قرباني کولی یو قرباني به د خپل ځان د طرف نه ووکړه او دویمه قرباني به د نبی الله علیه سلام سری شو نو داسې موړه به شماره د لایل دی چې د ژوندو خلکو د عملو پیداغ ملوو تهې دلی اوږوت حدیث دی مشهور حدیث دی چې ساب راهغې س د رول لاان هو مورې و پات شوهسیې ونویل و په وپات بندو. که خبری کلی کله ونه وصیت ده کله خو خبره ونه کله شو زدا غیر طرف نه صدقه وکم کم رسول سلام تو یاو و کم صدقه بهتری و توی آو وی کم وی دوبو کوی ی او کنست او دد سعد مور د پارسه ششو صدقه شو نبی رسول سلام اور تو وی لچ نه او، کنا ااو اغه یا رسول الله پلار می وصیت کڑے ده چې زما د طرف نه بسل غلامان ما واپس زیاده وای سل غلامان من دورونی تقسیم مکو 50 ا مادی 15 میں فورور دی نا ضرور خو می بس ولگی دا 50 سے ازاد کر زرا غلے مکہ زما پلار تے سواب رسی گی نو چزو پلار پس زم 50 غلامان واخل موازادے کوم او که رسی گی نو اس سے سلا زان ستڑے کوم نبی علیہ السلام او توی ثواب بو وترہ سے خو کستا پلار مومن وی چونکہ مومن نہ دے نبیہ ثواب نہ رسی پلارے دو حالت کی و پات نو ګوره که مؤمن ویني بیا ثواب را سي ده شماره دلایل دي علماء نقل کړی دي بیا نو دلته به سمانا کې دلته دا غ مطلب نه ده پدې امزان فوکا دا عمل علی انسان ته پیدا ورکی چې انسان کې اول سي ایمان وي که ایمان په کنی نو بیا پیدا نو ورکی نو دلته به معنا د شي چې بی ایمانه سړي له دبل عمل پیدا نو ورکی دلته چې پیدا ورکی نو په ایمان به پیدا سی شوه او دو هم داې چې انسان د پاره مګرغ چې د کم مینت کړی دی بدلهغه چې کم عمل کړی اوس دا خو د شو چې عمل کړ او دخواخواه دکه د ځان لاخلی او کده سکی کوې بلې بش دخواښه لکه تم دو کې که پیسې کور کې دی او کبل چل الیل انسان او دا چې نشته د انسان د پاره الله ما سا مګر بدله د خپل ایمان وان نه سا ی هوو سو ده او یقی بدله یاد د کوششي هغې بدله چې د زردې چې د طب خودلی یا سزا د عمل د د زرې چې د طب خودلی شي بیا چې دینو بدله به ور دی چې د ت بدله پوره اننه الاره بیک منتهه او یقینستا رته د انتها واپې وأن الٰ ال إلى ربك المُنتهى د دې سمانا ده يوم أنا ده و أن إلى ربك یہ ستا عرب تا د انتہادو می دونو الکه چټول لاریو سڑی باندې بنشی هر تر اپنا مشکلاتي نو دو می سدے ক্ষমা بسرف سوخلا سئی یو اللہ نو رب ته انتہادو می دونو دام رب ته انتہاداد جلا ود پریا دیم مانا او یہ چینن رب ستا تچ دینو انتحاد سوچنو د پکرونو دام سم نبی علیہ السلام پرمائی چې تفک کرو فی الخلقی ولا تفک کرو فی الخالقی مخلوق کې سوچ پکر کوای دا اللہ قدرتو نپکی معلوم آوائی خو خالق پبارا کی سوچونه نو پکرو نا نکوائی سمانا تاسو داغی اغی سوچ تنشی رسی دیست تاسو ذہن وڑو کې دیست تا توا شیطان وائی چیلک دپ دازمک چا پیدا کڑی دا نو تبو توی الله اللہ اسمان چا پیدا کڑی دے نو تبو وی اللہ غرون در یابون چا پیدا کڑی دی نو تبو وی اللہ نو بیا بدا شیطان ظالم دا سی رورو تا توایی خوا دار سخو پیدا کړل نو دال لہ پاک سنگ پیدا دے دا چا پیدا کل دیت و دیور ورسی چکم سړے پدې کې مخ کیږي نو نعوذ بالله هغه وای چې د عرشه بغیر خالقانه پیدا شوه نو الله خو هم چا پیدا کړی هغه څنګه پیدا دی نعوذ بالله پدې کې وستک تا پر کې کې چې دا سوچونه کې الله قائم به ذاتی هې دې چا پیدا کړی نه دی داسی یو وخت پې نه دی راغله چې ګینه الله نو او بیا موجود شو بس موجود او موجود او موجود دی هو شې موجود وو موجود دی او موجود به چکه کله ستا سوچ د غي زيتلار شي نو دې کې اوس مخ ته مزا زکه چې زموږ سوچ خود مره غو نه ماز غري ټول طال دا الله زادر لوي ده نو تو وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دغه زينه سوچ منا کا بن کا توصيه از ستا خصوشو که گانه، تا بوچه لکه دا سنگ دا اقل منی ایره دا خبره، او که نا؟ ستا اقل دا منی کن منی، چې دا دوم رلوی اسمان الله پاک بغیر ستنو و بغیر دیوالا بغیر بی مود راوله ده، تو خو یو گتی پا دیوالا کیسار کذبی اومنه، تو خو مره یو نره یو سپکا بنام نشی ساراوله، یو نریتی له م نشی ساره واله نو چې رب العالمین دا دومره لوی کائنات پیدا کړې دی، دومره لوی اسماني بغیر پیدا کړې دی، زما اوستا دماغ او تن رسین او رب ته بل کمزینه او رسین دا دومره غرونه پیدا کړې دي زما اوستا دماغ اوسم په دې کار نه کې چې د دستې سینې پیدا کړې کیې دا دومره دې روپې پیدا کړې او سم ځما استاد دماغ په دې کارنه چې دای دسن پیدا کړې لري دا سوچ کې چې الله به د سنت جوړي او سب پیدا کړې دا سستا ورکم څنګه کار بس تو سرب دامنه او تو به او عزوب الله من الشیطان الرجیم ٹھیک شو وا ان الى ربک الملتح او یقینن است ربتدا الملتح انتہا انتہا د سشلکا سوچنو او د فکرونو وَأَنَّهُ هُوَا اَزْحَكَ وَأَغَكَى او یقیناً دا اللہ چه دیانم دا غا خوشحالی امرا ولی او خبگانون امرا ولی لبزی مانا دادا خنده ولمکی او جڑه ولمکی علا که خاندی سرکل چه خوشحالی کلی او جاری علا چه پریشانه خوشحالی او غم آغرا ولی وَأَنَّهُ هُوَا اَمَاتَ وَأَخْيَا او يق د اللهه کول هم کې او جوندي کوونقيي و هو خلله خزو جت ذکارهل انسا او قن دله تاله پیدا کړيدي جوړينارینا او زنناان من نطفت د او ساس کنا إذاذا توننا کله چې رارحم کې وررزی شي و عليه نشأت آخره او یقن په د اللادي پیدا کول الأاخرى روستنی دوباره و عليه نشأت الأخرى اخرا مراد ششي دوباره چې قیامت کې الله دا خلق جوندی کوي وانه هو هغه اغنا او اقنام او آیت نن دا الله تعالی مالداريوم را وليو غريبيوم را ولي څوک مالدارا کوي او څوک غريب کوي وانه هو رب الشعرا او آیت نن دا الله تعالی چې دین او داد رب الشعرا استوري را دیو که پا مشرکون بل کواکیب باندی چی تشیر آسطور را مدد که اینو دا اب سوک دی اللہ دی نو اللہ ولی نو را مدد که او دا آغا سطور او چی دا جاہلیت که با بازی خلکو دا دی عبادت کو علماء چی ہوا که کب ان خلف و الجوزا دا یا سطور دی دا جوزا سطوری نشاتا خوزا آقا بیلی چی دینو آغا بد دی عبادت کو جاہلیت که الله الله او اول آل نو چه نو ده دی بنیاد چه کی خودونو آغا ابو کبشا کی خودو او ابو کبشا چه دینو دادا نبیلی سلام پنی کو نو کی د مور خاندان کی راته د مور طرف چه کما ما خلی طرف پای پا کیو پخوا یو بابا تر سے وداغنمو ابو کبشا د دیواز جنا چې مشرکانو د قریشو با کله نبی صلی الله علیه وسلم ته ابن ابي کبشم ویلا ابن ابي کبشه به تر دیواز نه ویلا چې دا د ابي کبشه په نو څوکړو څوګرا ته د مور طرفه نه سابله نبی مور الله مدینه طرف و بنی زهره د هغه ما ماګا او بلار چینو اغا د قریشو طرف نو وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هو, هُوَ أَغْنَى وَأَخْنَى وَأَنَّهُ هُوَ, هو رَبُّ شَعَرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَأَنَّهُ يَكِنَنْ تَي اللَّهَ لَا كَرِدِ عَادِيان تَخوَانِ قُرْ عَادو هذه الآلاء يَو عَاسِ ابن عَابِر يَو عَاسَ وَدوَي مُو عَابِر عاش چه داغی اولاد وی دا اولاد او عابر چه دینو داغی اولاد دا عادی سانی دے بیا وانهو احلکا عادن الاولاد دا قوم حودو يقينًا دي الله پاك حلق كده دي عادية اولاني سوا سمودة او سمودية ام حلق كده دي قوم دي صالح علیه السلام و بس اسو كداغين باقي پريخي نري و قوم نوحين او قوم دي نو السلام من قبل دي پخوا حلق كده و يقينًا دي هم از لما و اتغا دير ظلم كونك و دير سر کشي كونك و المعتفق تأهوا او اغاقلی التشوي او حلق شوي قوم لوط علیہ السلام فغشاها ما غشا پس پټکړو اغیلره عذاب سلوي پټاولو فبأي اعلی ربك تتمارا پس پکه ميو د نعمتونو د رب ستاسو شکه هاذا نذير من النذور الاولا صداقت د نبي دا نه بيچه ده نو يره اونکي ده ده نه يره اون کولم بنو نا مستانو عزیفاتل ازیفان از دې شنو دې کېدون کېشه ازیفا عزیفاتل ازیفان از دې شنو دې کېدون کېشه چې قیامت ده لې صلاحا نبي د دې د پارا مين دون الله ما سوا د الله تعالی نا کا شفاء سوق نفس کم دې احکارا کې او فمن حاضل <سؤال> حیې تعجبون ددې باید نه تاسو تع جو کوئ ددید پرران نه و ت او صنداگانې کوئ ولا ت او نه جاړی جړ نه کوئ انتونم ساميدوننه او تاسو چې د نوغاپې لئی په جت په ن په جالت کې پراتې ف شودول اللهیوا بدو په تجدو کې د الله دپاره وئ الله۔ الله تو سجدی وا لگا وی او دا اللہ عبادتو کیں نو پسورت کے احراد و اقسام و د شرک او دا رنگ مشرکون او دا غشنا مشرکون بالقواقم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساع وانشق القمر و يروا آیه یعرضوا و یقولوا مستمر صورتې غار مکی صورت دی په نزول کې ودر ر پس د صورت توت نه ناز دی ترتیب د صورتو کېڅور پ دی پس د صورت نه جمنا رابط او مناسبتې د معسبب خ سره ده دی په مخکې صورت کېردو د شیر کې اعتقالی په دی کې نفی کې د فی البرکات یا مخکې صورت کې ویلی و عظیفه ت ظفهسط. نو پدې کې ویل شي اکرابتسا قیامت ډېر نږدې شوې یا مخ کې زورنا واګه خلقو ته چېږي قران پورې استهزاګانې کوالي پدې سورث کې داغي ان تار ذکر کړي دا, دا معجزې د رسول الله نه چې سموجز فوق موني وت په مينځ دوکړو بیا نه مانند یا مخ کې سورث کې ذکر د اقوام مکذبو او اجمالانو پدې کې ذکر کړي دا اقوام مکذبو او 500 تمثیلان د مثال په دعوه دو صورت نفید شرق فی البرکات چه برکتونو چهولو والا یو اللہ ده یو کم پندستم آیت کی براشد خلاصه د صورت دا صورت چه ده نو پده که اول زورن دا منکرینو دا موجزاتو تا بیا تسلید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا مختصرن بیا تخوی پی اخروی ده او بیا ده تخوی پی دنیاوی مثال زی کت پا پینزو مثالونو بانده، زورن آور که کافر تا، بیا تفوی پی اخروی ده و پاخر که دعوی ده صورت، او زیر ده مختصرن طول و ممنانو تا، امتیازات د صورت، صورت منتاز ده پا موجزه ده شق پل قمر، چه دیکی ده سپوگمه ده چودو زی کرده، دارنگے صورت ممتاز دے لپس دو والا قدی اثر نال قران ال ذکر فهل من مدکر سلور زل بداری دارنگے صورت ممتاز دے واقعات دو بازی انبیاء او خاص طریقہ ددیزے نشپا گم باب شروع ہیں کم چے د صورت سبانه سلورم عیسو داغین دا باب بروانی تر صورت الحديدہ پوری پدې کې تقریبا درې صورتونه دي پدې کې دا مسله و ذکر کې انفيذ الشرك فی البرکات جدا الله نما سوا بر سو برکات تشاوله والا مشلي برکات یو الله اچ ایک ترابت ساعت وان شقل قمر دیر نذشو اختراب باب ابتعل دیر نذشو قیامت او اوچا دل اس پوغمه دیسمانه امام مقاتل رحمت الله علیه وای د کافرو د نبی صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه چې ته نبی او تدان ته نبی وای نو مونږ ته په خپل نبوت باندې معجزه او خای رسول الله صلی الله علیه و توی ټک دا کنه کومه نو دوی ورته ویل چې زمنګ دا دا سپوگمی زمان د پارا پمینز دو ٹوٹی شی سپوگمی دو ٹوٹی کراوی غرز وقت کتا نوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سپوگمی تدا سی شارو او سپوگمی اللہ پا دو ٹوٹی کراو پرې اپریوت نیمہ پا جبالی ابی قبیس راو غرز دا نیمہ خوا او بیا اللہ پا کو اپس ورگر او رسو لخفل زی طول اگید دیکا پیرانو داولی تا چکه کم په دغه مقابان باندې ولاړو او دومره بدبختو چې بیا یې ایمان را نول او بیا وي چې دا د اخو چې د نور سخت جادوگر پیغمبر دې دومره ناقار جادو کومنه دی لیدله ولی وه پزمک از ولاړ دی وسمان کې جادوکار خو هغه مه یې پراو ورزول نو معجزه ور چونه ویلو اللاوی اقتربتی ساعات دید نیزده شو قیامت و انشق تلقمرا وشل دلس خوگمئی و این یرو آیتن ریزو دو دیزین ترشپگم پوری زواجیر دی په حالاتو د که کو دی آیتن یو نخوایا موجزا یو ریزو نو دی مخڑی و یا قولو اوائی سحرم مستمر دا دی جادو مستمر معنی تا وکی دا یو معنی مستمر معنی دیر د دا مر نماغوز دی جادو دیر تریخه دویم معنی و یا قولو اوائی دی سحرم مستمر جادو دی مستمر معنی دیر مزبوط یر دیر مزبوط جادو دیخه یا سحرم مستمر جادو دی چتنون که ری دی دنیا ناسمان نا تا وکذبو وطبعو احواه هم او یا دوی ممانه اقتربتی ساعا دی اقوان شق القمر انشقاق القمر نموراد آغاز توگمی چودل دی چه دی قیامت خریب بچوی رو بغرزیگی نو دا خوبیا یعن شق و کارو مازی راوڑی دا دا پار دا دی چی دا یکینی خبر دا, دا, دا چی دا با چوی اوزد و کذبو و طبعو احواء هم تکذیب کرده دی دا نبی علیه سلام او تابداری کرده و دخپلو وکلو و کلو امر مستقر او هری او کار د خیر او د شر مستقر مانا مقرر وقت بانده دی اید پر اللہ پاک وقت مقرر کرده دیم نو دید عذاب د پر مللا وقت مقرر کرده گنی پخواب اللہ تباک کرده و لقد جاهم من المبائی ما فیهی مزد جرر پتحقیص الراغلیو دیتا د خبرونو د پخوانو پیغمبرانو نام اگه چی پاقی که مزد جرر رتنا ما فیهی مزد جرر جر جر این اد شرف ناو د کوپرنا پکیمنا وا د تکذیب نا پکیمنا وا رټلو خدای دا, کوپر دا, کوپر دا, خدا دا واقعات نه اس عبرت وانه حکمت ام بالغتن دا عقل مندای خبر وی رسون کی وی مقصد تھا فما تو غن پس اس پیدا ور نقلایرا اون کو دیکھ الخلق تھا دیدی کی خبر و نہ منالکنا مستشلی فتو وال عنہم پس مخوال و یو یوم یذو الداعی پک مرشد آواز بک آواز کو ان کے الائش انقر یوش ناشنا تھا اسرافیل علیہ سلام بشکلی ہوئی او نکرو کوی چدا با دیر لوی منظری ار سڑه بطی یریگی خوش آن افصوارو هم زلیل بی بطی براو تیستر گید دائی یا خروجون مینال اجداس راوزی بد قبرونو نا دیک تخوی پی اخروی دی کان نا هم گوی چدای جراد منتشر ملخان دی منتشر گڑوارد خوارو آره سڑه چداس پی او پتی که روانی گنا ملخان پکی دیر او که ستا خیالي صديق ورته وي او صديق او صديق او هر طرف ته ټوکنا وي کنه دا قبرونه سمخريو سروست دي او یو خوا او سپل خوادي نو دای په لکه ته مول خان او گډوړي او اول خو به طرفه مرتملوم نه شکل د داعش په لې نو څوک به یو خو باندې وي څوک به بل خو باندې وي ورسته چې بیا دماغ کار شروع کړي نو دایي طرفه تبور تاوسی خیال ده لکه مثال د تل زلزلره الکه نه يا الله توبه نو ستا سوگ و پا دغی ور منڈیوئے سوگ و پا او و سوگ دو نرزوئے پا دیشو ور خلاسی. خپی باو باسی بار چه, چه کلشینو بیا بی با لار تکیوی او منڈیوئے. کنا خدلتا و اس پا منڈ زانو باسی. داس شگرڈ وارڈ برا پاسی گیو منڈی را منڈیوئے. محترین منڈیوہنکی وئی دئیلہ داری داری ترابتا یو مانا دوی من محترین آن. انہ غوغدون کی وے سرون لرا دایي طرف یا عامدين قصد كون کی وے دایي طرف تا يا ابن عباس سے وئی ناظرین الی الدا کتون کی یا محتئين کرام سے وئی فاتحینا اذانہم الی الصوت و گنہ بیچدن اوواز تکلا وکری او اکا چی اواز تسره اگو کلی لکه شور مکو او اواز دید اگو تا داسیکی که نا خیال دید؟ ادیبم دا اگو گناو تا داسیک کدی چه کم خوان دا اواز دید. یا قول <سؤال> کافرون و ایب کافران حاضا یو منعصر دا رزد دا سختا، تا دیر گرانه وراز دوس کذبت اوست تخوی پی دنیاوی کذبت تکزیب کرو مخی دا دینات قوم دنو علیه سلام اول مثال لما کذبین او بورا فکذبو عبدانه پس نسبت در روغی کرو زمنگ بندتان الکنو چه کذبو قبل هم قوم نوحین کذبت قبل هم قوم نوحین اوین فکذبو عبدانه تبیاس زبوتو خ داې ویللی بی وکن نه چې کس ضبط له قبلله هم کو منی نهبدته تا دویم فقط ضبوی ولې را لهما دا مکارر کو اشاره د کسرې تګزیب ته چې د ظالم د ظمونوبل کار نو خو تش تجیب کو تش تزی ت اصل یو خبره بهمن نه لکنه. یو سړی لکه یو خبره کې لا ده زدم یو شیر. بیا پاره خبره کې تا سر لاندې. جہ تکذیب تے اشاره دار یا دوین دادی چ اول نہ مراد کا زبت داغے نہ مراد جو تمام پیغمبران نو او فکذبو عبدنا نہ مراد دنو علیہ السلام تکذیب او دا خبر تا تمام اخ کے کڑے وا چدیو نبی تکذیب داس دے کرٹو تکذیب او یذرہ متو جی کا زبت قبلہم قوم نوحین فقط ابو عبدانا اول تکذیب فل وحدانیتو چا غور تدا توحید مسلہ کا ولا ندےو تدروج جنویلا دوین تکذیب نہ مراد تکذیب فل رسالت دے چدا پیغمبرین نہ منلا یاد چھو اول تکذیبو فل توحید چتدا توحید وین ادادل نہ لا دا زمونږ د خدایان و ده ی یوس نصر به او د دوین تګب مطلب دا شو چې مونږ تا ته د سره پې غمبر نهنو ستا پې غمبرې مږو چې تلا پی داغه دغ د پی غمبرې شو ځ کې دو کاره تی الله وقالو مجنونون او دجریر اوویلو د مجنون دا پیغمبر غمبر دی رالی نلی نلیې اوس دجرره ړتللی شو دی او او ده رتل شویره این جناتو ده دماغ خراب کریری یو مانا دادا یا دا قالو بانه چکم ده نو عطب تا دا یا خود ده عطب ده پا مجنون نو دیوه دا پیغمبر لی ونه ده و رتل شویره جناتو ده وټ گردوٹ کری یا دا وزدوجر عطب ده پا قالو او دا اوول د الله تعالی دې او د دې کا پیرانو حکایت کړي سمانا وکاله او د دې بهل مجنون دې دې له وانه وذجر او د وذجر مان دادا اني چ دې دې له وان توپ چ دې نو منا کړه دې دلارا دادا دد سنا د دعوته یا د شیطانو من نه کړی د د لره د دعوت نه یا درېمه نه اوس د جریر جریر دی به یوبلله دعوت ورکو چې وه ټ د لاره راټلی شودي به یو بل را وختل چې را شوره ټ لې تنک تانک دکه او داېره کلږې تنک په ده پهو په هغهسالو ته د سپل رانه الوي مغوبون یا چینن زم مغلوب میا الله نو تزما بدلو اخلا مغلوب ما نه کمزور ما مسوال راضی چې صورت سوافات کې خو ویلو چې زمو پیغمبران به غالبي ان جندان علیه هم الغالبین له هم له هم الغالبون صورت مجادله کې وایي صورت سوافات کې ویلو چه اِنَّا لَنَمْ سُرُ رُسُولًا روالاو سرق سوافات ایکسو تریت ترائیت سرق سوافات کی داوید وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ پتاخی سرطی رشوی ده کلمه زمونگ ده خلو نیکان و بنده پیغمبرانو ده پارا چی لگلی شویدی یقینند ده دی بخام خاییم داد که او یقینند دل زمونگ خایم خایم دی دی غالیب نو دلته تا چې چی ده پیغمبرانو بزیم داد کم او صورت مجادله که بمتا تا بیا ویشتمایید مجادلم لگ روالا و خیر ده آیت اکیس اتویشتما سی پارا قطب الله لأغلبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز مقرر کرد الله يتقدير كي لكي لكي لكي جميعا ما خواه غالب كي قم بزوز ما فيغمبران يقين الله قوي ده وغالب دی وده كتل ده دو آياتون خدا ته تمارا واد وول نورم قران كشتا ده ده نده معلوم شوى زما الله وزمان انبیا آغب اوزار پیغمبرانو امداد کوم نو دلته هغه ولي وی چې اني مغلوب ز کمزوره او الله زما بدلا اخلا امداد را ده وکم نو جواب الله ویلی دی کنا چې زره خپل پیغمبرانو بدلا اخلا امداد کوم نو ویناک تر قومه تباہ نک د دې نه مراد بادن چی در نصرت نپس زمان پیغمبران غالبی، اول خوب خود مغلوبی چی غیوی و خلق دید. خوب با در نصرت بزمان پیغمبران غالب کیگی، او دل تا چی دویلی و چی انی مغلوب فان نو دا قبل نصرتی ویلی. چی در اللہ لا امداد لانو را نو خود مغلوبو، چی امداد را غلینو غالب شکنه، نشکال ختم شکنه. دو امداده، چی پا آغی آیاتونو کی غلبت و خجت او د دل دلیل دل دل مراد کرد بیا به مشکال نه جوېږي چې زمونږ د خپلو پهې غمبرانو امد کو زمونږ دله به غاالبه د دلیل پهله حاض او اصل قوت د دلیل دی یو سری خبره مضبوت نوقا په دشمنبانې کم زور هم دی نو خلک کوی خبرې حق ده او چې دلیل ور سره نه نو ډیر زور ور خل په نج رم خبره صحیح نه ده یاره زلم زیاته کې نو کاپر که ګوره زور وو و خبر غلط و نظالمان و پیغمبران که کمزوری خو خبر حق و نو پا حق و دل غلبه ده حجت مراد دا. یا دل تکی ابن عطید ریم جواب که اواغا داسه وی چه انی مغلوبون فن تصویر مانا کو متوجهو کوا انی مغلوبون یا لازم مجبورشو مخیروتا فن تصویر و زمان بدل و اخلا اللہ دیکھا دیفعا. پیر نور دیر تنگ لما. لما نو در دیری مجبوری دیر نمی خیره شروع کری زکا چه پیغمبر اسی خیره نکی داری اسی خیره نکی دیخو بطا تا دعا که تد زان نبنی خبر فتحجدو که در پرز منزون نباد در او سون و در بیانون نباد بطال دعا دا دعا خو چیز لده و لستره که نو که دیشی چی تات پا خصوصی اوقاتو که شروع. کہ خدایا دے ظالم نہ مخلاس دا تبا کا دے ہر ہر ندیم اے چھ اللہ نہیں مغلوب ان ز مجبورہ شمہ خیر ہوتا فانتاسر پستی زمانہ بدلا اخلاق امداد را لوکا اللہ ففتحنا ابواب السماء پس کلاو کڑے کل منگا دروازے د آسمان بے ماء منہمر پاگی اوپر ا بے کو باندھی خیر قبول شے را کلاو کڑی منگا دروازی دا اسمان صرف بارا اسمان نموراد ور یزیری. او یا بارا اسمان حقیقتن. واشوی کلاو شوی نو. کلا دیری په پکاری نو بیا و بزیس خلق سما غیر رو چد کی جنو. نو بیا سمی را روان الله د اسمان دروازی کلاو کڑی جسمی لکه دا پرنالوی دا و برا بیا ولی. فپتحنا ابواب سما بس, بس کلاو کڑی منگا دروازی د اسمان پا غیبو من حمیر کو باندې. او روانې کړهمونږ د زم کې نه چینې فلتقلمه پس یو شوي اوبه داسمان او دځم کې حالله امرین ام هغې کار قد خدر چې دغې تبییر کې اندازه شوي وهعمل نه هو حالله ذااتې الوه حوه دورکلو منګه اغ لاره او دغه مرګرو لاره سرورکړو منګ اغ لاه پای کشت چې خاوندر د تفو دې خونووه تجری ونې نه روان دا کشت زمونږ په هفاازت یا زمن پلی دو جزاان لیمان کو فیر دا بدلو داغی چا چه داغی ناشکری شوی وام دا خود برد علا که هر پیغمبر دا اللہ دا طرف نیو نعمتی او دا پیغمبر خلاف کول دا دا اللہ دا نعمت صدا ناشکری دا پدی زیبان موداری کلی کلی دی ویلی ان نبی نعمت من الله زکن نبی چه دی نو دا دا اللہ یو نعمتی الله قرآن کنا وی چې وامر صلی کا الا رحمت للعالمین نو نو علی سلام مد الله یو نه نعمتو خو چې کل د خلکو داغه خلاب شروع کو نو د یو قسم د نعمت به قدر یو کړو نه شکر یو نو الله ولا سزا ورکړه د نبی نه بعد حق پرست عالم داوند الله یو نه نعمت پیوکلی والو خو چې کل د نعمت نا شکر یو کی خبر او نه نو الله ولا عذاب ورکړه جازاه دا بدلولی منکانه کو فر داغې چا چېغو چې داغنا شپری شووه وال <سؤال> ترک نه آیا په تاخی سره پریخی منګ د واقع یا او نخه د ابرا پر شتهې سووک سوچ خوون کې پ د غتون په سررنګ ی او زماذا به یال ولااق یا سرهنلقرآانه ل ذکرې په تاقی سره سان کړی دمونقران د پااره دی یا د ولولو فحل م مدهکرشتېڅوکیا د اون کې یا په دغتون کوې دې واقع نه بعد وړي یا خو واقع عمراد او یا دا ټولقرآمراد دی چې دی ک نه تامنګه اس کړی دی مخنی کې تابونه هغه به صرف چې دینو په ته یاد یا. پیادو امت تا دانشو یاده ده او قرآن دا الله خصوصیت تا دی وله ده چه وارا وارا ما شمانویم پیادو یاده او دا تاسو تجربه او کئی دا خصوصیت د قرآن, قرآن دی بل کتاب داسو نه یادیگه لگه سن چه قرآن ده حتی چه نه ندی اغم دیر گراندی چه پیادو یاده حدیث نئی ادبی کتاب سی لگا سنگ چ خلق سپاره پارا سی پارا او پاو پاو قران اوری داس خلق لگا بخاری او مسلم او ترمیزی او ابو داود او اوری بیا بقران دا بس یو خصوصیت دے دو قران چ اللہ پ دی کسانی پیدا کری او بل دوم را او گ درص ریو سی اغن کی سالے پک پور کیگی و یون کی ام تنگی گی اور او دا واحد قران دے چ دیتو سالے نہ تنگی چه داورز نختمیده نواللہ که سڑی پی مرکی گی. سڑی زف اخپل زهن که داوی ما. زوی ما چه داورز سمر وگدی نو دوم رخی. چه سڑی پکی خپ سڑی سینا لگی. نن لگ ما تسهولت ده. چه ما دا تیم را مخت گده منسکنوز با گورو چه ار ترس. یه نور رکل اخو با منکو مطروی روان. آنو لکه دا چه سمر وقو گد کی گی نو دوم را پدی که لذت قران کې دا خصوصیت شتا چې په دې څوک مړی کینا ولاقد یسرنل قران للذکر فهل من مذکر کاذبت عاد فكيف كان عذاب ونذور اوس دوی مثال نسبت د دروغ عادیانو پر سرنګي زما عذاب وي راول ان ارسلنا عليهم ريحان سورسورا یقینمن مغرا لګلې و پاغي باندې هوا تیزه په یوم الناسین پاغي راز سپېرو کې چې سپېره وي د دې د پارا مستمر چې دا سپېرواله د هغه به امیشي څنګه امیشا دې تر قیامت پورې د دوی په بارګي داسپېری وي تنزی اون ناسا یستلب خلق کلره که انهم آجاز و نخلی من قایر، گویه چه دا تنید کجروی من قایر زڑی، دا خلق بیرا غرزول او دا خلق دا بدنون ندیر دنگ دنگو عادیان سمودیان، دا پخوانی دیگه نا، پخ دا آدم علیه سلام پل، قد چکم دین علموی ستون زیراعه، شپیتہ زرا اوخہ زرا او زرا دی توئی ددګو ته د سُکې نوالې تر دېزه پوري دا شپیتہ زرا شرعی گزدای دُمرا وګدوالیو چې دا شپیتہ دُمرا لاسونه یو شي نژما خیال چې دې جمعہ د پاسه بل یو جمعہ دُمرا وګلګی نو کېدای شي امسې وو دُمرا داغه باډی و دانګ بیا رورو داغن رښتو خلق پختر روان دي دې حد تر اورسه نو دا آدیان او سمودیان خون پا خواتیر شویده دیم دنگ دنګې باډیانې ویانی ویانی نو چیو سڑه برا پریوتا دیزه نبا غزه پوری اوگو د تا بولد کجوری تنر اپریوتی زکر کنه هم آجاز و نخلی منقعیر دا تنید کجوروی منقعیر زڑیر منقعیر او دا هوا دمرا زهریلاو کنا کنا چیا سړے به د هوا را وګرځو مل وېک نه چې ګوتی به لري ګوتی به په کې تنه کیدی صاحب سم دنه به ختم شوه لکه ځړه ته نه د کجوري چې بارانونه نورونه پیښوي او شوي لاس کې راوچته نه ما تي کې نه ما تي ټوله ریجی ریز دا سه بدا خلق سو ښاوه دا سه به وس دا سه کمزوري کمزوري لاس کې به نشو چته دې که ا همجاو اخليمون یاد یا دمون قر تو چ سرته کټ شوې <متحدث> ویاچه دات نه ده کجروي چې سرته کټ شوې فکه فکان فا عذاب و نذور فسرنګو زمما عذاب ور کول او يرول والا قد یسرنا القران فتحک سر آسان کړه د مون قران د پڑھ د یادولو ایشتره سوک پند او نسیت غستون ک کذاب ثمود بن نذور دریم مثال نسبت دن دروغ و کڑاو سمودیانو د دروغ زنتیائی کڑاو د چا د دیارهون کو دینا مراد دی قوم د سوالی حالی سلام نظر زکا جمع راوڑی چې د یو نبی تکزیب تاستما بار باروی دی طول تکزیبی فقال ابشر منا ابشر منا واحدا فسويل يديه يا بند زمن يوم نتبعه من, من داغته بيداري وكو ان اذا لفيز ولال وصور يقين المنب قدغ وقت خا مخايوب قلي وانطوب كي لفيز ولالن في گمراي كي وصور مو خببيا سم گمراي ولي وني بيو يا يع صور يعني بسخت سړ سوی دور لمبی اول ک ذیکرو آلی من بین نه ایر راغلی د وی پدبانې زمونږ د میځنا بل هوقد ذابون اشر بلکې د د د روډیر در زیاد د روجن اشر ش یا عشر معمو ت۔ وره نبی تا بی در اغجن و متقبروی اللہ وی سیعالمون غدان زرده چی پوی بشی سبا صبا منیل کذاب و الاشیر چی سوک دیغا در اغجن او شری یا متقبران پتبو تا قیامت کی لگی انا مرسلون نا قطع فتن تل لهم و ذکر د موجزی دی, دی او دا موجزه دید پارواشی دی نبی صداقت دی شي. او دی مطالبه کړي و او به به زتیمو له وکړه منګراله ګون کیدو خو خير امتحان د پاره د امتحان د دوی فان پر تقیب هم پسته انتظار کوو د دوی او استبیل او کښ صبر کی صبر کوه و نبه او خبر ورکړې ته انل ما قسمتوم بینهم چې خلنو په تقسیم دی د دوی په میانس کې یو رز بیده ایس کی یو رز بیده او کی کلو شربین مختز واردوار هریو واردو عبوتا مختز وارد حاضری کلی شویدان یعنی حاضری که دیشی هریو نمبر دو عبوتا حاضری دیشی دا سنویلی شی فنا د صاحبا هم نو پس دیوازو خپل صاحب تا خود دار ابن صالف تا فتعاتوانو تور رواغستا یا <Yas Yas> فتحاتا لاسی اگد که یا فتحاتا زڑاور کیای اکرا فا اقرنو او خیسکرا زخمی کرا فا کیفا کان عذابی و نزر و سرنگی ری زمان عذاب ورکا ولو یر اول زمان انا رسلنا علیهم سوی حتم واحدا یقن منگرالی گلی و پاگی چغا یوا جبرین پی چغا و فا فکانو که کا حشیم المحتز ویر بس فکانو ما نسوارو او گھر زیدل دے کا حشیم المحتظر پشاندا حشیم المحتظر سمانا اول ما تو گرے جزم پئی کم حشیم ویلے کی ذرا ذرا المحتظر پشاندا ذری ذری ذری دا, دا غشپل جوڑاون کی د تاسو کتللی دا زمیدار د خپلو پټوته شپولو یا دا د ګډو والا د خپلو ګډو تګیر چا پیره شپولو چې دا او نه د شپې ګځې نه که نه غوررو پسې بند نو دا لګې خو په نوار او باران باې دا یا غزغی یا لګې نو دا ټولومر نروم پې لږې بارانونم پ لې لږ بیا چې کله دا شپول را وچت کې. نو که تاسو سخیالیلاندی داسې زره زره لړگی پاتشي تیلی تیلی بن بند د ګوتی عمر او د دوو ګد د ګوتی پورا مورای ولې شو داسې غټ او والا او هر څنګه تیری پکې ماچ شي ولې چا غې باندې ډیر وخت ير شوی ډیر و تشوي نو ځینورونو سرا او بارانونو سرا او بیا د خوځې دوه سرا که ډیر ماتره ماچ دا سم الله وهي ماत्रा مات کڑل لکا غش پھول جوړون کې چا غش شپول جوړ کړي او پای کې غلرګي ټول ماत्रा مات شي ها جوړ پھول فکانو په شودیت کا هاشم المحتذر زری زری زر زر په شان دا اغي زری زری اني زر ماत्रा مات په شان دا اغي شکول چ داگاہ گالر گدا گش پھول پھول مات شوی والا قریا سرنا القران للذکر فهل من مذکر تہ تحقیق سرا سان کڑے دمو قران عظیم دز دکڑے دپارا ائشترے سو پھندا غستون کے سلورم مثال نسبت دروغ کڑا قوم دلوت علیہ السلام بنزور بن پیغمبران ہوتا يرون کوتا دل تم نزور جماڑا یو تکذیب د ٹولو تکذیب این نار سلنا علیهم حاسبا یکیرن منگ را لیگلیو پاغیبانی کانی ایلا آل لوت مگر آل دلوت علیه سلات و سلام چی دو نونه وی اغام دا دینا بچکدیو نجینا هم بی سهر بچکدیو منگ آغی لرا اخلاس کرو منگ آغی لرا سهر وخی نیمتا مننا دا نیمتا زمان دا ترپناو دارنگی بدلور کون منگا من شکر آغی چاته چې چی اغا شکر یستی موحیدی تابداری واللقت انزره هم بد شطنا په تاخی سره یاروولو دلهلوتللی سلام داعذااب زمنګنا فمارو بنظرور ور په د شکړو بظور په یارون کوپې غمبرانو واللق د رادوو انزې في په تاخق سره د مطالبه داغنا دغ د میمنو په باره کېفتوا ممس نه آونه هم پس منګه واري کړړوي ړندې کړیوی سر کې دغې او سکې جبریل علیہ السلام سے داخل فل وزر دا سراخط ٹولی لاند نکا ولقد یسرنا القرآن ولقد صبحهم بکرت نازاب و مستقر او پتاخی سر رسار وقت راغلی او پاگی بانی عذاب ہمیشہ مستقر منا ہمیشہ سنگ ہمیشہอัลتا ہلاک شون اور پسے د قبر او د برزخ عذاب شروع شون بیا بدا جہنم غزاوی وبس ہمیشہ عذاب شوکان او یاد ا د چه اوس علماء وې پاغه زی باندې تور بدی بلی نو اوسه پورې عذاب فزوق و عذاب و نظور اوسه کې زما عذاب و يرول فتح کی سرا سانکڑے د مقران دس تکڑے د پارانو 185 دګستن کې 186 دکون کې څور ځلی در تهویلله چې قران نه سا دی اوپښستا د ک یادی او کې نه یاد نوله قد جا عاله فرعونو په تاقی سر راغلوله فرعون ته یارهونکې پې غمبران اوس دیځ کې نهمونی کرکې مثال د پونیانو فکذب ابو بیات نہ نسبت دروغی کلو ز منگیا تنو کلہ ٹولتا یعنی چھکہ معجزہ و تھا سلام علیہ السلام پیش کڑی وی فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر پس نیولیو منگا غیلہ رپن یولہ د زورا ورتیا پنیولو یولہ د زورا ور ذات مقتدر چھ د طاقت لا خوان قدرت والا او فارو خیر استبہا میں انکاری دی آیا کافرانس تھا سو مضبوط دی غرضی من الای يا دیکھتے ہو میں فرعون براعتن فی الزبور که نتاسو ده پاره براعت ده ده عذاب نه په گتابونو کې نو نستاسو که پر غوره دی او نده تا ایلان ده براعت شتا تاسو لبالله دیره سزاد آغی ندرکی ام یا قولو نا آم پا مانا ده بلبل کی وای دی یا ام پا خبلا مانا آیا دی نه نو جمعون منتصور منگر دل ایو جماعاتیو منتصور بدلا باغستن کیو یا ده یو بل امداد کون کیو اللہ ویسا یوزم الجم زر دې چې کمزوري بشیزا ټول کاپر ویولون د دبر او ابریشا ګانو لرا امدکشان او شوا چېل راغلی د نشکسته خوړل لري دا د عام د الله د نبی د حقانيت نه بل الساعۃ موعدهم بلکی قیامت اغا وسم مقرر ددے ہیں وساعۃ ادھا وامر او قیامت دیر صح دے او دیر طریق دے ان المجرمین فیذ ولالین وسور یقینا مجرمین فیذ ولالین وسور دی بے پ گمراہے کہ پ دنیا کے وسوروں پ لیوانتوں کی بھئی اخرت کی یا فیذ ولالین پ لیوانت پ گمراہے کہ دنیا کے وسوروں پ لیوانتوں پ کی دنیا کے دا د مانا په ګمراي کې د دنیا کې وسور او پاغيور ګرم کې به په جهنم کې الله الله ابن کثیر دل طریقې ان المجرمین فی زوالل و وسور ویده آیت شامل ده چه سوکا تدیسی پتونه متصیفی تولو تا چې گمراوی دنیا کې واخرت کې بسخت سخت کی بس که کافری او کبیده تیوی او کداری ڈالی والای چه ده نخی پکینو آغیتو ده شامل ده یو من یو صحبونه فی ناری آلاو جوهی هم پا کمر از چه براختلی شده پا ورکی آلاو ن سکوور پراته پرې یو پهېورې بیراکي الله بی زوکو مص سقر اوس کې سزا او مض د جهننم د وو ان نه کللهشي ان خلت نه هو ب قادر یا تیمونهر یو ش پیدا کړی د په یو خاندزا وما امرو نه الهده نهې حکم زمنګه مګری او یعې مونږته تصرف. یو حکم ب بس کالم حل بهصر پشان د ربد کلام حینبل بسصور پشان دراب دستر کې باندې۔ ذستر ګیرب سره بار سا سر شوی والا قد اهلکنا شیاکم فهل من مذکر فتحی سره هلاک کړي د منګرډال استا سو عیشت ده سو پند او نصیحت اغستونکه اور یو شی کړه ده یغیلرا هر یو شی چې دای کړه ده فالوه چې کړه ده یغیلرا فز زبور لیکل شوی ده پسحې پوکي پرشتو لیکل دي عام اللهم وکل صغیرن هر عمل وکبیرن او لو عمل, عمل مست ور آغا دیلی کلی شوی، این المتقین <سؤال> این از زیر یقینا متقیان فی جنت و نهار، اغیبی پا جنتونو او نیرونو کې فی مقاد سوی در کن پاگی زیده کی ناستود رشتیاو کې بی، غورا کی بی، عین دمالی کی مقتدر، و خواد آغی بادشاہ کې بی چې د قدرت والا ری، اللہ و اللہ دا متقیان با پجنتونو کی او پنیرونو کی بای عین ملیک دا ملیکی مقتدیر و خواد آغی بادشاہ کی بای چاگه دید و قدرت خواون نو پا صورت کی دعوه و نفی دا شرک پیل برکات چی دا اللہ رب و لیزدنا سو کھوم چی کم دینو خلاص اول آغا نشی کولی او برکت چی دینو آغا یو اللہ چی بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سورت الرحمان مکی سورت دی کو نزول کې 97 نمبر دی پس د صورت راعدنا او ترتیب د صورتونو کې پچ پا نمبر دی پس در صورت قمرن. رابط, رابط او مناسبت دی در مخ کی صورت سره پا گن و جو حاتو دی. یو دا پا مخ کی صورت کی ویلیو من هر یو شی په یو خاص اندازه پیدا کردی. اِن نا کل شی ان خلقنا ہو بی قدر. من هر یو شی پیدا کړې ده په یو خاص اندازه نو پدې کې وای چې برکت پکه الله چې مبارک فی کل شین هو الله دې یا مخې ویلو ریند ملیک مقتدر جنتیان به په خوا د هغه بادشاہ قدرت والا کې نو اس اغه قادر بادشاہ سوک دینو دلتوی الرحمان چې اغه رحمان بادشاہ له رحمان ذات ده کنه دا اغه رحمان ذات صبح کې یا مخ کی صورت کې تخویف او بشارت دلته داږي تفصيل له داود سوره المبارك فی کل شیء هو الله هر شی کې <تصفح> برکت <تصفح> اچون کې چدین دینو اغا یو الله دی خلاصه د سورث دا سورث د رکو باندې دی اول رکو کې با دلایل عقلی ذکر کوي په مسالې د توحید په دਵੇ مې رکو کې توحید په اخراوی به منکرین وتا او پدریمہ روکو کې بشارت ده مومنانو ته درې روکو او درې خبرې اوله کې دلایل دریمروکو کې توحید او درېمکه بشارت امتیازات د صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په ذکر د انعامات اخروی او دنیويو دارانګي صورت ممتاز ده د نورو صورتونو پا لفظ دا پا بی ایی آلائی ربکو ما زبان یو در شکراتی با پا گدار آزین. دارنگی صورت منتاز دی د نورو صورتون او نان پا اقسامو باغونو د جنتونو باندی. او دارنگی صورت منتاز دی پا ذکر د میزان او داغی د احکاماتو. دی صورت تا صورت الرحمان وی. زکر چی اول سر کرا غلی ده ار بی انتہامی ربان بادشاہ دے نو <متحد> دا صورت مصماشو پا لپس د الرحمان او دی صورت تاویلے کی گی عروس القرآن د قرآن ناوی دا قرآن خائس ولی پا دی کی دا اخیرت نعمتونا اللہ پاک ذکر کردی دی نو دا یو قسم خسن دے دا قرآن عزیب. او داغ صورتو چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په مکه کې په کاپیرانو په یو ډله کې په زور لسته و کاپیرانو نشو برداشت کولې نو حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یې دم راو او چې دا هغه دامخ هغه کې نخ جوړه کړې وي او یاد آده چه مخی پل مخی نسکور را ورزولی او پیرا باندی کردیو او پا حدیث که رازی نبی علیه سلام صورت رحمان پا وادی نخلقی ویلیو نو پیریان چراغلیو ایمانی پیراوڑیو او داغ سورت ده چه صحابو تا نبی علیه سلام ویلیو نو بس اغیو او خاموش ناس تو. نبی علی صلاتو و السلام وی دا صورت ما په پیریانو ویلو او چې کله به ما دا آیت وی چې فب ای اعلی ربکما تو کذبان نو پیریانو به ما لسته سونه ځواب راکو پیریانو به ما ویل لا بشئ مین نعمتک ربنا نو کذبو فالک الحمد ایزا منگا ربا ستا دیونی عمتا منگ تگزیب نکو منگ ستا ټول ما تونمانو او ربا تا د پارا سفتون د کمال بی نو دا حضرت علی سے بید قرآن حسن داده قرآن خون او لذت چه دینو آغا داده الرحمن علم القرآن الرحمن مہربان بادشاہ علّم القرآن خود نه کړی دا قرآن عظیم علّم القرآن خود نه کړی دا قرآن چاته چې خو یا علّم القرآن خود له دې قرآن خپل نبی تا او دا نبی فجر عبانې تول خلقو تا خلق الانسان پیدا کړی دی الله انسان لرا انسان یا مراد آدم عليه السلام او دا غنې ټول انسانان پیدا کړ یا ټول انسانان مراد دې ځکه انسان ته کې دی جنس یوتم وی ډېر او تم وی علمه البیان نو خو طریقہ دا بیان طریقہ د اظهار د خپل مقصد چص پکاری نو هغه ویلې شي اش شمسو وال قمرو بهسبان اش شمسو نور وال قمرو اوسوغمي بهسبان روان دي په حساب باندې دته خپل حساب دی په خپل ټیم نور راځي په خپل ټیم اوسوغمي او خپل زی تزي ون نجمو وشجرو یس چودان ون نجمو یو مانستوری وشجرو اونی یس چودان تا بیدار دیده الله رد کئی پا مشرکی نو گوره تاسو دستورو عبادت کوای سوگ دونو عبادت کئی من آغا خود درب تابیری تاسو علی درب عبادت نکوای یو ماندار ذېما مانا ونجمو والشجر والنجم وری وریګایګانی والشجر او لوی لوی ونی یسودان دا ټول الله ته تابعدار دي والسماء رفعها ووزع الميزان اسمان او چټکړې دی ګیلر الله و میزان او کې خودې د الله پاک پر لاله الله تتغو فیل میزان دا چې تاسو زیاتې م کوی په ټول کې پتله کې وقیې لوز نه پوراور کو تاسو ول بلک پربر کې ټول ل را بل کې فینصاف والله توخول میزان او کمی موور کوی خلکو وت ل په تول کې۔ د یو معنی یا والارض بیا د یو معنی دا دا چې واقیمุล وزن نو والسماء رفعها ووزع الميزان ميزاننا مراد ميزان د ورځې د قیامت الله اسمان پور تک لري او د قیامت تلم الله پاک کی دا حالت به وزن د اعمالو کی او ووزع الميزان چې ته چې زما تله رشي دنیا کې په دی تلو کې کلې م کووه د چا پ ټول مکوه چا سره پر ناپتول کې کمی مکوه بلهه وسمرف اسمان پ تهکړی د دی لره الله و ال میزان او کې خودی د طله تلی نه د مرات قران لوی تعالی دا ته ګوره واړه واړه اشیا تلې نو دا ښان د دین خبره وبوم تلی قران سر وګوره چې موافقین وی منا چې کله د قران حدیث خلافین او میمنا ٹھیک شو کنه وال اروو و حال اامام ځمکه چې دقیې خودې د اللهدي لره د پاه د مخلو خته ان د انسانانو د پیانو د پااره فيهفا کېتون ناخلو تل اکام په دی کې د میډیرې نخلو او تجرې ذات الاخمام چه د ده کسولو د ده غنچکونو دی کجوری غنچکونه نیولی دی والحب و ذو العصف و الرئی خان او دانی چه خواهن ده بوسو دی او د خوشبوی دارو گلونو دی اللہ پیدا کری ری بوس تیزان لو باس سارولا او دارنگی گلون الله پاک پیدا کری دی خوشبوی والا فابه ای اعلی ای رب کو ما تو کذباں پس پکامیو د نعمتونو د رب ستا سده دوالو تاسو دواله درو غوای ای اے پریانو او انسانا تکاظ زبان ربکوما یراوڑې دې توکاظ زبانم تسنیه دا ربکومام تسنیه دا خطاب دې انسانانو او پیریانو دواړو ته اے پیریانو او انسانانو در رب د کم نعمت تاسو انکار کوی نه منئ او خی کنا خلقل انسانا من سوال کل فخر پیدا کړې ده الله انسان آدم علی سلام اول خلقت داغو من سوال سوالین دو چې خاورینا کل فخار پشاند ټکری باندې چې خاورې دا سه و چې کړي واه لکټ ټکري او خلق الجن ممارج او پیدا کړې ده پیری لارا ممارج منار یو مانا پیدا کڑے دے پیری لارا، مماری جم من نار، تفسیر مدارک مانکی ہو اللہ بصافی، لا دخان فیہی، آغا لوگے تے مراد دے، چھے کی بلکل بلو بلو ام آغا اور تے مراد دے لمبا، چھے کی بلکل لوگے نہیں، نمانا بدا ہوکے، پیدا کڑے دے پیری لارا، د سے لمبی دو اور نام، او سچا لंबा وا چتور والے پکینو به ممانه مارج اگې تمویلې کیږي چې کم مور کې سروالی سر تور والے نو پیدا دا کله دې پیر لارا دوور او د لګي ګډوډ فبی ای آلائی ربکو رب ما تو کذ زیبان پس پا کمیو در نیمتونو در ربس تاسو در دو دوارو اے پیریانو انسانانو تاسو دوار در رو غوائی رب المشرقین و رب المغربین رب دے د دو مشرق نو او رب دے د دو مغرب نو اتا تمخ کے ماویل دیھا چکلہ تسنیہ راڑی کلا واحد راڑی کلا جمع راڑی تسنیہ پہ اتبار دوڑی او د دو جمی اوڑی کی جداز انور راخی جی او بیا جداز کی پریوزی جمی کی جداز انور راخی جی او جداز کی پریوزی زک وے چی رب المشرقین ورب المغربین رب د دو مشرقونو ده او رب د دو مغربونو ده فبی ای آلائی ربکو ما پس پا کمی او ده نمتونو ده ربس تاسو ده دوارو اے پیریانو او انسانانو تاسو دوارا تک تا زیب کوای درو غوای مارا جل بحرینی یل <tuna> تکیان یو زیروان کڑی دی دو سمن یو بل سره یو زیروان اندې اني ګډوډي روان کړې دي دو سمندرونو چې او زه دي روان يا ما راجل بحرين رايستې دي دو سمندرونو نا سر يوبل سره روان بينهما یو کې ګرخ وګیو پدی یو کې ترې وی دی بينهما برزخ الله يبغيان فميزدد دوالو کې پرده دا چې یو بل تناوري هغه پرده پرستر ګو باندې نختارې تاسو کچرت دې ټک پلم لاړې کنه دا تماشا وکړې قدرتی, <قدرتی داسنیو کو جدا روانې له داخړې به جدا روانې چې کوم ځای کې یو ځای کې خدا دې لفظې کې دا ښکاري او دا پرې ټول سمندر کې الاده سیسټم جوړلو چې یو خوا یو خوانات تر ویو فبأي آلاء ربكما پس په کومیو ده نعمتونو د رب څخه سودووالو تاسو دو دوالو درو غوي پیريانو او انسانانو يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يخرج منهم اللؤلؤ راوزيده دي دوالو نمال غلري اللؤلؤ غټه مل غلري والمرجان اوړي وړي مل غلري فبأي الا <سؤال> ربيكم ما توقذبان پس پکم یو د نعمتونو د رب ستاسو د دعاړو تاسو د دعاړو غوایي اے پیرانو او انسانانو ولَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كُلِّ الْعَالَمِ اودا پاره د دې الله تعالی الْجَوَارِ الْمُنْشَآت اغه تون کې کېشته دې یو مانچ پیدا کړی شوی دی یا المنشئات چې اوچته کړی شوی دی په بحره په سمندر کې کل عالم پشاند غورن وباندي یا پشاند لوی لوی بنگلو وباندي هیڅ سمندر کې را روانې ته پورا بنگل را روان دی ها نه کل عالم پشاند لوی لوی بنگلو فبی ای اعلی ربکما توک زبان پس پک کمیا ود نعمتونو در رب ستو دواړو تاسو دواړو درو هواي کل من علیها فان و یبقا وجو ربک ذل جلال و الاکرام اوس دل تلک توجہ کا خام وصفوره خدلایلو نو داریو سره دا ټکه به تطوسه لګي د چف به اي علای ربکما توکا زبان رستمي رکو کې نعمتونه دي نو فبه اي علای ربکما توکا ځبانداريو نعمت سره لګي خو پدی رکو کې تحفیفات دي پدی کیچ دې کنا عذابونه دي یری دي نو پدی سره ووصف به اي علای ربکما توکا زبان څنګه لګي ځ لګمه خو تااسې چې ود طبته ووج کې خ اوسګوره توویل شام جو کلو نه علی حافان و ب وجهه پېل جلاللی والقررا لزی ما نهولواوره. تول آغا سوک چی دی پا دی دنیا کی پناکی دونکی دی اینی دی دنیا په مخدین و پناکی دونکی دی و یبقا و جو رب کزو الجلالی وال او باقی په پاتی کیگی زاد رفستا چی خوان دلوی شانو دی زد تی پسې وی چی فب ای آلا ای رب تو کز مالک عمر خنیمت نه ده څنګه وای چې فص فقط کم یو د نعمتونو د رښتا سده دواله تاسو دواله درو غوای مرته هیڅوک هم نه خوشالي خوشالي بډا با بابا وی خدای پاک کلهګر له عمر را بډي ابي متغاله نه دی زو ته دم تو ته غاله نه دی او الله پاک وی چې فب اي اعلی تو کذبان دې کني نعمت کمه مړ اوس نعمت یو نعمت پکې داده تفسیر قرطبی لیکلي دی یو نعمت پکې داده چې الله پاک دا ټول دنیا او خلک چې دینو هغه په دې کې برابر کړی وی کل ومن علیها فان تول هغه څوک چې په دنیا کې دینو هغه پانا کې دن کې دی نو دا شکر ده چې طول خلق باندې راضي او کچر ته په یو چارات له او په بل نو بیا ډېر رګران وا ان همد شوکان حضرت خانصا رضی الله تعالی عنها دا قرطبینې دلې کړي دا څه تفصیل به حضرت خان سارز وی اللہ تعالی انھا رور و پات شو نو چرور و پات شو ما غ ډېره پریشان یو شیر وی والاولا کثرت الباقی نہ هولی علی اخوانهم لقدت نفسی کغیر چا په رده خلقو پسپلرونو نه جړلئ او غمونه ورکرنه راتلئ یوازې پمار غلې وی رور می مړوی نو ما بد غم د وج نزان وجلې وی خوزان لتسلی پا دی ورگو ما چی یو پا ما باندی نده پر طولو خلقو رازی دای اسانی شوکنا چی چې کم اسانی او نعامی نواغی که خلق دونه نا پریشانه کی یو, یو، دوی دا دادا چی مرگو نعمت دی دا مومن دا پارا ولی نعمت پکی داده چی سبابو نقلی الاداری الجزائی و سواب علکیو سڑیز محنت کڑه دی کوشش کڑه دی نو دی دنیا کې فوجکجم میلاويږي هغه چې مړشي نو په مضو ب شي دلته دردونې دي بماری دي دلته غریب د غریبیې دي دلته پریشان دي دلته روجې دي لګې دي تنډ دي بخواوب دي هلته بیا تشي مضې می دي نو کلومهنالی حافان نومومن د پاه دا ډیرلو نماتو نو زه کوئ چې فله ر کو ما تو قذبا بیا یاد شو یو درمه توجیب هم پکیو چکلا کلا, کلا خوڅ سړې روغي او بدنې برابرې نو دې وی چې مړ ژوند دې نو خوا خو بازه وخت کې انسان د صحت اورې سیږي داسې سی بيمارۍ او داسې صحت اورې سیږي تو کمزوري تورې سیږي چکه ناشته هم پخپل نشي پډړه او ډېدې هم پخپل نشي باټروم ته هم تل نشي هغه غریبوم چې دې نو دا ارمان یې چې خدای امرګرا را پردراوالا چې مرګ راشي نو بس خوی دې دې د دې نه او کله کله چې سو خدمت نو اغه موئی چی الله دا جس په دی عذاب کې مبتلا دی الله چې د دې نه مرګ راشي او د دې عذاب نه خلاصینو اغه مرګ به توله پېدې ځکه چې دا جون ټول د تکلیف تکلیفې نو باز وخت انسان دا سه حالت تور شيږي چې بیا اغه انسان برداشت کولې نشین او په خپل بیا مرگ مرګا د پارنه نشي یا شو د کوی چې په الله عرب کومه توکذبان ی من في سماواېول ارض کلله یو من هو في ش ی سوال کې د د الله نه غواړی د د الله نه اشاره د نهټولور ته محاج د هغهڅوک چې اسممانو پیر دامن في سماات دا فیل د یأو د. طب سوال کیدا الله ناغا غسوک چې اسمانونو کې دی وا سوک چې زما کې دی کول لا يومن هر اورز هر وخت هو فی شانن دا الله تعالی په یو تصرف <تصحك> کوي څنګه تصرف روزانه ته اوري نو څوک مړ کېږي نو څوک پیدا کوي څوک اسپتال لزان رسې بیماران کوي څوک روغي کې نو د اسپتال نو واپس روغ راځي څوک لري کېږي نو سوک مال دارا سوک سوچ دینو عزت من کیږي سوگ زریله کیږي چاواني خوشالي او چاواني غمونه دا ټول تصرفات د چاري الله ری کنه کل یومین هو فی شانن هر ورځ نه هر وخت د الله په یو تصرف کی وی فبای ای اعلی ربکما تو کذبان اسخه کمیوده نعمتونو در رفسه سره دوالو تاسو دوالو تنسبد دروختوي ترو دروږ جنتیه کوي دلته سراج المنير وي نعمت ده ده چې رفسه سوده فردا تدبيرو نکړي سره سوده تصرفات هغه چلي سنافرغ لكم ايها الثقلان زردي چې قصبه وکومنګه تاسو دو درنو الک صنفرغودا مانرا چې فارغ بشو نو په دې باندې نظام پوکا الله رب العزت چې دین او داسې مصروفه نه دیږي نه چې چاته اوسګاریږي نه چاته فارېږي نه الله داسې مصروف نه رې الله ستصرف دا دی چې کون وينو شی موجود شي نو چې بل تصرف یې نو کولې په یو ټیم ټول تصرفات کولې شي نو صنفرغو ب بیا سمانا کې سن فرغو مانا ای ابنی کسیر کڑی دا سنو حاسبو کوم مانا یادکا سنو حاسبو کوم او غوی دا مانا منزکا کو چی ولا یشغلو حوش اون اللہ چی دینو سشی مشغولک گولی نشیگینی چی توی تو اوزگار بشوشو سعیده سعیده سنا فروغو لکوم زرده چه منگ با خستو دو پارا اے دو درانو دو درانو سوک دیلکا یو انسانو بل پیرے دا ډیر درانو دي خواد دا درانو ولی دی دا زکار چه دی گناونا دیر زیاد او گناه چه ده نو داغی وزن ده بانی سیوا ده یا علماوی درانه بی مانا دادا چه ده ده دیزمکی گم ده او چط مخلوق ده دا نظام چې جاری ده او چلیگی نو ده انسانو ده پیری ده وجنا که دا ختم شل نو بیا نور پده حیواناتو اللہ زکیده پا پخپل ختمی اصل مخلوق خدا ده ده نور خود ده ده پارا پیدا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس په کومېو د نعمتونو د رب څخه سود د دواله د دواله دروغ وایې اے انسانانو ترېانو الکا دلته نعمت سره توجو توجوکا دلته نعمت داده چې مخکنه الله خبردر کا چې الله بدر سري صافي تفوس بدر نه کې چې مخکنه ځان تیار کې دای نعمت شو کنه که مخکنه درته نو ویلې نو بیا بتاوي ما په تنه و چې ما دې له تیارې کړې و دای نعمت تو کا پتا مخکنه خبر کړه یا ماشر الجنی وال انسی اوبوئی اللہ اے تل گیا د پیریانو د انسانانو پی ریان و ذکر مخی کا ذکر چی دا مخی پیداری انسانی رستو ذکر کا ذکر چی دا رستو پیداری انیس تو تا توانتم کچر تتاسو وصل ری تا قط لر ری انتن فضو من اختوار سماوات والاروزین فن فضو لا تنفذون الا بسلطان کستا سو وسرسیږي چې وتخته او زه د اطرافو د اسمانونو د زمکنا او زه وتخته فنفذو امر لتاجیز ده تختې ده نشي لا تنفذون الا بسلطان تاسو نه شي تختې ده او نشي وته مگر پزور ابو زهي او زور تاسو څه ده ستا به وسونو زوري چې ته الله نووزره الله د حکومت نه فب اي اعلی ربکما توک زبان پس پک میاو د نعمتونو د رب څخه سود د دوالو تاسو د دوالو درو غوایه انسانانو پریانو دلته نیمت داري چې عجس کې الله ټول یو برابر کړی که سوپ تختې دې شوي او سوپ نشوي نو بیا با چې نشوي تختې دې هغه دېرمانونو نه کوال خوخه خان دې ک ریب دیں پادشاہ دے اوکا عام سڑے دیں اُن لوی دے کواڑو کے دیں یوم دا اللہ نتخت دیں نشی دین امد شو یورسلو علیکما شواز من نار راوبری گلی شپتا سو باندې لمبی دورنا شغلې دورنا و نحاسن او تانبه وی فلاتن تصویران فاستا سو بده او بل بدلانه شي اغسته یا د یو بل امداد بنه شي کوله فبای ای الا ربکما کذبان اسو کم یو دنې ماتونو د راستا سره دروازو تاسو دواړه درو غوایې اے پیرانو او انسانانو نه امته دل ته سدلکا نه امته دا دي چې الله مهلت در کړه دے او پران در باندې د عذاب nara ولی یا نعمت داده چې مؤمن له بعد عذاب الله نه ورکه فایزان شقت السما او فکانت وردتن قدهان تخویپ اوقراوی کله چې اوسلېږي اسمان نشیباد اسمان وردا تن تکسر کدهان پشان د سری سرمنه باندې یو معنا د اسمان د شنواله بختمشین سرنګ بجور سی زکه چې اوس خو اسمان دی نو تاته په نظر راضی نو چې دا نه نو بیا پر صرف سرواله په نظر راضی یا فکانت وردتن کد دیحان شیب دا تک سر کد دیحان پشاند سر گول بانده لکد گول پشاند سر بئی یا کد دیحان پشاند آغسرو تیلو بانی برا بئیگی فبئی ای آلائی ربکو ما پس په کمیو دې متونو درف ساسو د دواړو تاسو دواړه درو غاییں نمتې داې چې تر او سپورې الله دا نظام منپک ساتللی دی۔ او قیامی قیامت, قیامت, قیامت قریب بیچی دینو بیاورانی فیوم ایزن لا یسالو عنزم بیهی انسون ولا جان با داغی وقتی تپوس بانشی کولی ده گناه دنا ده انسان و نه ده پیرینه اصل که کلام داسده فیوم ایزن لا یسالو الانس و الجنو عنزم بیهی با داغی رزوانی تپوس بانشی کولی ده, ده انسان و ده پیرینه ده آغد گناه مبارک فبای ای اعلی ربک ما تو کذبان فصفکم یود نعمتونو در رب درو وای این پیریا نو انسانانو نعمت ادا د체 الله پاتره مجرم دغیر مجرم نه بجودا کئ یو رفو المجرمون بسی ماہم، فی جندل بشی مجرمان پر نخود اغیبان دیکھ نخی بیسی تکتور مخونه بینیولی فیو خازو بین نواسی والاقدام پس نیولی بشی در سر کندو او دخپونا او جهانم کې به غرزا ولی شی فبی اینی آلائی ای ربی کما پس پکمیو در نعمتونو در ربست تاسو در دوارو تاسو دوارو در رو غوای نعمت سر لکا اغا دادی چی دا نخی مجرمانو در مجرمانو درته بیان کری حاضی جهنن نمون لتی یوقدذې ب بهحل مجرمون اوبویللی ش داته چې دا دجههن آغا چې نصفپ د درروغو کو ته مجرمانو یا توفو نه با نههوه با نه حمی من عام یا توفو نهګرزی ودی ب نهه په میز د دجه کې و بین حمیمن آن او په میز دغې ګرم اوبو کې سختو ګمو کې۔ نوت پاوی اینی آلاء ای رب کماتو کا زیبان، بس پا کمیو ده نیمتونو در افس تاسو دوارو، تاسو دوارا دروخوای ای پیریانو او انسانانو، نیمت داری چې مخینا الله د دی جہنم حال بیان که، چه سوکتی زان بچکی، چه زان بچکی، وشوی گنا، تر دی پوری وست تخويب ذکر, ذکر شو او ته د زینب بشارت مفبی ای اعلی ربکما تو کا زبان سره خپل للی ولی من خافا مقام ربه جنتان اوس زیره د پاره د اچا چې یېږي د پښې د خپل رب نه جنتان قسمه قسم باغونه وای یا تسنیه تکرار د پاره قسمه قسم یا دوه قسمه فبای ای اعلی ربکما تو کذبان بس په کوم یو د نعمتونو د رفسه سودو دروازه تا سودو دروازه پیریانو او انسانانو زواتا افنان خواندان بیده گرو گرو سانگو فبی اینی آلائی ربکو ما تو کذبان پس پکمی د دنیمتونو د ساسو د دوارو تاسو دوار درو غوائی ای پیریانو او انسانانو فیه عینانی تجریان پده دوارو کی پده باغونو کی چینی دی جنتونو کی عینانی تسنیه تکرار د پارا قسمه قسم چینه وای یا تسنیه پخپلا معنا دو قسمه چینه وای تجریام چې هغه به رواني حسن بصری سے وایو ته تسنیم وای نو بلتا سلسبیل وای او ابن عطیه وای چې یو په دوو او بل اباد شراب وای پا بی ای آلائی ربکو ما توکا زیبان پس پا کمی او دنیمتونو دربستاسو د دوارو تاسو دوار درو غوائی اے پیریانو او انسانانو فِیهِمَا مِنْ کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوْجَانِ پَدې جنتونو کې به د هر قسمه یو نه زوجان جوړاين ډېر قسمونه فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا پس پکې یو د نعمتونو د رب ستاسو <سلام> <سلام> دوارو تاسو دوارو درو هوای متکئین علی فُرُشێن تکې اوهونکې به په بستر او بطائِن او ها دا با تین طرف دا أغې استر تراب دا غید غټورې خمو نه بای او باطن به چه ظاهر به چه د ادر اورې خمو نه ای وا جنتین دان او را شو کاول او را ټولاول د میو به دان چې نزدې ناس ملاس اریوبو ترسي ولال فبای اعلی ربکما توک زبان پس پک کم یو د نعمتونو د رب ستاسو د دروازو تاسو د دروازه درو وای ای پیریا نو انسانانو فیه النا فی هنہ قاسراتو ترفے لم يتمس ہن انسن ولا جان و دی جنتونو که بایین قاسراتو ترفی اغا خوری بند اونکی ده نظرونو بایی پخپلو خواندانو لم یتمیس هننا جما بنی کنی اغی سر اللہس بنی ورود اغی انسان مخکې ده دینا او نپیری فب ای ای آلائی ربکو پس پا کمی او دنیمتونو در افتاسو دوارو تاسو دوارو دروغو آئی کأنهن الیاقوت والمرجان دا به دومره مزیداری وي کأنهن الیاقوت ګوې چې دا دي یاقوت والمرجان او مرجان الکنه یاقوت او مرجان خو یو شان نه دي وی رنگ به لکته دی یاقوت په شان نه او صفائی به داسي لکته مرجان الله الله یا زادو المسیروئی رنگ بیدا سی لکا دیم سپائی بیدا سی لک یا کوتا اس پین والے بیدا سی لکا مرجان فبی این آلائی ربکو ما توکا زیبان پس پکمیو دنیمتونو درفستا درفستا سد دو دوارو تا سد دوار دروغوئی اے پیریانو او انسانانو حل جزاء الاحسان الا الاحسان ند بدل ده احسان مگر احسان دے سو مطلب نیک عمل کله توحید منل او نو داغي خس تا بدل را جنت فبای اي اعلی ربک ما تو کذبان پس پک میو د نعمتونو درف تا سو دووارو تا سو دوالا درو, درو هما جنتان او اخواد دینای سیوا در دوارونو نور قسم قسم باغونا بئ سیده فبی ای اینی آلائی ربکو ما تو کذبان اغا باغونه چی او اغا دا مقربینو اغزداجه نتونه چی دینو داوا دا اصحاب دا الیمینی خواه بس پا کمی او دا نعمتونو دا ربستاسو دا دوارو تاسو دوارو دروغوای مدهامتان تکشنشن باغونه بین با او د شنوالې نه بیرارنګ سم توروالې دا دغه باغ د کنه د مضبوطوالي علامه ده چې پانه زیړې نو د کمزوري علامه ده علام. مدهامتان گرگر یا چه دینو تکتور فبی اینی آلائی رب بکو ما تو قذبان پس پکم یا دنیمتونو در افساسو دوارو تاسو دوارا درو غوائی فیه ما عینان نزوان خطان پدیکی بدو چینیوی یا قسمان قسم چینیوی نزوان خطان پوارا و هنکی جوش و هنکی دا او بابا پخپل ده دیج زما کې ناروز یو کو بزی. جوش سره فبعی اعلی رب بی کما تو کذبان پس پکم یا دنمتونو دربس تاسو دو دوارو تاسو دوار دروگوائی فی همان فاکهتون و نخلون و رمان پده دوارو کمیوی بی او کجوری بی او انار بی فبعی اعلی رب بی کما تو کذبان پس پکم یا دنمتونو دربس تاسو دوارو تاسو دوار دروگوائی فی هینا خیراتون حسان فی حسان پا دی جن تونو کی غور غور بی بیانی بای خیسته مخونو علام، خیسته شکلونو علام، فبی ای آلائی فب ربی کو ما تو قذبان، پس پا کمیو دنیمتونو در افس تاسو دو دوارو تاسو دوارو درو غوائی، خورم مقصوراتون فیل خیام، خوری بایی چی شوی بایی پا خیمو اله کتا <القادا> ګوره د خیمې نه دی دا بد عمل غلرو نه جوړې شوی خیمې اغه شه ماده او بده خواندو د مزید پاره فبای ای اعلی ربکوما تو کذبان پس پس کمیو د نعمتونو درپس تاسو دوه تاسو دوه دروازه درو هوای لمیت می سونه ان سن قبلهم ولا جان شلاس باندې ورواړې نه نئی, ور ور نئی بر سدلې دیتا انې جما به نه کړې د سارا انسان مخکره دینا او نپیری فا بی اینی آلائی ربکو ما تو کذبان بس پا کمیو دنیمتونو درف د دوارو تاسو دوارو درو خوای متکی اینان علارف رفن خوزرین و عبقری حسان تکیو هنکی بین علارف رفن خوزرین یو مانا پاگی بالختونو شنو باندین یا پاگی کڑ سادرو تکو شنو الله ال وعبقرري نحيسانانه پاې تعاللینوو خستهوښستبانې فاعله رب کوما تو قذبان پس په کمیو د نمتو د رستاسو د دواړو تاسو دو دواړ در انسانانو پیانوطبباره قسم ر کا لجلاللی والقرام براقتی د نوم د رستا چې خاون شان ل او خاون د څخاودي زدد درې روکو غانې او درې خبرې اوله روکو کې دلایل دوی دويمه روکو کې چدهنو تخويفات او درېمه روکو کې نام بسم الله الرحمن الرحيم اي ذا وقت الواقعه ليس لوقت ها كاذبا سوره الولقعه مكي سوره ده په نزول کې 46 فكسل وي ختم پښتو سوره نازل نازلله او ترتیب دو سوراتون کشف پس پانزوستم پس دو سورته رحمان رابطه او مناسبت د مخکی صورت سره په غنو جو ہاتھ ده یو په مخکی صورت کې ویلا اخر تبارک اسمربکا ذل جلال والاکرام براکتا چون که دی نم در ربستا چخاون دلوی شان او دی عزت دے نو پدی صورت کی وئی سب بحصم رب بکا دوکارتی وئی پا آیت نمبر چورتر کی او پا آیت چیانمے کی در رب دنم تسبیح او پاکی وایا یامخ کی صورت کی دو قسم جنتو ذکر شو اما ویلو چی او دا مقربینو او یو قسم د اصحاب الیمین نو پده که داغی تبسیل که چی سب دا مقربینو بکمی و دا اصحاب الیمین کمی یا مخک که دلائل اقلیو مختصاران پده که دلائل اقلیو دی بی تبسیل دعوه دا سورت فسبح اسم اس ربک العزوین دا رب تسبح وایا خلاصه دا سورت دا سورت با بابونا دے اول باب د آیټ شپخ 15 پورې په دې کې اسباد د قیامت کې په علامات سره بیا به ذکر کوي د درې فرقو یو سابقون داغي لس انعامات دری مسحاب الیمین داغي اتین انعامات او دری مصحاب الشمال داغي شپږ سزاګان او عذابونه په دې مینس کې به ذکر کوي د عذاب امتیازات د صورت صورت ممتاز دی په ذکر د د فرقی سلاسو اسحاب مقن سابقون او مقن اصحاب الیمین او اصحاب الشمال یا بل اللق待って مقربون اصحاب الیمین او اصحاب الشمال او صورت ممتاز دی پس ذکر د دلائل عقلیو د د د انسان د پارا او صورت ممتاز دی په ذکر د حالت د مرگ بندی اذا وقاتل واقعا ليس لوقاتها کاذبا اذا وقاتل واقعا کله چواقیشی واقع کی دن کے آفات چ قیامت دے ليس لوقاتها کاذبا نبی دا اگے دا اٹے کے دو دا پارا سوک نفس تک ذیب کو ان کے درو کے د قیامت په نمونه کې يومده نم الواقعہ او دا اور طولی ویلې کېږي زکه چې د دې واقعې کې دل چې دینو او دا حق دی او یقین دی یادا الواقعہ اور تزکو وین چې په دې کې بډې سختې واقعي کېږي ډېر مشکلات بواتې کېږي او علماولیک لپاره چې د دې واقعې نه مراد نفخه ثانیہ ده دوی مشپلې ده اذا وقعت الواقعه کلا چی واقع شی واقع کی دن کے شی قیامت دے لیسا لوقعه ها کاذبا نبی داغه دو واقع کی دود پارا سوف نفس درو جن کون کے حافظت تهته کوون کې ب ډې رو خللکو لره پرو لره او چېتهون کې ب مومننانو لرهتیزار اوجدتل اروزو ر جا کله چې جلله کوی شيزممکه په سخت جلله قوو سره و بتلجیبال و بس سر او ه بهشي غونه په زاره زاره کې دو سره ف کار نهذهببه منبسا پهشی به دا پهشان د ګده غبار اللوزوللی شوي۔ واکون تم واجن سسا تا تګوره لکه او دا خطاب د ټولو خلکو سره تر قیامت مته پورې واکون تم شي به تاسو واجن سلاسه کسمونه انډلی درې یو د فاسحبول ییم فاصحاب ممنې ما اصحاب میماه فس خاوندان د خللا سرري سلو شان لې د خاوندانو د خلاص <سؤال> ینه یا اصحاب المیمانه نا مراد ډیر خلک ډیره معنا غان کوي خو موږ د اختصار د وجه نه لانډه معنا کو اصحاب المیمانه هغه خلک دي چې غیرا دغه عمل نامې په خلاص باندې میلاو شي وردا جامې ته و اصحاب المشعما ما اصحاب المشعما او خوندان د گسلاس والا سبت حال وې د خوندانو د گسلاس اني هغه خلک چې هغه تداري عملنامې په گسلاس باندې ملويږي معلومه شو چې پ خلیله سامل نامبه آ داې قانو خلکو تلله ورکی په ګس لا سمل ناممه ب کاپ او مجریم تلله ورکئ اوس سابق خو نه سابق خو ن دریم کې سمزم مخې کې دون کې مانتاول مخې کېدون مخکې بی وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ دلت تفسیر مدارک لکه چې تقدیر ده وَالسَّابِقُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ السَّابِقُونَ إِلَى الْجَنَّاتِ هغه خلک چې دنیا کې نیکو کارونو ته دایو بل نه مخکې مخ ځان راسو رښتو رښتو نه کېدل ندی په جنت ته هم دټول نه مخکې الله راځي او شاید کم پروستو ډیر زور نه کېنو دی په جنت ته ن کوی په کار ک تاخیر م وخام او سابق کوونه سابق کوونه او مخکېدون کې اول ول ب جننتتانته الله الله الله. ؤلائک <كشف> المقربون دا که څاندې چې دینېز د کلی شيوی دی الله تعالی فی جنات النعیم دوی په جنتونو کې د نعمتونو والو کې سلت من الاولین وقلیل من الاخرین که دته تو مناګانې کو م جوکوا ی معه سله من اوول دا به یلو دلی د ل بنو متونونه او لګې ب د لوم باندې امهتون ادا د ادم علی السلام د زمانه را والا تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم علی تر د اوره نو دا ټول امهتون یو کاندا اسم قربین بچیدنو پایک دیری او دا امهت چ رستنه امهت دینو نو دی کیه به لگی وا جدا د چدا امهت د ټول امت امت امت امت امتون امت مقابله کې لکشو یاد شو دا مطلب دی من الاولی نیجا مراوڑی ده کنا دول اولنی امتون چی دی نو داغی نبوم دامو قربین اللہ را غونکی نو آغا با خود دیری چی امتون دیر امتو دی خلق دیر ده او دا بزرک لگی چی دی که دا خلق لگو یو او یا دوی ما مانا سلط من الاولی د اولینو او نه د اخرين او ټول مد مراد umat رسول الله ري يولو يدل بيد اولانو نا اينه د صحابو نا او د تابعينو تابع تابعينو نا او لوغن تخلق بيد رستنونا زکه چي رستني کله مختنو ترسي ديشي دا مقربين به په اول د umat کی دین رست باغشان شان اس <سؤال> داغید پر انامات دین ہشمار انامات یو نعمت خوش کے تیر سے ہوئے رے چفی جنات النعیم کنا دوما سرور سرورم موزو نا وبدے پایت استنو باندی موزو نا معنی تا گورا موزو نا چا غو دلے شوی دی پیر لے شوی باندی دنیا کې د غریب شیدل یې کټو اپا یې کې بچ دې نو د ناس پاس تو دمر وڅې نه کېد چې ځان لې بون راوړې پټې ځان لره راوړې وا ها او کټې ځان لې جوړ کړي او کټ چر توکل به په کپرو تو ټول طالبان په ځمکه پراته او دا ډېر ګران کار ده ځمکه خو رسړي بدن نورو خوږي او دل اسکے جمع خو مزیدی چکلوڑے شی چلاند از مکہ دت گرما دا او پاس ختم ده نو کا وا کی کی گرے تول بدن خلی خلی طالب گرای دور کی بخال کورزش مارلی مون گش پیش مارلی لکه لکدا شپడే را ما شوی او لاند پرشم گرمی او پمدرسه کی دون इंतजामات چرته چتال پورا دا ہو یو کتم مدرسی کی طالبانو پک مزید دل تخو سبق بوے نور خیر خیریت اس سہولت نه کې بېجلی لاره شي جنراتور مو ته نه چالو بیا ما شو تا او وغار سب وو شي هو چې دا پرش کومره کې ودکیږي ګرمینه او چې پرشو دکیږي نو غدومره ګرم شي څه سبب وي نو دا مزید با کوئی خوی او رس با انشاءاللہ رازی علا سرور موزونا وی با پاگی تختونو باندی کٹونو باندی موزونا چه اغبا دستروز رو پتارونو باندی و دلیشوی دستروز رو پتارونو با پیرلیشوی دا سی کٹونو بلاورکی متکین علیها متقابلین تکیا و غن کی وی دی پاگی باندی یو بلتا مخامخ بناستی دل دنیا کې خدا وا چه وقت لاوي لاوی دا چه تایو بل سر گپ لگاو لیوی تیم نمی لاوی دا چه تا گپ لگاو لیوی زکا چه استاز برا غی نواریو بس زر زرزان خوضو بس بخت بشروب اَلَكَ اَلْتَبَ چِدَيْنُ عَلَى صُرُورِ مُتَقَابِلِينَ پاگِ تَخْتُنُ بَانْدِي چِي وَبَلْتَبَ مُتَّكِئِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ تَكْيَاوَ هُنْكِ بَيْبَ تَخْتُنُ چِي وَبَلْتَبَ مُخَامَخِي يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ گرزی را گرزی با دا دای خدمت <متحدث> کیا لکان تا دای دا پارا چه غبا میشه دا پارا لکانی بودا گان کی گی وزوانان اینه بودا گان کی گی و کمزوری کی گی بنا سشه با گرزی بی و اباریقا او جیگونا یا کزی و کاسی من معین او گیلا سونا د ڈکی شراب اونا او معین اغا شراب چې د چینو په شکل که برا لا یسود دعون نه به سردردې راضی په دایبانې داغې د سکلو دوج نام والله یو ظفو او نه بچ دی نه یا والله یون زفو نه به دغې دوجهدي وفاکی حتمی مما یتخیرون او میوی بی بازی داغینا چی دی بی خوخی یعنی داغینا چی دی خوخی چی کم میوی خوخی نو آغا بول اللہ ورکیش پگم و اللہ حمد ویرمی ما یشتخون او وقی د مرغانو بی داغینا چی دی و تزدکیگی چی د کم مرغ وقی خوخی آغا برازیو دل بری تولیشی و حضور عین دایلس دا او من اخاوینه و من انعام شوری بيد غټو غټو سترگو والا ک امثال ال لؤلؤ که امسالی لعلومکنون پشاند ملغلرو پټو تلیشو شو انعام جزا ام بی ما کانو یاملون دا بدل رتا سبب دا غی چودی چې عملون اے کول لا یسمعون فيها ها لغوان ولا تأسیما نا هم انعام نا باوری دیپ دی جنت که بی پیدی خبر او نا دو گنا خبر او الا قیلا سلاما سلاما دا لسمه انعام مګر دا ونه چی سلام سلام بای تش سلامون بیو بلبندی د مینی ده محبت تیشاره ده وست ده مقربین و انعاماتون وست ده اصحاب الیمین و اصحاب الیمینی ما اصحاب الیمین خواندان ده خلاص سلوی د ده, ده خواندانو ده خلاص چه غیلا نامه په خلاص بندی ورکا ولیشی سمر خوش نصیبه بی سمر خوش قسمته بی فی صدر مخزود و تولح منزود منزود پس دا دینا لس اتا انعامات سون اتا انعامات دا صحاب الیمین دا پارا یو انعام فی صدر مخضود حب دی پا غیبی روبی ازغو کی علکہ صحابه کرام وی پلار روانو او چکلت وائب تاور سیدل نو اغل تا یوالا قد نواغی تاوی تا تا لیکی گی وجج ووج دا د توی پته کې او میدان دی نو الته چې اوه صدلغځې کې بیرری ولاړیوي او دا غ ب شو ډیر ورکا وله ورکهله کوی چې تاسیې پیرې زمنږ پاله کوي نو عظب في کولی نو الله الله الله ورتهوي چې زما دنی ب صاحوو زبه تاسوه داې بیرری په جنت کې درکومه چې بیره ب بیر خو از غبه په کې دا خو داغونه ډ کي بیری خوری خوزانم تو از غو خوک که کنا داسه بنایی فی صدر مخزود پاغی بیرو بی از غو که بی تو الحم منزود او پاغی کلو که بی چی آغا جختی جختی دی منزود را غلی, را غلی را کلی وین منزودین جوختی جوختی وین یعنی دا سی بنای چی گنی او دو کلی دا سی بی چی دا دا منسکی دا ڈانڈر گونی چی دے دا با پدی کلوکی نختاری دک بای و ظِلّ ممدود او آرام به اوږدا دای درې منعام هلکه ما ماندا آرام وکړه زکه چنو ور نه نو سورې بدکم زه نه نو دا خطول جنت کې سورې سورې نو دلته وای چې و ظِلّ ممدود خري به آرام اوږد کې سوری لا خلق د آرام د پارزي دا به د آرام د پار اوږد سورې یا خدا دی چې د عرش سورې وای اي دلان دی زکه به نوورم نه او یاداده چې حديث کې راځي جنت کې یو ونه وې چې دومره دومره ونه باله پیدا کړې چې یو شا شاسواره په اسباني سور شي او سلقالا غد اصل منډور کې ده باداغې د سوري نبارو نوزي الله اکبر خام زکاویچه د زکا الله پاک فرمایيچه و ذللم ممدودن وما ما مسکوب او بوی توارکونکي وبو بچلورم نعمت لاندي نه بره شي جي جوش وفا کي حتن كثيره پنزم نعمت مي وي بي ډيره لا مقطوع تن ولا ممنوع چنه به ختمي جي موسم اين کټکي جي موسم به نه ختمي جي ممنوع او نب منکی دیشی و فروش مرفوعا او بی بیانی بی یو مانا و فروش مرفوعا بیستری بی اوچتی اوچتی بیستری بی دنگی دنگی بیستری بی اینی مانا داد کٹونو باندی با بیستری بی او اغب اوچتی سیشوا او بیا کتوی <او> چه اغیطا بخیجو څنګه نو بیا ځان لاغه صورت مخیطا که فلا یم ضرون ایلال ایبیلی کئی فا خول قد اوخت سنگا خیجی سونو چند او خیجی و تسنگا اغیطا ترخکت او تو و تاو بیا پاسی نو دا تا ترخکت کیگی تبا و تا خیجی و بیا, بیا ببرکیگی دوی ممانا و فروش مرفوعا فروش نا چده نو مرادا دا بی بیانیری دل طبیعت دو تسم بی یو د جنت حری او دیم دا دنیا بی بیانی اس گورا و فروش مرفوعا بی بیانی بی مرفوعا مرفوعا ما ندادا چی دا, دا بڑیری و چه تکلیشوی و چه توال داغی دی پا حسن و جمال کیم چې د دنیا دا غي حالت نه بد دی رخيست تشوي اې مولاته او قصوي کنا وې رزيدار اشياوي چې کله سړې دیندار او خزم دیندارې دا د وړ بالا جنت تبوږي او دا خزه ب بیا دې سرالتون سره آلته په جنت کې وي ماغوته یو دا څه خبر ده دی غریب له چرته خزه له پوښتړو کنا انو دیو یو خدای پاک ته فره دی به خوباسي د نن موږ دلته ور کې ولاړ او جدارا سره تاسو جنت کې مرګ لري دا ولا څنګه چې دا به داسې بیان نه چې ته ور کې ولاړې توره بنئ بیمار بنئ دډئ بنئ بد اخلاقا بنئ مرفوعا دا به ډېر اوچت شوي دا به یاد جنتو خور سردا ری م ک دا به <تصفح> داسېبیئ یو دا ده دوی ما نه دا د مرفو دا به پور تکرې شوي د فیرو ناب او د ګدونو نه پوزه به نه بږي ب د تکانې نه ورځئ وړو کې اولوو دسمماتې به نه سړی ک یو نه به مرفوعا مرفو اما نه د بګدونو نهپ کې حته چې ماه بماری بهئ بم یا مرفو اما نه دا دا چې اوچ کی تو د خاو تام خدا خاون زړه تاب محبوبي یوما یا د و ممانه و او د زوري د جنت مراد دي چې دا فوري به مرفوعا معنا شوي او چتګلې شوي ان نه انشا انا غونه انشا دنیا ځنا نه مرادی شي نو بیا با دا ده منګه پیدا کړی د د ځناناوله د قنو نه انشا په دوباره پیدا کولو سره یا انشا په ناشنا پیدا کولو سره سمان بوړی به اوس ن ځوا نه بئبدرنګه به نئښیسته ب او دارنګېږ۔ خاون چی ده نو دا غیبتی نپرت نیمی نبو سرائی انشاءن ان که غیت ایشار دا یا ان نا انشاء نا هن نا انشاء آ کو خوری دا جنت مرادشی نو مانا دادا دا. مونگ پناشنا طریقی پیدا کری دی دا چی ده نو مانا دا چان پیدا شوی ندی دا اللہ قسمل قدرت جوڑی کری دی فاجال نه هم نه ابکاره خګر زی د منږ د لره ابکاران یو عربا مانا اوروبان بانک چې خبرې به پاه به کی کوي او دا مولانا لا نسبب چې آرا بډیر زیات خوند کوي۔ عربی کلام دیر مزکی، غروبا، او چه کلی ده پسیخ انسان ناوری بیا دیر خوان کئی، او چه بمانه پیگی کلا خام، غروبا نمانه خبری بی پاربی کیوی، تول جنتیان به پاربی کی کلام کئی، ده پختو مختوب پکی بی بیا نئی، اردو اینکو بنئی، سخوان بنکی یار د عربی، اخو چه خوری ده سرال عربی وی، ده عربی بزان لخوان دیو داغی بزان لخوان دیو، غروبان ما دا کلام به د د پاه ب کوي دوی مه غرو مندارې په خپلو خاون دا نو خاون سره به محبت کوي باز زنانه نه دا سیچې او سړی نکا کی کې خو غې خدایا چې دا د ځپ کو مذاب کې رایر راګیر او بعضې ښځه داسې چی خاونې خدای دا د دسم موې بت ک راګیر کلایم من داسې به نه غروبه په خپلو خاوندانو بانې به معینې خاوندان به پهدی معینې اطربه امزولې به د خپلو خاوندانو سره د اصحاب الیمین دا به د خاوندانو د خلیله واله او دپاره دا, دا جدا ناممات چ د اصحاب الیمین سلط من الأولين و سلط من الأخيرين دابا يولو يرد لدى مخدنو أمتون ونوم أو لو يرد لبيد دى رستني أمت نوم يوم آنه يا غبل آنه لو يرد لبيد دى أمت دى أولنونه أو لو يرد لبيد دى أمت دى رستنونه تك شوان. و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اوس په دې کې تخويف په اخروی او داغې شپک څخه و اصحاب و شمال اما اصحاب و شمال خواندان دا گسلاس سبت حال بید خواندانو دا, خواندان دا گسلاس والاو اغا خلق چیغی تداغی امن نامی پا گسلاس بانی ملاوشی و سزای و فی سمومی و وحمی من ای باغی پا گرم حواو پا گرم و بوکی و زلینو پا سوری که می لا باریدن چې نبی اخ ولا کریمو نبی ازت منده انہم کانو اذا کانو قبل <سؤال> ذلك مترفين دا سبب د عذاب خی یقینا نودئ مسخر دینا مترفین مستی کو ان کی و کانو اودئ یسرون علی الحنس العظیم چمیش والے کو پ گناہ لوی شرک دے حنس العظیم اپنی کثیره مراد تے وکانو یقولون اوه غدې چې دی به ولای کړ چې موږ شو دا دویم سزا دیمه انکار د بیاس د بیاس ته قیامت وود چېویل به د کله چې منګملو شو او شومنګه او ړو کېمون بګې بیا دوباره پورته کولی شو او آببا او اوولون او آیا زمن پلاران فخوانیا غ بمګې دوباره پورته کولی شيقول ته ورته هو انل اووللي نه وال آخرين یاقی نهولمی اورستونيله مجمغونه اامميقاتی او منمالم خا مخ جم کوی به شي خ درزه معلومي د سم اینکم بیا یقینا تاسو ایو حضوالون المکذبون ای گمراحانو او دروجن کون کو کیا مطلرا لا من شجر من زقوم خامخا خوڑ ان کی بای دوانی دزقوم نادی سلورم سزا خالک گوری د دنیا زقوم نیادی داد آغی جہان زقوم دے دی زیبانی تفسیری مظہری لیکلی ری ترمیزی شریف حدیث تے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا نقل دی لو ان قطرتا من الزفقوم قطرت فی بحار الدنیا یا قطرت فی بحار الدنیا لفسدت على اہل الارض معاشهم وای ک <کا وائی> چرته اوساس کې د دې زقوم نا د دنیا په یو دریاب کې اوساس کې هم سره پوשי نو د دو ټولي دنیا والو خوان بچ دینو خراب شي د دو ټولي دنیا زایقه په پټه راخي شي مې بیا ته اندازو لګو چې رچا خوراک زقوم دینو دا غبطه حالي تو ته سوچو کا خار ان دې دا دی دې په وړاندې چې ګینینو دای باندې بدوی لګزاره کې نه دای بیل عذاب دی په مالی او نهین حال ب پس د کوون کې به دغې نه خیر لره خیرتهبل ډکړی شاره د دی ته چې دا بله ذااب دی خیرته بیل کېږي خولوګ به نهخ میږي غړمې دا خوراک په را او دلته خیرټ ډکه ځای په کې نه شته دا بیاله فمالی او نه من هل بتون فشارې بونهلی ی من الحم پس کوون ک بید پایې پسې د ګرموغ بونه چې کله ز کو مخورې نو بیا به غواړی نو ببه چرت اوجه هننم کېچی نو کم ځ نه بیا یخی په ډیرې زیاتې ګرممی فشارې بوونه پسکی با دی داوبا پشاندس کلو الهیم دا مرزی اوخ باندی هیم چی دی مولانا صاحب دا, او دا اغی اوختوی لیکی گی ماخوز دی علموی دچانا دا هیم چی دی نو جمع دا دی هیام او داوی لیکی گی اغی اوختا چی کم اوخت چی دی نو جل وحلی چل پی جنه بازی ساروی دا سی کنه چی جل راشی دینور تا چو ورشی گنام بدا سمده دا سی داغکی گی ساخنی، گرمی یووی، او چې پوبور سنگ لی کنا نخلطی نو چتی. بس بسکی او, بس او دا دا سکی او سکی او سکی او سکی ایل تا تیره شو ده پا پکوال که ولادی او بنا بسکی. بلتی او ترادکاو سکی او سکی او بسکل خیخ و پاندازا دسیم نا چی بیاده بانداخیت هم برننی. نو دیباله که دا مرازی اوخ اوخ پوبونا م خان،, خان او با اوسکی بیا بتگی بیا با اوسکی بیا بتگی یا که داغه او, او, بیعبتتگی. بیعبتتگی. او مخان تاسو نگو ره نزان خو گو ره گنا کلا ناکلا دا انسان تندوالی او بردیزی او گلاس راڈکی او کی او پا پتا پیگنه چه دا می کن خواوالا ولی خیرت راڈکشی او مره چه دینو با غواری خلی غواری فشاری دا حیم چه دیکنه دا جمعه د هام یا او ام دا هیم چې دی د جمع ام هام لکیږي د ش اغ ډی ورک ته چې هغه تش د ش نه جوور شوي او مولا نه بالټ راډکته او په ش وواړه پهتل لګ بل پهګور وواړه وه نه. سم را ڈیری او با دا ڈیری را کائی گی کې غشان دیکی با او بوراڑی اولانی با پتن لے گی او با بوراڑی او پتن بنا لے گی شگلن ازمہ کی مثال ہے بس کی فشارې بونه شپل هیم پهسې به دی پشان د سکلو د مرضی او خوبانې او یادی بسې پشان د ش فشان د غې دی د شگی هذا نوزلو هم یو مدیل دا مییل مستمسیا د د دا حکوومې ویله دا, دا د د د پر از د قی آمد نه هموخهلهنااکم فلوله توسبزی قون۔ وس د دې زینتويم باب تا تر اخر د صورت پورې وي په دې کې پنځه د لاله اقلیه او دعوت توحید صداقت د قران زورنا باور کې مورزینو د قران عظيم تا او په اخر کې زجر دې په وخت زن کا دنبان دي او بیا بد ادري فرقې بیا د دې ذکر په اخر کې راضي مقربین اصحاب اليمين او اصحاب الشمال خجی <خجي> نا حنو خالتناکم الله وی منگ پیدا کری تاسو دلیل افلی اول فلو لا تصدقون فسوالی نمنی تاسو دوبارا جون قیامت ولی نمنی چماول پیدا کی دوباره باندې الله وی ز پیدا کم کړي یا فلاولا تصدقون پس ولې تاسو تصدیق نه کوي د د کتاب دیم ا فر نون تاسو سوچ کړه دې هغه تاسو کوم منی رحیم کې غور ځوې انتم تخلقونه ایت تاسو شکل ور کوي دیتا ام نحن الخالقون کنا مم یشکل جوړاون کی نحنو کا بینکم الموتہ <سؤال> منګه مقرر کړې ده تاسو مینس کې مرگ وا ما نحنو بمسبوقین اب نو موږ عاجز الا ان نبدل امسالکم پدې چې بدل کې راول موږ تاسو پشان نور تاسو ختم کو نور راولو یا پدې چې بدل کو موږ شکلون ستاسو شکلون دل روان کو پس د مرګ نه او پیدا کو موږ تاسو پاهې سکه چې تاسو نه پیژنه بل شکل کوم پیدا کو والا قر عالم تم النشات الاولم فتاخیر صرف وئے تاسف پیدا ایش اول نی باندے فلولا تذکرون پس ول تاسف پندو نس یاد غیننا ما تحرسون دریم دلیل اے تاسو سوچ کړه دے چې تاسویتا رہی انتم تزرعونه هم نحنو الزارون ایتاس زرغونه و یغیلرا زره غونه انکی تچی پټی کې دانیو غرزې نو 13000 زره غونه الله لو نشاء لجعلناهو خطوا ما هو غواړو مونږه نو غاما غو بغرزو مونږه دیلاره او چر او چر ماترا مات نو بغرزې تاسو تفککون غم جنا اننا لمغرمون نوای بچینن موږ قرضداري شو بل <سؤال> نهله محرومون بلکه موږ یم محرما افرئتم الما الذي تشربون سلورم دلیل آیت تاسو څوکره دې وګوغه تاسو یې تاسیس کئ انتم انزلتموه من المزنه ام نحن المنزلون آیت تاسو نازل وای دلاره د سپینه وریاځنا که موږ نازلونکيو خو غواړو موږ نو به ګرځو او جاځم تراخي فلولا تشکرون پسولی تاسو شکرنو باسائی تاسو بی بیانش اسکلی افرائی تومن نار اللہ تی تورون پینزم دلیل ایتا سوچ کڑی دیاغی اوور تا چی تاسوی بلوائی اان تم انشعتم شجارتا ها ایتا تاسو پیدا کڑی دی ونید دی ام نحن المنشعون که نمونگیو پیدا کون کی تا چی دالر گیرا چلی اوور تی بالی دا ونید لچا پیدا کڑی دی یا په عربو کې دوونوي مرح او غپار دې پانی چې یځ شي ور بې داونه لاوي چا پیدا کړی ده نههنو جا الناته ذکراتان منګر زوللی د دا وردو دنیا یو نسیحتتهوا مطان او څک لل مکوین د پاه د پیدا غستون کو ل مستمت یا ل مستم تیغین د پاه د پیدا غستتون کو کاغ مک میں او کا سپری توو تم مفتاج دی ف سپہ بیس میںرب ب کا لازمویم خ پاکی بناوا پم در ستا چې ل زاد دی فلا اومو ب مواقعرننو فلا نہ دے داسکار لکه څنګه چې د خلکو او ده اقسمو مواقع نجوم زګوا کوم پر وتل دستورو شاپور شیخ صاحب رحمت الله للی کلیری حاصل داده مطلب دار لکه څنګه چې ستوري سحر نو ما خام بیا رښتاره شي نجتا سمړشه او پناشه یوزل کو بیا تاسو دوباره پیدا کړي اوس شک مطلب کنه نده دا سکارز گواکو ما بی مواقع نجوم پریوتل <سؤال> دستورو او یقینند شهادت دیو قسم دی کتا سپو ایگه عظیم لوی و اینو اینو لقرآن کریم یقینند خامخا قرآن دی دلستو کتاب کریم ایزت مند دی که اشاره دی خبری تالکا توجه کوا چه گور دمرا عظیم کتاب دیو تا دی نبل خواه مخاڑه دی لتوجه نور که کتاب مکنون دار پاگی مکتوب محفوص تا تلیشو لا یمسوهو إلّا المتوحرون لا یمسوهو إلّا المتوحرون معنی تا گورا یو معنی دادا نپی گید دے پا مطلب بانده مگر پاک خلقا لا یمسوهو إلّا المتوحرون ن وبقران بنل او نکو یګید د دې په معنا باندې مالم تنزيل وای مگر موحدین او پاک خلق دغه وجدہ چې تفسیر مدارک لري کلی دی اب الله ایکرما قلوب البطوالینا بمکنور بمکنون حکمت القرأن جنونی مصری صاحب کاول دی انکار کڑی دے الله دا دینا چی دا باطل پرست زونه الله د قرآن پا مل غلر و باندی الله من کی اللہ دا غی زرون دا مل غلر اینا چھئی نو ار سڑے قرآن وے لے نشی یک فرون یک فرون خوبا دیر خلقو گی خان او ترجمی چی دی کنا ترجمی جمو ممو پوری در سنب دیر خلقو کی خود قرآن پا خون چی پویگی نواغ سرف موحیدین پویگی لا یمشوهو اللل متوحرون او دوی ممانه دادا اول فضل و به شهیدت دا مخالفین منی چی شعات والا اللہ پا قرآن خویگو دی دا سپیشلستانی دا قرآن عظیم دا ترجمی او دا تفسیر او اول چې په دغه پاکستان کې د شیخ القرآن په لقب باندې ملقب شو نو هغه د پندای شیخ القرآن رحمت الله له او ښه شو کنه دایلی کلیری دا په ثوانه هک چې شیخ القرآن د دینه مخته تر عالم ته چانه وی او دا دو شيوخ او چې شیخ القرآن د پندای او یو شیخ القرآن د پنځ پیرو دلته چې شیخ القرآن یاد شینل ټول خلکو په ذهن التزي التزي یاد شین پندای شیخ صاحب داغه شيخ او دا, دا سمره دورې چي دي سمره تفاسير چي دي د دې رجع کیږي کی چې د نو مولانا حسین علی رحمت الله له اکثر دا علما د مولانا حسین علی رحمت الله له شاگردانو او د مولانا حسین علی ډېر شاګردانو خو بازي شاګرد الله علی قدنور وزغله وزله کنا پای کې دا دوا شاګردان چې شیخ القران مولانا محمد طاهیر رحمت الله له او شیخ القران مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله له دا الله علی قدنور زله ولی هوا شوي الله الله او دا باز سړې وای کنا د دپلانی شاگرد یما اغیر پیجنی منی چه دیکن ندی او بازی آغا شاگردی چه استاز ہوئی چه او دازمہ شاگرد مولانا حسین علی رحمت الله علی شیخ القرآن رحمت اللہ علی ویل ما پنچ پیر تراوستی و یو درې رضی پنچ پیر کیا غد درس کرو ما وطری جماس ربزی او, أو البته آل و ما به خلکو له دعوتونه ورکول ہاں او د دې اړیکې دا, دا, دا علما به میرا غفتل چرای شي او د ما خپل استاز راغلی دی مولانا حسین علی رحمت الله علی او راشه دنه قران زتکه د پدرس کی کنه ډیر خلک برات له سوق بنم راتله و یو چکل بمایو دا مولیاں راغلو کئی ماں با مولانا علی رحمت اللہ علیہ تقین اول چ جی دا پلانے ملئی سے تے دمر لو عالم دے دمر لو عالم دے تا سے دے تا سے دے دا گپ ماں تے دیر صفتون او کڑل کنا تا با مولانا علی سے وچ مسلمان دے بس وس بعد سے حیران شوما چیا اللہ دا سنگ جی بس اڑے دے چ بس دی مان تا پس گئی مسلمان دے وې ما به ویل چې دا اوس ولی دومره سختی کوي وې ما چی دا وی چیرې زیدا دومره سختی چې لوې عالم د لزرا ولا متوي جدا مسلمان دي وې ما ته ویل چې طاهره پته بدره توله وي چې کله ته در شروع تا تا پته لګي اوس نه وې آو چې کله ما در شروع نو ما ته پته ولګي دا عقل لوې خلک د ټولو نه زیات مخالفت بیاږی زماره چرمه ته هغه ول چې مسلمان دی کې نه او هغه ځکه دا شویل چې مولانا حسین علی رحمت الله علی فنا فی القران به ورتوي او دمر په توحید او سنت, سنت مینو او خصوصا په توحید چې علما وبویل مولانا حسین علی هغه شخصیت دی چې دا قرآن د زبر زیر پیش نه ته له توحید ثابتې دا سیم واحد انسانو هغه بیا د بیاوا نه وا ته تللی او د خپل ملیان نه دومر تنګو علاقه کې د غ سره سو نه مګری او هغه غریب غریب په بانډه ځایې په شار علاقه کې به اوس د وړو کې غونجمماتو طالبان دغلم ته یارج لځان رسې غې له بتلله له واغنه بهخورآ وی په چرته وا او کورونه چرته او ډوړی چا ورتهولت طالبله. اغل شخصیت اغل از لاډر زیادات ورکړو پخپل پټو کې به غنم کرل او هغه بیراوله طالبان توې تاسو مخاله ورزګم ها په دې طریقہ غمهنټ کړو او داغه شخصیتو چې دا پخوانو موليانو بویل علماو چې دا فنافیل قران دا شیخ القران مولانا غلام الله خان سے رحمت الله علی اغویل سے یوزل او پنڈ دا دیوبن تھا او نور طالبان تليو مولانا حسین علی رحمت الله علیہ بیمارو نماد مولانا حسین علی رحمت الله علیہ خدمت کو زکہ چ مولانا حسین علی سے بیمارو نماتیو چ الکا دول طالبان لاڑل او سبق زنہ شوم ویلے نو تم زکنا نو زکن. زکن. ما عورت وی چیزی زما د پاتہ کی دو واخ خسرا ہے زبستہ سو خدمت کو مدام و کمال بیا چتا ملاوی ماتری چلار سے زپاتیو مداغه خدمت کلہ چے خشو نو ماتے وچ اس بشر تزی مے چ زما دیو بنتے ارادہ دا دیو بن لجے او مالیو خطرہ کہ یہ ماتے وچ مولانا شان ورشا شاہ کشمیری سے لبدا خط ور کی زلالم مولانا شان ورشا کشمیلو رحمت اللہ علیه ما تول چه ترکم زین را غلیم از مولاناو حسینلو رحمت اللہ علیه خوالا را غلیم خط مولا ورکا وی سبقی ویست خط مولا کل ورکا ودری در او اغا خطی پا ولارا کتاو دخپل سترگو سر اغا خط جوخ کر وی چه دا دا اغی شخصیت خط ده چه دتا بمونگتانا پی القرآن مي. دا په قرآن کې بس سم دوب ده او دد کار دد الله ر کتاب درس او بیان خلق او تکاول مولانا حسین علی اغا سړیو او داغه شاگردان په صحیح ماناګانو کې مولانا غلام الله خان سیف او شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علی سی یقینی خبر اره چې ددی په درس باندې امیانوم خو ددی په درس زنانوم خو یو خصوصا د پنځپیر شیخ سره د درس طرز داسیو چې اوسړي یو دورمنې کړي ورشنه نه به تایې زما والد څخه به ما ته دا خبره کوله دادة شیخ القرآن رحمت الله عليه شاګرد وو وایزا په اول اول چرالم او کله بزر شیخ څخه په درس کې ناش تومان نو په درس کې بم له کتاب ول چر قرآن اوس نازلې دا درس بداغه په دې اندازو او چې کله به موږ بیا تکرار تکې ناشتو او موږ به د قران تکرار کوو نو هغه خپل درس ته به موږ جوړل لکدس یو خوان را کو دسیو مزه به را کو لکه د سترګو نه به مشک روانې دا سیو حلو داغه درس یو ترکیب داغه درس لا یمسو الا المتطهر طبسره نه هډیر خلق وای کایې خو پسس دا منګت کیسې او دا ای پ کیسې او دا ب س د خبرې د شااعت په درسو کې دا کمال دی چې قرآ سو یا غ بره تثابت کمی زی منګړت کې د غ نبرې بچ کوي سپاس اتره اخیده به در پخی په دی درس ککیې نستی او تموح نه شو نه بیا توانانزوا تا د شرک نه نفرت او د بضته نفرت پړه کې را نهغ نه بیا ووا. اپنورو درسونو کې چې ناشته پپت په باندې پیغي چې ستا کې د 10 د اوستانو نظریه سده بس په بدعاتو او پخرافاتو باختای پته باندې نه پیږي ولې چې هغه نه پیګي د قران په مطلب لا یمسوه الا المتطہر یو موحد سره د دې په دو مطلب پیغي ها لا یمسوه الا المتطہر لا یمسوه ی نه پیژې د دی خونده او مذا ایلل <سؤال> متو هرون مګر پا خلک لک چې د کم سړی دازله پاک نه د نو هغه د پران په خوند نه پوږي پهخواند د فرانغا هغههڅو پوږي چېڅوک دغه باتن پا پاک زوالہ پخان پیگی نور خلق تینگی دیتا درے مامان اللہ یمسوہو اللہ المتوہرون نرسی گی دیتا مگر پاک یعنی لوح محفوظ تا شیطانا نشت لے پاک خلق زی چی آغا پریشتیری دا مانم دا. او سلورم مانا لا یم سوحو دا نفی پا ماند نحی بانی دا. لاستی نوڑی دیتا مگر پاک خلق بیودس سڑی او جنوب و حائز زنانا نفاس والا زنانا دی دیل لاس نوڑی لا یم سوحو تنزیلو می رب العالمین نازیدل دیدی دا ترپ در رب العالمین نا افا بی حاض الحدیث انتم مدہنون اے پدی بھائیان بانی تاسو سستی کاوائی و تجعلون رسخا کم او گرزا وائی تاسو خپل رائی خپل رزق خپل حیسا انکم تک زبون چی تاسو تکزیب کاوائی دا دی قرآن فلولا اذا بلغت الحلقون پاسواله نو وا کله چې ورسېګی داروح مرایتا وانتم حينئذ تنظرون او تاسو په داغي وخت کې غريته ونحن اقربو ایلیه اومنگا دیر نزدی و دی مڈی تا ده علم پیت باری آزمان پرشتی نزدی مین کم ستاسو نوالا کلا تو بسی رون لیکن تاسو نی نی فلو لائم کنتم غیر مدینینا ده چرت نوی چه تاسو وی غیر مدینینا ده چاپ خبزکی این عاجز نوی ترجعو نهاانو واپس که دی لرا دی روح لرا این کنتم سوادی تین که چرت تاسو رشتی نی ای گورا انسان چې مڑکی گی خپل خپلوان ٹولور ترا غنڈی او کلیمی وردھوائی نو اے انسان آنو کا آجز نو دی مړی ترو ہوا پس کیزا بنده که گانچیو نزی سوگ نشتا سے شروع ہو کی کہ سوگ نشتا فاما ان کان من المقربین پس کہ چرتا و دا روح والا من المقربین دنزدیکانو نا چې الله ته نزدې ده اوس دره والا دلی ذکر کوي مقربین پایره پر ابي اعامات فاروقم و ریحان ون جنت و پس اغاده پاره بی خوش آلی و ریحانون او خوش بویانی و جنت در نعمت دو و جنت در نعمت یا جنت در نعمت دو و اما این کان و هرچی اغاده که چرتوی ده بین اصحاب الیمین در خواندان و در خیلی اسوالو من فسلام لکن من اصحاب الیمین یو مانا سلام دیسته دو پاره در اصحاب الیمین در طرف نا یا فسلام که سلامت یادې ستا دپاره د غم کولونا د سحبول می د داس حبولې من د پااره غې غمه کوه کامیاب یا فصلمون لکه د مړی تبالهوي سلامدي تا د پااره ان نه کمې نحاب می به مقدر کې یاتین ت د خاوندانو د خلاص والا نامم اما او هر چې ا هغه د انکانه ک چرتوي دی منل مقدبي د د روژن کوونکونا اواال ګمانو ف نوظوم من خمين پس ملمستاببي د ګ قوبونه وتص ل جاحي او دنه کېدل الب ج همتا ان هذاذا له هو حقين ی چېنداخ مخه ح یقنی د فص بسم رك العظيب ف تصبی و په يقين، بسم الله الرحمن الررحمسب حال ما مافی السماوات وال وه عزیز الحقيم صورت الح دا صورتتمه دنی صورتت دی په نزول کې چآان میں سور نووي دی پس د صورت زلزال نهناازل دی او ترتیب د سورتون کې و پ م دی پس د صورت واقعری نه رابط او مناسبته مخ کی سرادہ ده په مخ کی صورت کې وی چې سبح بسم ربک العظیم 274 او چیان 96 نو په دې سورته ترغیب دی لاله انفاک چې تسبیح وبم وې خو تر انفاک وبم کلا کلا کې خام مال وبم لګي یا مخ کی صورت کې پا سبیح ہوئی نو دی صورت پا اول کی رازی صبح حلی اللہ اگر یا ملو شو کنا زک تسبیح ہوئی چه اللہ دا پاراس محنون او دزنو کو مخلوق تسبیحات ہوئی یا مخ کی صورت کې د براکت زکر و شو چه براکت یو الله پاک اچھئی نو پا دی صورت کې ترغیب دے ایلال انفاک چې مال اولا جوان چې اسهم برکات الله اچي چې تعال الله بده کې سوکي نور برکات واچي او کې نه لګي نو راست په درن واخري ورا داود سورت په دې سورت کې ترغيب ده ال الانفاق بالوجوه الخمسه ترغيب ده د مال خرج کولو ته په پینځو طریقو باندې او هغه ان شاء الله دې درس درس کې تا هماتا توصولي کې بیان کریم دی دا ترغیب ورکې په انفاق تقه وما یاد کی دیم زل پلا سم یاد کی دریم زل په یو لسمه یاد کی سلو رم زل یاد کی او پین زمزل دوی اشتمهات کی خلاصه د سورته دا سورته چه ده دوی چه ده هني دوا باب ده اول باب 24 ایت پورې ده په دې کې اول بیان ده توحید د الله او سرد دلائلنا بیا د پنزو جوز ذکر کې د ترغیب لاله انفاق د پاره فمیان پا سک زیره د متقین او تا او زورنه د اصحاب البخل تا امتیازات د صورت صورت ممتاز د پس ذکر د وجوی 500 د پاره د ترغیب اله الانفاق صورت ممتاز د په بیان د ذکر د اغه دیوال چې د جنت او د جهنم ترمن زبئی او صورت ممتاز د په بیان د انزال الحديد او صورت ممتاز ده په ذکر د بیدعات د رحبانیت دا نصواراو د دی زین شپاگم باب شروکی چه کم منگا اویم وم باب چه کم منگویلو صورت سبانه اخیری سوا کناو دولس باباوا شپاگ بابو نا ذکر شو دا دی زین مولانا سی باب ده او دا با دیر لر پورزی دا با صورت الملک پوریوی دا نهشتمی سی پاری اول صورت پوری پدی کې لس سورتونه لري لس پدی بابونو کې زیات تر ترغيب تر تر تر ورکړي ال الانفاق چې مال د الله په لار کې او زورونه ورکړي هغه خلکو ته چې هغه بو خلادي او مال نه لګي صحیح شو سبح لله ما فیس سماوات او ما والارض پاکي بیانې یلاده پارا هغه څه چې اسمانونو کې دي او هغه چیز مکه کې دي وهو العزيز الحكيم ده الله غالب حكمت والا ده لهو ملک السماوات ده ده الله ده پارباد شاید آسمان ونو والأرض ودزمك ده يحي ويمين جوان ده كوالعمر كوالقي وهو على كل شيء قدير او ده الله پارشبان ده خدرت والا ده هو الأول والآخر والظاهر والباطن اس پدے کے صفات د اللہ ذکر کې دا دریم دلیل هو الاول دا د اول دی والآخر او اخر دی والظاهر او خار دی والباتن او پټ دی دا ملوزي معنا وکړو دا سن چلل دل ته توجه کوه زمنا مطلب بیانو هو اولو دا د الله اول دی د حدیث حدي کې تشیر راغلی ده اوول مع دا د چې لته قبل لهغو او شي اون. دالانه مخ کس شي نه لري تیر شوید، د ارس نه مخ کې الله دې صحیح شوه وال اخر د الله تعالی اخر دې دار چا نه رسته بیوازه الله پاتې کیږي دا ټول کائنات بپنا کیږي و ظاهر د الله تعالی ظاهر دې په اعتبار دا دلیل سرا هر شي کې د الله قدرت نه خاره یا ظاهر دې منا غالب دي دا باطن د لطلا پوید په باطن باندې د خلکو په پټو پويږي یا باطن دې د خلکو دستر کو دلی دلونا وهو بكل شيء عليم دال تعالی په ارشیبانه عليم کو دے حديث کې رازي نبی عليه السلام وې چا باندې قرضې نو دا دعا دے وې الله بيته بيغما کي ښا اللهم انت الاول فليس قبلک شيء وانت الاخر فليس بعدک شيء وانت الظاهر فلس فوقك شئئن، وانت الباطن فلس دونك شئئن، اقضعن الدين واغننا من الفقر، چكلا دا دعاوينو الله بستا غريبی و فقر ختمي قرضونا بدر نخلاسای، و هوا الازی دالا دی غذا چه پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا پاندازه دشپگو رزو که سمستوال سم العرشی بیا برابر دی پارش یعلمو پویگی پاگی چه دنکی دن گیزمکا کی پاگی چه راوزی دی اسمکینا دی او پاگی چه ینزلو منست مارا کوزیگی دی برنا و ما یعرو جفی حواغ چه خیجی دی اسمان تا هو هو معاکم دالا مرگر دی تاثر دی علم و دی قدرت پواجا ای نماز كون تم کمزے کې چتا سوې ان په اعتبار دیلمو قدرت تاسو سره ده والله الله تعالی بما تعملون بسير پاګي چتا تاسو کم عملونه کوي نو د ژوند کې ده دا تعویل کنه کېلکا مازه خلک به تعویل نکو کنه نو کدا تعویل نکینو بس بالکل بلې لارې تاوڑې ولې چې دا فو تعدد آل هوبرا شي چې هر څا سره الله دې د ذاته اعتبار نو سمره دیان شو دلت او زاد المسیر وی اے بی علمه و قدرتې امام هাপে ابن کثیر رحمت الله علی وی رقیب علیکم شهیدن علی اعمالکم دا سي طریقې سره ده لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تدی الله دا پارا بادشای دا سمانونو دزمکو دا اللہ کا مخکم دا سویلو لہو ملک سماوات والآرز آئی آیت نمبر دو کی بیاوئی دا تکرار لیت تاکید دے و ایلاللہ تر جاو الامور او الله تور گرزاو لیشی تول کارونا یولی جل نیل فی النهاری و یولی جل نهار فی اللیل دنک ایش پیل رفو رزکی او دنک ای رزی لر او دا اللہ تعالی توا دے پرازونو دسی نو باندے آمینو باللہ و رسولی اس پینزو جو حات خی کنا دین اول آواجا, آواجا آمینو باللہ و رسوله ایمان روڑے په الله و دا اللہ پا رسول باندے و انفقو و خرچو قیم مادا آغی مالنا جعا لکم مستخلفین فیہی چگر زولی اللہ پاک و اگداران کا سپاگی کی یعنی ناس پا آغی باندے فالذین آمنو منکم و انفقو لہم کبیر پساں کسان چھ ایمان راولہ دیس تھا سونا او مال خرچ ایمان راولہ دیس او خرچ کڑے رے اگی د پاروی اجرن کری کبیر اجر لوی الک مولانا سی دیکھ اول وجد انفاق اللہ وی بندہ دا مال ستا نہ دین مال زما دے ما تا لدر کڑے رے تمی پا دیبانی نگران گرزوالی، تمی پا دیبانی مقرر کڑی چی تیچوگی داری کوا، زان لوم لگوا، زما پا دینم لگوا، واللهوی چې باندا ما در کڑی مال دی، تمی پی مقرر کڑی نو زما پا دینو لگوا. پوشی کنا، کنا. ومالله کوم سدي تاسو د پاران لا تو منونه بالله چېې نه کوي پله والول ييدو کو رسله الله بل تاسو لران د د پاه چې ایمان را وړي پرستاسو وقد غظې ساخ کوم او پتحې سره غت د الله مضبتهوا دستستاسوونه چې لو بررب کوم ان هو هو الذي ينزل على عبده ايات بينات بل دليل دالا دغزاد چرالی کی پخپل باندا باندے نف واضح واضح دید پر چوبا ستا سود تیرونا رناتا دشرک نہ ایمان تھا وا ان الله بكم لراؤف الرحيم او یقینا لا پتہ سوخا مخا خوف قد کون کے اور ہم کون کے و مالكم الله فقط أو تنفقو في سبيل اللہ دیمه وجالک توجہ ماتوکا اولوی چې دمال ستانه ده دا در الله درکړې ده تیپ مقرر کړي نو لګو دا الله پلار کې نو بندوي چې نانا دا خماډر په تکلیف غټلې دې سیزن می چلاولې دې دکان می کړي دې مزدوري می کړي دا دیاڑی می کړي دا خلی می ترزا نه استي نیله کومه نو لوي اے بندا ځان دی کړه دی دې مهنت د کړه دې سبا چمړشي دار سو بدر نه پاتې کیږي خاليلا سنا بدر دینه روانې نو لگا و چې خیرت دې خسته شي ګني دا بدر نه پاتې شي و خیرت باندې خرابې وای شي بده وَمَا لَكُمْ تاسو اللَّهُ تُنْفِقُوا دَچې نه خرچ کوئ تاسو په سبيل الله دا الله په لارای کې مالاره ولِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص الله ته پاتې کې داسمانونو دا دزمو کو دي ار څوب الله ته پاتې کېږي نو ولې نه لګې لا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ندي برابر ستا سنا غوڅې مالې خرچ ک مخکې د فتح دم یا مکه دوه دیبی رسوله نا او جنگ کړي دا کسان لوی دی په درجه کې دا غ کسانونه چې مال خرچ کړي د رستو ده دی نا او جنگونه کړی دي ولدا سابقین شو کنه وقولن و عد الله الحسن طول سر الله وعده کوي د جنت اگر چې درجه کې به پرچی الله پاغه چې تاسو کوم عملونه کوي خبردار دی منزل الضی يُقْرِزُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا <متحدث> دا دریم ترغیبی لاله انفاقره ګوره مدصت توجه کوا الک تعالی الله در کله مال دی ولګواد الله لار کې نه لګئی الک سبب بدر نپاتیش وی لګوا نو دیوی وی نکنه زما خو یوسه کړه بچی اون وسی دی دا خو ماغی لجمع کړه دی ته پاتیکي دا خو چه خلک ځان سره وړی نا خدا دے کشران لافری دی نو الله وی ای خیر دی په بل طریقې که اسید زره نکی نو دا مال قرز راکا سوکا مال قرز راکا سنجیت خلقو له دنیا کې قرضونه ورکه نو الله وی معلوم قرض راکا او سنجیت چال قرض ورکه مستا خیال د چذاب مال واپس نو مدق شان الله له قرض نو دایې کینو که الله تعالی داد دې بدله قیامت کې در کې او قرض ته په اعتبار د دی سڑی وچ دے اعتماد کی. کی یعنی دا اللہ ضرورت دا مال تے نشارہ ہاں من ذی سو دے غٹا چھ قرض ور اللہ لرا قرض حسن قرض ہےستا فیضعفه له الک قرض حسن پس دو چن بہ کے اللہ دا قرض دے سڑی دا پار او دا پار وے اجر کریم اجر عزت مندہ الله ابن كثير روایت نقل کړې ده عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه واي کله چې دا آیت الله راولېګ الله اکبر من الذی یقرذ الله قرض حسنہ یو صحابی دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو دحداه الانصاری رضی الله تعالی عنه ابو دهداح رضی اللہ تعالان عنہ راغه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله زمونګه الله جوړه موږ قرض ترس غواړي چې زممالار کمالو لگاوي نبی علیہ السلام ته وی او اے ابو دهداح نو ده ابو دهداح رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته اے ده الله نبی لاس دې ماته لگرا ښکارا کا الله لاس دلغرا دی وفا کا رسول اللہ تطتنو چي د سهوي لاس ور مخامخ کا د صحاب دا پلاس را وا غستا د رسول اللہ پلاس کي خود وې د الله نبي دا متا سر الله ز د وعاده دا چ اني اقرست الله حائتي مخبل د کجور ټول باغ پر الله ل قرض ور کا کجور ټول باغ می الله ل قرض ور سمر باغو اغه باغ په اریو اخ کی پای پا کې شپږ سو ونه د کجورو ولاره وی شپږ سو ونه وی او ای دا ټول باغ نه چې کم دینو الله علی قرضور کا چې کلی نبی علی صلواۃ وسلام تداوی نبی علی سلام او توي واه واه آشنا تجارت او حضرت, حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ را روان دی د باغ په خواته ریږي کور والا راغلي دا امي دحداح رضی اللہ تعالی عنها د کجر په باغ کې ګرځرا ګرځي واړه واړه ماشومان بچي مور سره دي ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ آواز ورکا یا امه دحداح اے د دا دحداح موره نن نه باد بګوره با دی باغ لانا زکا چه دا ماخپل خپل رب له قرض ور کړی دی باس دا با ختم دا اللہ شو دا د الله شو هغه د خزانه وی کنه لکه چې په ځان راکی خو دې چې خاون می داسه نقصان وو چې غر کې اکلمه بچی او رزق را له ختم هغه ورته چې ډیر خدي بچی را بچی روان کړو کور ترالا وي چلاله دې ورته ندی نه بل خطر نکی داسه صحابه الله وي بنده مال قرض را کی. او دا یقین وک چې د بدل به زتا له خلاصو ما د دې بدل کوم منګر چا لا قرض ورکوم خو الله له مونږه قرض نه ورکو الله له ورکو خو څومره دله سر پهونه سیوان چې شلرو په نوټی نو مونږه لزګن تراله واپس راغ او پنجاب امرتوله خو 55 نه بیر منطلاقي خان هغه ستنه تا کټ ټوله ټوکريا غواړې راواړې چې په پرنو پنجاب کې نراوزګني بازي خلکو د پنځه تراه کولی ما شومه په رضا کې ماشمی منالی خواه، ماشمی چه داور که مارد وست پنی غمه را که و کاغذ غرال را که. اپا دیگی جی دیگی اللہ و اللہ. قرض حسن ستا وی. یو داده چه قرض حسن داره چه سڑه خیرات کی چه دخپل نی ازلنه اوکی خوشالی سره اوکی دا لاد رضا دا پاره اوکی نموریا کاری مقصد نی یو. دا تکیار ساتا خواه؟ دا دې کم ټکه ونه بس دا به حسن کې نه بیا دویم دا دی چې خالص ته که دویم دا دی چې دا حلال مال نه ولاګي حرام مالونه لاګي ولی زکه چې الله وی ولا تيمم الخبيثه تنفقون ولاستم باخذی او کارامال ولاګي دا رنګ به کارامال نه وي او بل دار چې سړې 55 باندې خیرات کینو دا حسن دې قرض حسن منګې مړې مړې ته ځان دینسان پکور کې جمع کړی وي دا به ماپسې لگا وی بیا او په دین پیږي چې دا په ځوان دی ولاږي دې ثواب دې ها دا روز ته چې دا پسې لګيږي دا خو تا نه پاتې ده نو اسمه او چې په ځوان دی ولاږي دا ډېر سواب دې حدیث کے راضی نبی علیہ السلام تہ صحابی را ای الصدقه افضل اے دا الله نبی کم خیرات ور دے نبی علیہ السلام و انت صدقه و انت صحيح شحيحن تخشن الفقر و تعمل الغنا دا خیرات ور دے چې ته خیرات وکې تروغ تر رمټې بخل کید غریبین یریږي او د دا مالداري تماکه نو دا خیرات ډیر بهتر دے او بلاداده چې سمره دې صدقه پټ اور کلو دمر ډېره بهترا سمره صدقه پټ اور کینو ډېره بهترا وا ان تو خوها وتؤتو هل فقرا فهو خير لكم بقره 271 کې تیر شي کتا سو صدقه پټ اور کین غریبانو ته اور کینو داتا سو د پاره ورادا چې دایو لا سندر باندې کوئی نشي خدای بل الله سفیرات دومره پټه صدقه ورکوا ا زمون خلک نری د دې د صدقي مثال لګه د دا چرګي داږي خان چرګو دومره ونیږي چې شپږ شلپینځه روپۍ څوک نه علی کنه او ملک بټول د بقار نډک خوب ته بدینه پرې خبره ته بدینه پرې دا بقو بقو بقو بقو باز خلک دا صدقي ل شل روپۍ وېسه په لاس کې نه وې وستا یې چې او دا قاری ص دا واخه ټولو خلکو مخک مع چې خلک معمال خلکو ته چکاره کې ساب د خطر رته وښیا بهتره سر د ق داه چې پټې ورک پوه شوې کم بله سر د بل طرقه دا دا چې پاغې پسې بادل بیا نه کې س نه چې سباې چا سره اورا نه او بیا دافلو را نه راران کې و تم ما ته خبری کوې یې شي چې غپانی وختې می د سره دومره امداد کړلو. پیسی می دلدر کڑیوی و دا می دلدر کڑیوی. ممن نبی معروفی هی افصادا قرآن که اللو یا ایوها الذین آمنو لا تب تلو صدقات کم بالمنی والعظام ای دیمان والوخ پل خیراتو نپس بادلو پردو بدو مزایک دووی مخرابوی نو دا قرضی حسن دی چې بیا بیا نووری یادې او بیا بیا پیغ سڑه نتنگی خان او بلاداده چې څومره ډېره صدقه دی ورکه نو دمرا غلګه غاړه زکه دا دنیا ټوله لگا را کوشش کوا چې د خپل وسنا ډېره صدقه ورکه او زمون خلک وس په ډېریو چې صدقې ته وګورئ تبې او شي او بلاداده چې محبوب شه د الله پلار کې لگا وا لن تنال البررا حتا تنفقوا مما مم تحبون اچره جن تن شیر رسید یعنی کی تن شیر رسید تر دې چې خرڅ کې تاسو بازدارا غي سن چې تاسو سره مینا دا محبوب شین لګورکا پکه مرز دې خشې په کو چاله وولهغه پکه مرز باندې چې سره کمش دې ډېر خو افو کنه دا غینە صدقه کوا دا ډېر ثواب لري ها دا کمال محبت نفي دا الله سره من زل نزی او تا تپتا دا وختانه وې د خودې دا, دا نامې شي یا زوری او یا شلې دلی محبوب شي خودې نه ورتي په بس زور کی زور کی زور کی نو. بیا وې ردا بچاله ور کو شرم دې مړو دا وخن نه جوړه بزړه کی نو بیا وې غریب ل بیا ور کو مون زوده سپه کې زون بس ثواب کیږي چې جنا نماز دومره زور شي جنور پکې اگر پشت من ختم شیویده با جماعت که خور که زم خلق با خواد که منزونه که زمان بسواب که داده دی خیرات خشی خودی نلگی من زال لذی یقیز اللہ قار زور نحسانا سوګ د هغه کار چې قرض زوړ کړي الله تعالی را قرض هیڅ له له پس دو چنبه کې دا قرض دا غېده پاره او د دې پاره به اجر کریم اجر عزتمندا یوم ترل مؤمنینا وال مؤمنات پکه مرز باندې چویني به تا مومنان سړيو مومنا نه زنا نه يسعونو رهم بين ايديهم و بي ايمانهم منډه و يرناداغه مسجد دغه نو دغه خي طرف ته مخکبه د ایمان رنای خي طرف ته د اعمال صالحو رنای یا مخی ترابت ته چده د ایمان رنای نو شی ترابت ته چده نو صدقه رناوی بشرا کوم الیوم خوب ویل شي دایتا الله ک دارنا ته ډیره ضروری ده غواړه خان یعنی ته وی چی پرणाम انڅ نری کنا نا په حات ابن کثیر د عبد مسود ابن مسعود رضی الله عنه نقل کړي دي چې د قیامت پر از باندې با د جهنم د پاس پولی ویختنه نره د توري نته را پدې وخلق پیریږي د خپل عملونو په اندازه بعض سړی بدشي چې دا هغه سره برنای او هغه باندې بدې با رواني دومره لوی رڼا بول الله ورکوړي اعمال به ډېری ایمان به مضبوطی لکه د غرم رڼا به غرم رڼا دا بعض روانه بدشي لکه د کجوري وانا وګدا د کنه تا نه نه دا سينری وګدا لکه د باته دا باز خلق و رنا لکه دومر رنا با داغه غریب چې لکه یو انسان چه شو نقاد دی بس. یو انسان برا برابر. دا باز او برنا با دسی، چه اغا با کل بلیگه او کله بملا کیگه. بس او بلا شو ملا شو، بلا شو ملا شو, شو ولی چه دا اغا عمل بدیر کم زوری. او باز او با پتک که طور تیاره کیدو برنا ای نا. خان، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم مندی بووی داغی رن مخی داغی نا او رستو داغی نا این طرف داغی نا بو شراکو ملی او او بویلی شی دیتا پرشتی بو توی زیر دیتا سو دا پارنن رزی جنتو ندی چی بیگی بلاندی دوونو داغی نا نیرو نامی شوی دی پایی کی او دادی کامیابی الوی یوم یا قول المنافقون والمنافقات تفوی پی اخروی پا کمار از بانی چی او بوی م لین لدی نه نوواغې سانو ته چې مانې را وړی اوو زورونه نکته بسمې نورې کوب انتظارو کوې موګ ته چې راواافمونګه سنا راناستستاسو نو ده خدلته کې ځان به مګری ساب چې کله به مو نو بیا بیا د توه نهکله که نه ان پاخت کې خو به بیخی د غجبب کې ماران نست یو روپی به نه لګول او داګې چې جهحاد وخت پرراغین خیر خیریت به. نو, ایمان ایمان ایمان ایمان ناو. ناو نو رنا بوسره بالکل نه ایمان کې مخلص نو نو دای بده مومنان او ته یې چیلکه مو خوستا سومره غریو یاره غمرګ کیاډو خیال نکوي خپل مرګری جوړز وس نه پیژنې لګ رنا را راکې یار رنا را نشتا نو دا دسه رنا نه دا چې بلې بل له ور دا و دار سړی سره مستقل رنائی بلنشی نشي اغوا وطو ایر جیعو ورا آکوم و پش رستو فل تمیسو نورازان لرنائی و گوری دا رنائی تاصل نمیلاویگی ورا آکوم خویا داده چې د کم زیر نراروان شوی ال تلات شک درک بلگی ال تب ماسی غریب زیخ و رنائی چل توانو دوه راولله ولې ځان سره نه یا ورا اكو منا مراد دنيا دا دنیا ته واپس لاړ شي نیک اعمال وکي منافقت پرې دی ځان له ورنا حاصل کړې دنیا ته خو بيات لل کې ده نشي فزور باباینهم بالسورين نو دې وداغي رانا پسمن دی وای کنه چل لکه گزاره کوکې نو په والي شد دې په مېس کې دیوال ا دېوال نه بده فاده پاتې شي یاد <سؤال> ده, ده جنت او جهنم منز که دیوال با تینو لہو بابوند ده دیوال با دروازی با تینو فیه رحمه ظاهری طرف تا اغیطا بی جنتین رحمت با تینو چه دنه طرف دا غیطا بی رحمت و ظاهروه او با طرف دا غیطا من قبلیهی العذاب دا غیط طرف تا عذاب ظاهری طرف تا چه کم ده بار با عذاب خاری نو خلق و یه رداخو نزو دیلا منافقان با خواه نزی نغې ته چوردان نشینو دان نه ینا دوونه هم اوواز به کې د موه پقاناندې مو مینانو تا وي به علم مک نه کوم معاکوم نومونږ تاسو سره تاسو سره ملګری نو قالو بالاو دیی وي ب شکه چې تاسو منږ سره وئ واللاکن نه کوم پهتن تو من فص خوم لیکن تاسوګمه کړي خپل زانوونه پت نه کې مچوللو زانونه وطرب ب انتظار بهکو په منبانې د هوا دسو یا د عذاابو ور و غرت کومل حات تو دنیا۔ دوک کو غرت کوم الامانیو او دوکا کې چولیو تاسو لر ال امانیو امیدونو امیدونو دوکا کړی وای حتا تر دې ځا امر الله چراغ عذاب د الله ان یا یاراغ مرغ راګ د الله حکم یا عذاب شو جهنم و وای وغرکم بالله الغرور او دارنګي و غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ او دوک کړه تاسو سو پاله باندې دوک کون کی شیطان وې دو کورون نه خلک جمعه ته زړه پر مخدون راوړي انو راوړي دی کنه پوجي ولا زړیو غوره به سیل لورا اغه لتافون ورکلې ودی الله سبحانه و تعالی دا اني ګور زول قرآن مجید اغه جمعه ته چی جماعت کے داغی پانی کل یوزه که غرزیگی کل بلزه که غرزیگی نو دام داغی بیزی تیده دا چی تا یو قرآن, قرآن پا کور که نشی, نشی سنباله ولی نو دو مره قرآن ما جونه با جماعت که سنبالی کوشش دا پکار ده چی هر یو دا جماعت خادم جوڑ شد کهم قران مجید په جماعت کې زړېږي زړېږي سين تاوڑل غاړي نو هغه ار یو دا ثواب ګټي ورایي چې دلته خلک بی‌زتی کوي نو دا خا دا چې هغه او مطلب دا غیر بی‌زتی نه بچي ها جی آ کورن ولمر اجازه مکوې غزان خپل جماعتوي وي څه سين تاخر دارم شرمته اشاره کې چې دې جنشن وړا کنه نو خير ده مې ور وړي خاجی ور تب تما شکله رتاس وغررتکم الامانیو دوکا کې چولی رتاس لارو مې دونه تر دې حکم د الله او دوکا کړو کی تاسو رپالا دوکا کون کې شیطان نن رځوا بنا غستې شې تاسو نا اے منافقانو فدیهت پی سجورمانا اوس بده ډېرې پیسې ورکی دنیا کې لسرپېم نو ورکولې کنه اوس بدر سره دای پېش کوي قبليګي نا نن وا نه بغسته شتا سنت سو جرمان او نه دا ریک آسان او نه چیکا پیران دي داور لائق دي تاسو د پارا ب سر مصیر او ډیر نه کارهځې د د را ګرځېدو الله می نیللهځ نه زجر مونه پقانو ته آیا هغه وخت نهدي را غلیغې قسانو تهوچی معې را وړی دی ان تخشا پلو به الله دا چې آج شونه ددی دله ذکرته مرات پرران وه ځله بل حق کې اوواغې ته چې را للیغلی د الله دا حقنا والله يكونونه نشک الذينه پهشاناندې کاسان او طول کتابه چېرکې شوي د ورته کتاب پهخوا فتالله عليه العملدو په سک د شپریبانې زمانه د غلت فاقت فلووب هم پهڅخش د دزونه كثيررو من هم فاس دی نه پاسېقام بیایتې اللهوي چې معومه طب کله لکه سميږ طالب هغه وخت کل راضی چې ته د رب سره تعلق جوړ کې او استاد حضرت آغا سخواله سه ختم شي دا هغه آیت دی اولماولې کلي دي چې د عبد الله ابن مبارک رحمت اللہ له او د فزیل ابن عیاض رحمۃ اللہ د هدایت سبب ګرځیدل دا مسلمانانو خلق ادس مسلمانانو چې د ګناونو دکو نېکۍ بالکل نه منل لنی عبدالله امن مبارک, مبارک سیب ویزه دی راباب و دی ستار دیر شوکیمان دابا من دیر غگو منگ یو شباوی پا باغ کی پراتو مجد کجوری پا خیوی انو وی دشپینم خگب شپولگو میوی مخواری او بیا خش شراب ور پسیووال کنا او دشو نوی د دشپین خوب نرات زراوی شو. چراوی شوما مزماوی دا عادت چې ما سره رباب او ستار ورو وخت پراتو نو بس هغه خپل لرګي مرګي مې راواغس کلو بیا مې هغه خپل کار شروع نو دا رباب او ستار چې دیکھنه منګه په دې شي نه پیګو خدا چې کم ماهرین دي نو هغه د دې دومره مهارت سره غ گئی چې هغه پکې باقاعده سویل غواړی راپتوه او چې څو پیکوېږي نو هغه موي چې دې کې دې 10 سنه وای اما خالی او خالی ټانگ دی بس نو پته نه پیږي سوي په انو ابن مبارک سوي چې ما بپکه سويل غوښتل ما به نوي او چې ما دا وو نو ما ته به یو سبق رات او, را او اغه دا اي الامی ان للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الله بس يراوي شپا مرګري می وددي اما ولې چې بشک چې بسنه ناغه وخراغه چلهوی مومنان لوصه پورې غوخ نه راغلې چې د دې زغونه د الله ذکر ته او قران ته عاجز شي مې چې بس راغې خپل رباب ستار او ستار مې مات کړل او داغې نه پس علم شروک لوی محدث او لوی عالم کی جوړ شو د امام بخاری غونې د خلکو استاد پاتې شو الله په سمره لوی فضل فضل ابن عیاض واقعات کلی کلیدا یو جنې باندې مېنو او غفتله چې د شپې د هغه خواته لاړ شي کله چې په دیوال او ریده شپه ده یو بل کور نه د قاری څخه بواز راځي او قاری لګیا دې د قران تلاوت کړي او د شپې دا آيات هغه وری تخچون کې دا خلک عربو په معنی خو پیدال دا آيته وری چې علم یانی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحرف دیوال نه راتوب ک وي بسغه وخص راغي الله وی چې تب کله سمه بس تو ده دا غي نه راواپښو را یو شارد زمکه تلاړ او چې کله شارد زمکه تلاړ الته سقاپهله روانو اغي چو قتل چې فوزیل ابن عیاض دې دا زناگانو پغلاگانو کې ډیر مشهور و اغي وی خیال کوي ګور غل راغله دې او جسو نه پټني کې پوزیل الله ته پوجاړه شو الله ته څه حد تر سیدلې ما چې څوک را باندې اعتماد که ما تا ته توبوم وستا او خلق مې نه مني خلق کوئی غل را غلې دی او دا غې نه باد علم شروک مسبت الله نه بنفزیدا حرمين نه بنفزیدا لوی محدث او لوی صوفي او لوی ګزرک ته الله جوړک اولاد <اللاغ> نن په دنیا کې د هغه بزرګی او د هغه نیکواله هغه ټوله دنیا منل لري چې قال فزیل ابن عیاص قال فزیل ابن عیاص فزیل ابن عیاز دا څه ویل دی او فزیل د اقوال خلک پېش کوي د دې آيات باندې الله د هغه اصلاح کړو قرآن د انسان نه انسان جوړی ک غلی ک زنای ک شرابی ک ڈاکوی کارشی مشرقی کبیدتی دا زړی سپاو او یو ځل فران په سپاځړه باندې واورید او دک انقلاب را نغېنو بیا وای مونږه خود کمېدارې چې مونږه اورو نه کړه موږ تر کینونو مونږ په ټولګونو سره اے علمو کوایش ان الله حی یتن الله تعالی یحیی الارض بعد موتھا دا ترغیب ده قرآن عزیم تا چیز رسا خوال پا ختمی گی او دا قرآن مثال لکه دا باران ده باران سر از مکه جونده کی گی قرآن سر دا خلق و ذلون پر دین بانی را جونده او ذلون کی انقلاب رازی باران زمګکن خلاب را ولي ران پهزوکنې خلاب را ولي پو یشي یقینا الله جوونې قز مقا پس د اچوای داغین قد ب نه ل کومل آيات په تاخی سره واضې ووااضی بیان کلي ديمونږ تاستا یاتونان دی د پاه چې راسو د عقل نهکاروای انل مبت دټل الم ق او زی یا می انل مص دتینا تیران تصد کوون کی سړیول مص دقات او تزدید کوون کی زنانا۔ و اقرضوا الله قرضاً حسنا او چې قرض ورکې الله تقرض خېستا یو ضعف له له مخکې شي دا قرض دا غېده پاره او دېده پاره وي اجرن کریم اجر ضمان هغه کسان چې مان راولې دې الله او په پیغمبرانو د الله اولایک دغه کسان هم صدقون هم دې دې رښتینی او شهدا او دې دې شهیدان اندربې هم پني زرب ددې دې دې پاره اجر ددې دې او زرنا ددې په یو کسان چ کوفر کړې کړه د نسبد درو یې کړې دې زمنګا یا تنتا دا کسان خاوندان ده جهنم دی ای عالم انم الحیات والدنیا لاعبون ولاهون سلورمه واجا چې تا دنیا ګټلې ده او نی لگے نو سدي خیال له دنیا ته سوچ کړې ده چې دنیا حقیقت سره په یا شې یقینن جند دنیا لاعبون لوبیدي ولاهون او تماشیدي ابس دی لعبد ما شمانو دی رمان سکی لو بس اغه ته چې سوه خمو علاقہ دي خراشه ونه منګ لو به کو داګی کار دے لو به کول والا هون او ابس کارونه دي د زوانانو وزینت او وزینت دي د زنانو د زنانو لوی ارمن په دنیا, دنیا کې صدې زینت چې خله جوړه را وشی هغه واخلي وزن له کالې جوړ کی وزن له خله په بس میک اپ او پاوډر او داش دن. بس شنو ورېشمنې خو چې دا ډېری وا تفاخر نو فخر کولي بينکم میانس کې پیاو بل تیارانو د دوستانو وتکاسر نو ډېروالې د پมารو نو اولاد کې سوک پیاو کې لګیارې او سوک په بل کې سوکوې چمال ډېر کما سوکوې چریبل نو چت شما سوکوې چریبل نو خېستا شما سوکوې چلوبې مې او کړې د نو پکې زنۍ کما سلی غېسل مثالې پسند باران دې عجبل کفاره خواش علي زميندارلاره نباتو هو د غيشنکي کفار نه مراد تل زراعه دي ها او داي ظلموي ليو په خوا خو باز خلک پدي خبره پیګين نه واغته بوستوي الک زميندار ته هم په لغت کې کفار وې نو دې سمه معنا کفر وې لکيږي د الله احکامات د الله پاک حکمونه هغه پټول دالاد اولوہیت نه انکار کول د شریعت خبره د زد او د عیناد د وجه نه نه منل د کفر لغوی معنی را څه شي پټاول ان اللذین کفروا البته معنی کړی و سترول حق چې حق پټ کړ نو کفر تکو پرولې وای چې دې سړی حق پټ کړل او زمیدار ته دلته کفارو وی ولی د دانی پزمتہ کی پټی کړی دی لان دی خوش حق پټکړې دې نو هغه کافر ګناګار دی او چې داني پزماګه کې پټېنو دا کفار یا کافر ګناګار نه دی دغه وی معنی دی ته خیال درې خبرې تا داقدر تدې معنی داده عجبل کفار نباته تعجب کې اچھے زمیدار الردغ شین کی چې فصل حاصل راو کیږي او دې په دې پلو ګرځي ندله خوانوار کې یا دویمه مانه مراتی که پیر حقیقی ده که پیر لده دی دنیا دا شنکه خوان ورکی سومه یهی جونو بیا وچی فتراه و مصفر را وینی بتا دی پس اللره تک زیار سومه یکونو خطواما بیا شیده زری زری مات را مات او پا خیرت که عذاب ده استخوا بخنه ده در لاره ترپ نوره زامن تیاده و حیات دنیا ایلا مطاو الغرور نده دا جند دنیا مگر سکه ده دوکی ده سا مابقو الى مغفرت من ربكم تزحید فی الدنیا و ترغیب الى الاخرہ مخشی الى مغفرت ان آغی سطح چه واجبی بخن تر پدر افستا سنا الى ما یوجب المغفرہ مگه شي باخانه تا تارا پدارب ستاسو نو جنت ته چپلنواله داغي پشان د پلنواله د اسمانو د زمکه دې تیار کړی شوې ده هغه کسانو د پارا چیمانه راولې په الله او د الله پر پیغمبرانو الګ د جنت تنواله وي د اسمانو د زمکه عمره دا هوړو کې شو د د دنیا په عمر راباللهو جنتتی له ورکو اول تطول جننده د ومره شو شو جواب سما جنس دی یو تموي ډیرر تمی. د د نامرات دا آسمانونه چې یو بل سرسکی کې هغه چې دی پ اوکس داس. او دویم دارے چ عرب یوشپلنوالے ذکر کې یو گدوالے نہ او قانون دارے چپلنوالے کم یو گدوالے سی سی وای ندل ته خپلنوالے د دې آسمانونو مرشوز م کومرا یو گدوالے یو الله او یا داوا چې د دین لوی شه انسان ته ذہن کې وو نه زکه وته د یاد کا او دلته خاص مصافہ مراد نه دی نکول اوله ډیر زیات دی بس ښا ت ل لځ نه تیارکل شوید د دا کا سانوپاره چې را وړه دی په الله او پره رسولانو د الله دا د فضل د الله وررکې دی رچاله چله چې وواړی والله دخواون د خل لئ ما ااصه من مصیبه پیمځ وواجه چې تامال س ساار کی د چی مصیبت د نه لري ما اابه من موصبت نرسېې س مویبت پهمګ کې ولا فیان پوې کومه نستاسو سو په نفسو کې الله في کې من قبل ان بره آها مګر دا دی پلوحې محفوظ کې مخکې داغې نه چمنګ موجود کو دی لاره مخکې ندالې <سؤال> کلی شوي دا په مالو دولت نه واپس کیږي کنه غریب باندې به مصیبت راتلې او په مالدار باندې راتلې نه وزما چې څومره مشاهده ده په غریب باندې تکلیفونه کمی په مالدار باندې مالدار سره نه ده تشي تورې په څه لکونو در کروڑونو خواهون دیو خوریس شه یا شیدلی توره چی وقتاوی داوالی و یه را ما شوگر دیو زما بلد پیشر او زما داری و آغدی داکٹر را بانه ارس بن کریوی غریب دی چی ایش شیع پی بن ندی چی پا دنیا پا ما خیصه خواقی گی ویرادی خواه کواه مولا طالب دی چی با دی خواه رو پا گی پال نم خواه مولا طالب دی چی با دی خواه رو انو هغه ورته ویل چې دا دوایي واخلہ دا سبب دا خریدا سبب ماړه و او توی د دناري هغه په تلری کا ډاکټر سره او دا د مړي غراخه خرم به وی ولی وي په مولا باندې چرتنار راځین خلایو زه خلللی نه چې بل زه وتعال الله برابر بل زه خلللی نه چې بل زه وتعال الله برابر ای خو چې صحیح مولای او چې دني پټکړی نو هغه رزق مخ کې منډوی او دا ورپسې منډی نه لالچ کړه دې ته پیسو د پارا د مال د پارا د دولت د پارا دي نه پټ کړه لالج بنه کینو الله بده نه خرابوي ډیر وا خبره دا مولانا احسان قادر صاحب الله دی په خي یو کس سراوي او ما ته وای زمنګ دا محتمم صاحب ما سرو ما توی یې تاسو سره مثال جواب ما ورته وای ویله سدادت تکینون مې زکی په هوټل تلاړو چې مونږ ویله مې علاقه چې په خک لا رکی هیڅ سمریګری دی او ما ته وای چې تته دې مونږ له تیار خان او زمنګې امامتی دا زمون جماعت کې مونږ له امامتی کې درس براته کوي مونږ له کورم ورکاو فکور کې به ته ګیس لګې دلی بیل مل نه و دې اخلاصي بجلی بیل نه بخلاصي او تنخوا چې سمره دی ا دې مونږ دومره تنهام او دې د صرف منصرای ذہنم نه یادونه ما اور توري خبر اخلاص شویا نمیزه بخپل مقتدیانو ته څنګه ویمه چې لکه تاسو غریبانان ایستاسو وسني کیږي او دا غ خلق مال ډېری پیسې راکړي نذکه زدیلا زمانہ مې تر اغه وخت تر سو وخت ته پوري چې ځما مسلم او ما سره په مسله کې مرګري نو ان شاء الله زبا دا جمعہ تدبیخ یا نپریدم چې پې کې تنخوا ډیر ده په دې کې لگا او چې کله زما مثلا نمنې نو زما د امامت مقصد بیان در دین دي نو بیا به زکه تنخوا ډیر امر را کړي نو زه به تېمتحان لګاوم که زه پکه نیمه ماته مولانت س مکہ ودا ګور ډیر ښه مقدده او زه د په سراغلې مو زه د دېر سې موارث الله ګوار د امرګری ما سره ما ورطویل چی بل ملاوگو را و ما پا پیسون شیغست دی ما نشیر آوه دی زکت زما میزاج دانه دی خلق پا میاش کی جماعت بدلی پا کال کی جماعت بدلی او زما خدای راده دی چی بس ترسو دی امانو انشاءاللہ یون او چی مرگ راغی نو پا مرگ بانی جودایی رازی ها پا دیلسان دوست نباری آن او الحمدللہ زما چی سه ارمان پڑا که راغ لی دی چی دستشی ار او قسم پا اللہ دی که زمان پا گی بعضی وقتی دماغ کار که زمان چه دا اوشو سنگ دا دی دا سمین سنگ دا او پڑا یا سوچ را آغیر پڑکی لکه چه دا سوک بطلل عمری لما سا با ملاو شو نما تبیل مولانا سی منگ عمری لزو قسم دی ما با غی رو صد قلو زمان دسترگون با غی نبا خوش اصیبا می جاڑا لکه ما ویلی چه دا سی مقاب منگ لکل راجی چی نمی چات ویلی ون رات پتہ وا دو مرګری زالل او مونږه د شپې کپ لگاوه او مونږ ویل چې مونږ به عمره لګو په هغه وخت کې په خپل میانس کې 40 40000 روپیا راغونډ کړی وي چې 40 بیا ویزه کم او بل ویزه به کم عمره وا په ځما چې خرچه کې دا هغه وخت کې 1 20 وای نو ما تویل چې دا 40 40 تاسو کړی نو 40 زپیا دا کولې شه سره ما او الله رب العزت ته ما عمره وکړه نو دا ما تل چې دا کم شي زما ارمان راغلي دی الله رب العزت هغه مالا په دې ځای کې راکړي او چې کلا انسان کې لالچ راشي او غرض راشي نو دی به ور پسې منډي وای او الله به نو خبره مې دا کوله چې رزق هغه الله پاک بندا لورته په مال باندې نه دا ینه په مالدار او سړي باندې هغه باډو مصیبت نراتلې هغه باډو تکلیف نراتلې دا به ټول په غریبانه غریببانې کمی او پهمالدار باهې وای نو زه کوی چې مال دلهجممه جمع دجد به تا نه موسیبت لري کې مال د دیې د پااره مجمه مال در و خلق چی ور ور نو دا او لګوه چې موصیبت در بانې د سره را شي او خیران خلک چې که ور سر نو اللی دا مویبت نه بچ او کمکل چې موسیبت تیر شي که نه نه بیا و دا سر بوکو. او کلی موصیبت کې راګیر کوی ووي که ځلله رولهمه نو ز به داسې داسې وکم. دیکھ بپوخ کم و دا بوخ کم نو دا مختی وار کار کا کا کا چه اللہ د موسیبه دا تونو نبچی خواه ما اسوا بمصيبه نرسیږي سموسه پزما تک یو نه پنه سنستاسو کې مگر ټولي پهلم د الله کې ان له محفوظ کې مخ کې داغې نه چې موجود کو منګا غې لره ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا پالا باندې اسان دي لیکل تا اسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما اتاکم الله وی دا خبر مزه قدر کړ دې د پاره چې غم جن نشي تاسو باوی کې چې توڅ شي تاسو نا تا او نا پاغی که چې چط... چط... مانا چه کم شیده نا پاوت شو نو تقدیر, تقدیر کی بنا نو تبا نخوا پاکیگی و لا تبرخو چه دوی و نا, نا, نا که پاغی چه کم دلالله در کردی بما ما آتا کم پاغی در کردی تاسو تالا والله لا یحب کلا مختال فخور اللہ امین نا که دار یوم تکبیر پخر که انکی سرا الذين داعت ساندي ابخلونه چې بخل کوي وي امرونه الناس به بخله او حکم کوي خلکو ته بخل باندي نور ته د بخل حکم کوي ومنه یو تولا او چې واوليت وَمَن يَتَوَلَّ وَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ كَأَنَّهُ أَرَادَ أَن يَخْرُجَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ وَلَيَجَنَّمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن باب اللَّهِ تر أَرَادَنِ اللَّهُ بِكُمْ ضَرًّا لَّنْ يَنفَعَكُمْ وَلَا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ خَيْرًا لَّنْ <Sess> ل د رسلنا رونا په تې سرهلیگلی د منګ پرې پر زمنګ پ غمبران بل بینا ت پواې ح د لایلوبانې و ان زلنا مع هممل ه کتابه رالیغلی د منږمل دای سره کتابونا۔ اسمانی وان اول میزان او تول یعنی چې دوی باندې خپل اعمال تلی یا دع عام تل <سؤال> لېقوم ناسو بالقسط دې د پاره چې ادريګي خلق په انصاف یعنی خلق انصاف لېقوم الناس دل تدامان نه لې چې په ولاد انصاب ته ها اهتمام د انصاب ته مراد ده بعضه خلق په دینه پیږي د جنازې نه پس به دعا کوي الکا تو توی نه پس دعا پا جمع منا دا پو قحاو لیکلی دی لا یقومو بی دعا ایبا دسولاتی الجنازہ نو دیوی جی پا ولار بینکی کې پناستے که خیر ذکر لا یقومو ویلے دی الکا دی یقومو نا مراد احتمام د دعا دی چې بیا به دعا کینا ذکر دا جنازہ دعاو لی یقومن ناسو بی القصد چې دپارا چی احتمامو کی خلق دی انصاف یعنی ادری گی پینصاف وانزلنا الح او رالیګلی د منګه اوسپ نه فیی به سونه شدیددون پای کې سامان د ج د س س انزل ن الحید د انزل نه دبار نه راغلی د یو قول دا د دا دادمسلام سر رااکزه شوي د اوسپ نه او دوه مه داره چې دا دا خلق نه نو دا صحیده چې خلق نامنا شيمون پیدا کړی د اوسپ نه کم روایت ک چې راغلیدي خسمی فغرت کی د چې اوسپ دااسمان د راکوزه شوید او د غلتغلت خلق نامانو که منگ پیدا کرده ده اسپنا، فی حباسون شدید پایی که سامان ده سخت توری او نیزی او دغتی جوڑاوی، و منافی اولین ناس او پیدیدی ده خلق و ده پارا، زانلت نور سامان جوڑی زمیدار که ده زمیدار زمیداری سامان و قصاب ته ده قصابه سامان و سوکی مشیندری جوڑی کنار شیطی جوړي گی اسپنینا، ولى علم الله مين ينصره برسله بالغيب اوس پنه مې دلاره لګلې د چختاره کې الله تعالی غتشاله ده د تقدیر دی اصل کې يستعمله الناس في الحرب خلقه في جنك استمالي نحن استمالي ولي علم الله ده ده پارا چه خقارك الله آغي چال را چه انداد ده الله وده رسولان وده الله بالغيبه پا پش شائن زرقه اخلاص سره يقين الله قوي ده و غالب ده ولقد ارسلنا رسو رسو ولقد ارسلنا نوخن و ابراهيم اس تبصيل بعد الاجمال پا تحقیص را لگله منگنو علیه السلام و ابراهيم علیه السلام و في ذريته من و تاول او گرزول و منتبولا داغی دوارو کے پیغمبری او کتاب فمنهم پس باز داغین او ہدایت والا چکم خخالو کو اور دیرو داغینا نا پرمان ثم قفینا علی اثارہم برسولینا بیا ور پسے لے گلیو منگا رستو داغی پناخو قدم پسے زمنگ نور پیغمبران وقفینا بعیس ابن مریم اور پسے لے گلیو منگا عیس ابن مریم علیہ السلام ورکلو منگا غت انجیلرا وجعلنا غرزو لے منگا فی قلوب الذین حضور داغی کسانو کی اتبعو ہوچ داغتا بیداری کڑیو رفتاں رحمه نرمی او مهربانی ترس و رهبانیت ان ابتداوها او اغه پری رهبانیت چه د زانه جوړ کړه او اغه لراما كتبناها علیهم نو فرصت کړه موږ د رحبانیت لره پدای باندې الا ابتغا رضوان الله دا الا استسلام انقطع کها لکه موږ فرصت کړه او په اغه باندې طلب د رضامن پیاد الله سپوږ شو کده یت په نو فررض د الله د ضا په ل پرز دا رحبانیت ایپ ته د او حزه کوي چې دا د ځانانه جاکلو. اولهلی کلی دي اشاره د دی چې بنی اسرائیل چې حدیث کې راځي دا دو او یادډلی جوړه شوي دریل ډلو نجات مندل او نور طببا شو. هغه درره د څنګهوي چې پاغې زمانه کې یو ظالم بعد شوو. شي هغه د مسلمانانو سره خلاف اغه د جنگ که وکړي دا مسلمانان به ختمو نو مسلمانانو کې درډ ali جوړې شو یو مجاهدین شو شي بس مونږه مو سره جنگ کو نه jihad وکړو کمزوري شو شي دان دوه ماгава چې اغه jihad نشو کولې خو اغه ویلې را مونږه با دعوت چلو په مړي کې شهیدان نو شو کې نه لګیا وای ماګي نو دا زالمان فغې دیانو با نیم رالهږې د مغیم شدان نو درې مډله داسې وه چې ن جحات کوی شو ځکه لګ او کمزوری ن دعوت چ للی شویا او سره غلم نه یا یریدل چې موږ بمړ نو د خپل بیم د هفاازت دپاره هغې لاړل شارړو ته او پاغې شارو کې سه کول پراتبه او درهې بعدت ب چا ته بیا نووي چې تزوی بعدت کوو. نو دا اوله ډله دل.. چې مجاهدینو اغه ته اشاره ده رافت سرا وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رافته دل.. دل.. دل.. دل.. دل.. دوه मंडळा چې داوته چالو نو اغه ته اشاره ده په ورحمتن سرا او درې دل.. मंडळा دل.. دل.. دل.. چې هغه رهبانيته یې اختيار کړو نو ورہبانيته نیبتدعوها اغه ته په دې دل.. کې اشاره شو خدا رحبانیت خو په الله نو فرص کړی غي د خپل دین ته حفاظت لپاره لاړل او رحبانیت شروع ک خو به ام داغي صحیح لحاظونه کا رحبانیت کوو جهنم ته ولی چې رحبانیت کې شرک او رحبانیت شریعت د طریقې نه خلاف وو هیڅ کنا رحبانیت څه تویل کیږي او د دې شرعي حکم سره مختصری و اوري رهبانيت رحب ویلیکي په لغت کې يره وظمم الای کا جناحت کا من الرحب مخ تي رشيو ځان سره خپل لاس یېرې نه چدنو جوخ کنه روب بناراز او رحبانیت په اصطلاح د شریعت کې ویلیکي ګي يره کول د الله پاک نه او د الله د یری د وجنه د الله د مਨਾهيو نه ځان ساتل او د الله حکومنه منل او د دې د وجې نه په شهراګانو کې پاتې کېدل چې څوک ملي دین نوانړی او بازي مباحثه زونه أغین امزان ساتل چې ګینه ډیر ثواب می اوشي د تویلې کې رهبانيت د دې رحبانیت شرعي حیثیت سره نو ما ته ګوره لن خلاصویا شرعي حیثیت د دو حالات یو کیسه حالت هغه چې کلا تکه دې کنا یریږي چې دا کاپیران به ما مړ او ته کویږي چې دعوت ووت نشم چلاوالې که دعوت چلو منه مې پړي دي او دا در سره خطر را شي دا شته دین برانه پاتې شي که دې تمه سوک عمل ته نه نو د خپل دین د حفاظت لپاره تکلې او وطن پرې نو دا ثواب هم دې او دا جایز هم دی او ارته ځي چې کله دا سې مشکلات پېښ شي او ده ده جواز دلیل لکه واقعه ده اصحاب القهف چه بادشاو و جل که اغی نطل الغار تا نو اغی کل اپری خود او غار للار او درابی بادت کوا تالاو دا او حدیث که رازی چه پا آخر وقت که بار دا سيو واخراشی چې د یو مسلمان پټولو کې بهترین مال بده هغه ګډي بزی چې هغه ګرځي او غرونو په سکو باندې او چرته چبارانو نکی ګیلت زی او چې کم وخت کې د مستم شي مونږ کوي او درب عبادت کوي ولی دا خپل دین د پټنو نه بچ کی چې خاریو کې د دین سوک نپي دا هغه بهترواله شو د پتنو په دور کې چه کل حالت دیتا نده رسیدلی مسلمانان نا ملک ڈک ده جمعتون آباد دی جمعی کی گی جمعی کی گی نبیع پدی وقت که جمعت پر خودل مسلمانانو نا زان ڈاڈی تکول او پشار کې که ناستل دا زمان په شریعت کی جایز ندی پینزت ایم جمعی لزین سون سواب دی دو جمعی منزل لزین سمر سواب دی یو سړے بیمار شو دا غته پوس لزينو څومره سواب دي چا سره ملاميږي امر بالمعروف او توقيه نهي نن ترک نه څومره ثواب دي تا دا ټول شي زنه پزان بند کړل کدا ثوابه در رسول الله او صحابو نے خلق ټول په غارونه کې پاتې وي اغي یوم به میدان ته راوته نبی ا علیہ السلام وی چې زماده امت رهبانیت چي ده اغه د څه شي الجهاد فی سبیل الله زماده امت رهبانیت چي ده نو اغه جهاد ته د الله په لار کې بیا د راهبانیت اختيار غار للاسو جهاد دشمن سره ਹੋځانګي دا نه چ پریوزایو ګټ نبیات دتی ضرورت بنئ او چې کمښت کی ضرورت ده نو بیا جایز ده و راہبانیت ان ابتداوها و راہبانیت چه دزانې جوړ کړه دی غیلارا ما كتبناها نده پر اس کړه مونږه راہبانیت لره علیهم پدای باندې الا بتغا رضوان الله لکن مر استثناء من علیکن مونږ پر اس کړه پدای راټول درځامن یاد الله یا راہبانیت ته مونږ نو پر اس کړه خو بیا هم چې دال الله رضا د پاره خیر او خو دی خو الله ناراضه کاو پکې پس له حاصل <سؤال> نصا ته داغي صحیح لحاظ لکه سره څنګه نظرومانی خو به پورا کی کنا فاتین الزینا فسوار کلو مونږه کسانو ته چیما نه راول د دین او ډیرو د دین پاسقان یا ایه اللذین امنوا تقوا الله اے د ایمان وایره گی دالانا ویمان رالای پر رسول د الله یوتی کوم در کتاب سو تا کیف دو انډی نه دو چند ثواب د خپل رحمتنا ویجعل لکم نورا خو بغیر دې تاسو تم شوونه بهی چې تاسو ل کوئ دغې په ذری یا پ خللکو تاسو بخنه و کې تاسواللارري خاک بخنه کوون ک میرببان ل الله یا عله مع هول لا ضت کا دی د پااره چې پوه شي هلی کتاب چې دی قادر نهې پهشیبانې د فل د لا نه او یقین فضل دله په لاس کې د رکې چال چې غواړی احل کتاب ویلا، ویمڈا منگ او تاسو یو شیو، که منگ ستاسو پا نبیه جر راولو سوابم کې کی گی دبر سواب ملاوی گی، او کنه راولو نیو سواب ستاسو دیو زمانگم دیگی، الاو اننا دا اعلان ماده د پاره کړه د چفوه شی کتاب چې دی قادر نه دی پس شه د فضل د الله او یا نن فضل د الله پلاس کړي ورته یو و چوغواړي یعنی دا ثواب با علی چې دا دبل چې زم نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړي او کنه راوړي نو هغه مخکنه ایمان هم پیدا ل پهیدنه درکې چې صرف خپل نبی راوړي یا دا لام چې گندنه زائد نه ده پخپله معنا ده ته الله یا علماء اهل الكتاب بعز المؤمنين الله يقدرون على شيء من فضل الله داسي وشي چې په ان شي اهل کتاب په عز د مومنانو چې دا مومنان قادر نه لري په یوشه دا الله دا فضل نه او ان الفضل بيد الله دا ځان له کلام ده یا چې نن غوړواله دا الله پلاس کده یو تی هی میاشا ور کوي دې رچاله چوغاڑی والله حوز الفضل العظیم او الله دې خواند په اصل په صورت کې ترغیب اله الانفاق به وجوه الخمسه واخر دعوان الحمدلله ما مخک تاسو ته اعلان کړو ساډه 12 و وزيري په يو بجو به ان شاء الله منسکو مداني مګنټا کې بتاس په مزاده کې او د سونو مو لس من تکم بانی جماعت تراشه چه سونتو که یا بیا پی او بجه منز که و انشاءالله پی او بجه چه منزو شی نو انشاءالله تقریبا پاو باندی یا وزا که دی ایلو نا دیوا پس دیو خفل, خفل زیبانی که نو پکس پا پاو باندی یا با بیا منگی چه دیرو انشاءالله در شروع که تاس چه بیا برابر یوی دلتا گا خیلی